Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Андруян, Карл Сейган, Комета, Анотация Кои са тези грациозни посетители на нашето небе? Сега вече знаем, че те носят както живот, така и смърт, и ни оказват нашия произход. Книгата е спиращо дъха космическо пътешествие с комета. Астрономът Карл Сейгън, носител на наградата, полицар и писателката Андруян изследват происхода, природата и бъдещето на кометите, а също и свързаните с тях екзотични митове и суеверия. Авторите показват как с появата си кометите са вдъхновили някои от великите открития в историята на науката и повдигат интригуващи въпроси за тези сиени посетителки от Междузвездния мрак. Комета – е завладяващо приключение, незаменима книга за всеки, който някога е съзерцавал небесата и се е питал какво се крие отвъд. Кои са тези грациозни посетители на нашето небе? Сега вече знаем, че те носят както живот, така и смърт, и ни оказват нашия произход. Комета – очовечева науката. Красива и интересна книга – United Press International. Солидно научно познание, примесено с не по малко солидна доза забавление. Комета е жадувана глътка свеж въздух на Ширли Гардън, за десетилетното приятелство, и добре свършената работа, с обичи и възхищение, въведение, преди формирането на Земята тук е имало комети. През последвалите елни кометите са озарявали нашето небе. Доскоро те са преминавали незабелязани поради липса на разум, който да се диви на тяхната красота. Преди няколко милиона години обаче всичко това се променило, но едва през последните 10 хилядолетия ние сме започнали да водим дневници на своите мисли и чувства. От тогава кометите оставят след себе си нещо повече от газ и прах. Откриваме техните следи в изображения, поеми, въпроси и прозрения. В тази книга ние се впуснахме да преоткрием тези следи, да изследваме настоящите познания за кометите и да поразсъждаваме какво още би било възможно ни за връщането през 1985 г на една от най-блескавите и точни посетителки на Земята Халеевата комета, както и обещаващата поява през 1997 на известната до тогава комета Хейл Боб. Опитахме да разгледаме еволюцията на научните открития и да представим доказателствата за и против кометните теории, които са били отхвърлени, които сега са на мода, и някои, които не са отхвърлени, но не са и на мода. Надяваме се, че сме показали ясно коя от тях каква е, някои идеи и понятия са представени повече отведнъж за поголяма яснота и достъпност за широката публика. Това в никакъв случай не е математическа книга, но съвременната наука е количествена, така че тук там сме включили и малко аритметика. Когато искаме да знаем колко далече се намира нещо, бихме могли да измерим това разстояние в мили, версти или левги. Природата си остава същата независимо от аршина, с който я мерим. Но тъй като така е прието в научния свят, както и повечето държави по света, а също и защото е по-просто, тук ще използваме метричната система. Един метър е дълъг приблизително колкото е един ярд. 1000 метра съставляват 1 километър, което е около 60% от една миля. Ако си представим метъра, разделен на 100 равни части, всяка от тях 1 сантиметр. малко на 2,5 см са един инч. Един микрон е 1 милиона от метъра твърде малко, за да бъде наблюдаван пряко. 10 0 атома един до друг ще изградят верига с дължина 1 микрон. Вашият нокът е с ширина около 10 000 микрона. Или приблизително 1 сантиметр. От съображение за обем и четимост сме включили имената на съвсем малка част от днешните изследователи, които са превърнали този предмет в една от най-вълнуващите области на съвременната наука. Днес те са много повече от общия брой на кометните изследователи от всички предходни поколения. Молим за снисхождение у нези, чието имена сме пропуснали. В случай, че проявява интерес, читателят би могъл да проследи оригиналните научни трудове и да открие имената на тези специалисти, чрез библиографията в края на книгата. В тази библиография сме включили най-популярните книги по астрономия и представителни или представляващи особен интерес трудове от научната литература. Задължени сме на Световната астрономическа общност за щедростта и към нас по време на подготовката на тази книга. Джозеф Феверка от Корнелския университет, Движещата сила зад плановете на САЩ за мисии до астероиди и комети, беше нашият главен технически консултант и редактор, който ни осигури много от астрономическите изображения в тази книга. Благодарни на Андрея Барнет, Мери Рот, Джон Каприлян и Маргарет Дърмът за това, че подпомогнаха осигуряването на тези снимки. Марк Лужбър изпълни няколко изследователски задачи с характерното си усърдие и перфекционизъм. Няколко колеги бяха така любезни да прочитат ранни варианти на книгата и ни помогнаха с ценните си детелни коментари – Луис Уалварес, Марта Ханар, Джозеф Маркъс, Стивън Солтер, Пол Уесман и Доналд К. Йоманс, който изчисли и датите на бъдещите завръщания на халеевата комета. Други, които ни предоставиха експертните си умения, са Джонка, Бранд, Доналд Браунли, Стивън Гуд, Брайан Марсдън, Ричард Мюлер, Маршан Уйгебауер, Рей Нюбърн, Сара Шехнер, Генот, Сденек Секанина, Джа, Джон Сепковски Муа, Юджин Мър Шумейка, Ри Томпсън и Фретво Хуипъл. На всички тях сме дълбоко благодарни. Едно от най-приятните преживявания при написването на тази книга беше срещата ни с Рудса, Фрайтък. Старши научен специалист в научно-технологическия отдел към библиотеката на Конгреса. Нейните познания, ентусиазъм към предмета й и готовността да сподели една цяла съкровищница с илюстрации на комети са отлична атестация за националната ни библиотека. Визуалното съдържание на «Комета» е заслуга най-вече на Джон Ломбърг художник, чието фантазии са вдъхновени от науката. Неговите диаграми, създадени заедно с Саймон Бел и Джейсън Лебел от Бел Production Services, Торонто, Канада, ни представят нужната информация с елегантна лекота. Освен че прегледа черновата, Джон координира и работата на останалите художници по създаването на специално поръчани за тази книга картини. Горди сме да изложим тук произведения на някои от най-добрите астрономически художници в света. Майкъл Карол, Памела Ли, Дон Дейвис. Джон Ломбърг, Дон Диксън, Ан Норша, Уилямка Хартман, Ким Пулър, Казуаки и Вазаки, Рик Стърнбах. Главата, посветена на живота на Едманд Халей, е иллюстрирана с множество изображения, които достигнаха до нас благодарение и на Майкъл Томас от литературна агенция, А.М.Хит, Лондон. Благодарни сме и на Марън Лейла, Кук и така Косозуки съответно за преисторическите животни и древната калиграфия, както и на Доналд К. Йоманс за това, че ни предостави достъп до личната си колекция от изображения на комети. Ръкописът бе експертно направляван през множеството си превъплъщения от Шарли Ардън, на която посвещаваме тази книга, а също и от Уилям Барнет. Илюстрациите в това преработено издание отново се дължат на уникалните умения на Джон Ломбърг. Благодарим и на Пандора Пи и Буги и Маруха Фардж, които по различни начини дадоха своя съществен принос към тази книга. Патриша Паркър, преподавател по сравнителна литература в Университета на Торонто, ни запозна с възможностите за съгласуване на световната кометна литература, с което ни изпрати на шеметно пътешествие. Възползвахме се от забележителната широта и дълбочина на научната общност на Корнелския университет. Патриша Джи от факултета по английски език ни предостави оригинални преводи на множество сведения и литературни позовавания за древни комети, като събра и корпус от талантливи изследователи и преводачи, сред които Ан Бишоп, Милък Дуехи, Майкъл Дълейн, Джим Лебланк, Джина Псаки, Хедър Смит, Карен Свенсън и Сиейюн. Благодарим на Хауърд Камински, Джейсън Епштайн, Робърт Нанси Инглис и Елън Ванук от Хаус. И на Линда Грей от Балантен за ефективната им работа, на Дерек Джонс за помощта при стиловата редакция, на Скот Мередит, Джак Сковил, Джонатан Силвърман, Бил Хас и други от литературна агенция Скот Мередит за услугите, които отидоха отвъд общоприетото при осъществяването на Комета, на Синтия Канел и Морт Янков от литературна агенция Янков и Незбита Слушиец. Благодарности на Дорион Сейгън за подкрепата му. Благодарни сме и на Кел Арден, Дейвид Эйл Уорд, Даниел Бурстин, Франк Бристол, Брайан Диас, Джордж Финли, Андрю Фракмой, Луис Фридман, Алла Гейбриел, Ирвин Грубер, Ани Гуехено, Жан-Мари Гуехено, Теодор Хезбург, П. Де Хингли, Мишел Анри Лепот, Боб Марко, Джеред Мец, Нанси Палмър, Дейвид Пепър, Налу Пири, Джордж Портер, Роа Цедев, Алан Штал, Анди Су, Питър Уолър, Джин Уилсън, Елинор Йорк и Робърт Зент. сетото регистрирано за връщане на Халеевата комета и появата на Хейлбоб, невиждана досега в записаната човешка история, ни изправят лице в лице с големия въпрос на нашето време. Те пристигат точно когато сме станали космическа цивилизация и тъкмо сме разработили средствата за собственото си унищожение. Припомняме си времената, през които на Земята е нямало създания които да се дивят на кометите, и се надяваме поне докато Слънцето е живо, това повече да не се случи тук. Вдигате своите деца на раменете си, за да видят по-добре една комета, и така се присъединявате към цяла върволица от поколения, простираща се далеч отвъд писмената ни памет. И няма нищо по-важно от това да съхраним тази толкова древна и безценна приемственост, Карл Сейган и Андруян. И така, Нью Йорк. 6 август 1985 и 7 ноември 1996 части Природата на кометите Глава 1. Да полетиш в комета. Колко обширно е сътворението. Виждам как планетите се издигаща звездите се устремяват в светлината си. Чия ли е ръката, която ги задвижва? Съизвисяването ми небето се разгръща. Край мен се вихят светове, а аз съм в центъра на това неуморно творение. О! Колко е велик духът ми. Изпитвам превъзходство на тоя нищожен свят, изгубен в безмерното пространство под нозете ми. Край мен лудуват планети, комети разгръщат огнени опашки, за да се завърнат отново след векове, все те е препускащи като коне по космическия хиподром. Каква отеха ми носи тая необетност. Да, създаден е и за мен, от вси страни обгръщаме безкрайност, която аз поглъщам с лекота, бюстав фубер, съм 1839 г. Те са снеговете на отминали времена, древните останки от произхода на Слънчевата система, стайни са мръзнати в междузвездния мрак. Тук са съхранени трилиони обикалящи в орбита снежни преспи и айсберги, деликатно разпръснати около Слънцето. Те обикалят със скоростта, с която малък витлов самолет пори синьото небе на намиращата се далече от тук Земя. Бавното им движение балансира гравитацията на далечното Слънце и в крехкото равновесие между две слаби сили са им нужни милиони години за пълна обиколка около тази жълта светлинка. Тук се намирате на една трета от пътя до най-близката звезда. Или по-скоро, до следващата най-близка звезда, дълбоката непрогледност на тъмното небе край е напълно ясно, че Слънцето е една от звездите. То дори не е най-ярката звезда в небето. Поярки от него са Сириус и Канопус. Ако около звездата, наречена Слънце, обикалят планети, то от тази далечна точка няма и намет за тях. Трилионите носещи се айсберги изпълват огромен обем пространство, а най-близкият от тях е на 3 милиарда километра от тук, колкото разстоянието от Земята до Уран. Айсбергите са многобройни, но пространството, което запълват тази дебела обвивка около Слънцето, е непонятно огромно. Повечето от тях са тук от самото създаване на Слънчевата система, изолирани от безредиците Фонзичушт и враждабен район около нейния център. Освен редките и меки проблесвания на космически лъчи от някоя колапсирала звезда в другия край на Млечния път, тук не се случва нищо. Цари пълно спокойствие, но ето, че нещо все пак се е случило гравитационна намеса, но не от Слънцето или възможните планети около него, а от друга звезда. Тя се е приближила бавно, като дори в най-близката си точка е била все тъй далечна. Вижда се от тук мъждукаща в светло-червено, много погледа от Слънцето. Облакът от Айсберги е бил носен от Слънцето по пътя им през Млечния път. Но другите звезди имат собствени характерни движения и се случва да ни доближат. Така че понякога, както сега, това предизвиква лек гравитационен тътен и облакът потрепва. Тъй като нашият айсберг е свързан толкова слабо с Слънцето, дори леко побутване или подръпване е достатъчно, за да го запрати по нова траектория. Съседните айсберги, които са твърде малки и далечни, за да бъдат наблюдавани, са били повлияни по същия начин и сега са се остремили в различни посоки. Някои са се откъснали от гравитационните окови на Слънцето и сега, свободни от това древно робство, поемат на Одисея из огромното междузвездно пространство. Но за нашия айсберг се разгръща друга съдба. Той е бил поддръпнат по такъв начин, че сега ние падаме в началото бавно, но с нарастваща скорост, все по-надолу и понадолу към светлата точица, около която бавно се върти тази огромна сбирка от малки светове. Представете си, че сте толкова търпеливи и дълголетни като айсберга, на който стоите и имате достатъчно живот и продоволствие за пътуване, което ще продължи хиляди и дори милиони години. Сега падате към ярката жълта звезда. Вашият малък свят и неговите събратя вече си имат име наричат ги комети. Вашата комета, която може би се нарича Хейлбоб, е пратеник от царството на ледовете до вътрешните селения около Слънцето. Тук отвън кометата е само един айсберг. По-късно този айсберг ще е само част от кометата, наречена ядро. Типичното кометно ядро е с размер от няколко километра. Повърхносната му площ е колкото малък град. Ако стоите върху него, ще видите лъкато шещите контури на мобили, изваяни от много тъмен червени каво кафе в лед. На този малък свят няма въздух, няма нищо течно и като изключим вас, няма и нищо живо или поне доколкото можете да видите. През следващите милиони години може да изследвате всяко ъгълче, всяка планина и всеки процеп. При съвършено чистите небеса, докато пред вас не стоят никакви спешни задачи, може да прекарате известно време и в изучаване на великолепието от немигащи ярки звезди, което ви обгръща. Следите ви са дълбоки, защото снегът под краката ви е податлив. Тук там има петънца от пръст, толкова крехки, че ако неблагоразумно стъпите на тях, както в легендарните подвижни пясъци на Земята, ще пропаднете в дълбокия тъмен лед, който се намира на метри под вас. Падането ще е бавно, почти унасящо, защото ускорението, причинено от гравитацията, притегателната сила на кометата, е едва няколко хилядни процента от познатото едно на Земята. На потвърда Земя слабата гравитация може да ви изкуши за безпредседентни атлетически подвизи. Но трябва да сте внимателни. Ако се отласнете прекалено, може да се откъснете от кометата. С нищожни усилия сте способни да отскочите на 30 км в космоса, достигайки апогея на траекторията си след близо седмица. Оттам можете да обхванете с поглед цялата комета, която бавно се върти под вас, докато остави по някаква случайност е почти насочена към Слънцето. Различавате неравната и форма, която е доста далеча от идеалната сфера. Може би се притеснявате, че сте скочили твърде високо и няма да паднете обратно на кометата, а ще продължите завинаги да се носите самотно из космоса. Но скоро откривате, че скоростта ви постепенно намалява и 10 дни след лекия ви отскок вие отново се връщате сред тъмните снегове. В този свят вие притежавате опасна сила. Скала на Слънчевата система – ФИК, Първи. Вътрешната част на Слънчевата система са Слънцето в центъра и орбитите на четирите земеподобни планети – Меркурий, Венера, Земя, Мепча, представени като концентрични кръгове. Отвъд орбитата на Марс се намира облак от малки астероиди, отбелязани тук като точици. Показана е и елиптичната орбита на кометата Енке. Разстоянието от Земята до Слънцето – 150 млн, кма се равнява на една астрономическа единица, а е и също е показано на тази скала. ФИК 2, границите на планетарната част на Слънчевата система, известни днес. Границите на предишната фигура са включен в тази диаграма като малкото квадратче в центъра. Показани са концентричните орбити на Юпитеровите планети Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, както и тази на Плутон, който в края на ХХ е малко поблизо до Слънцето в сравнение с Нептун. Силно елиптичната орбита е на Халеевата комета, която в своя Афелий се намира отвъд орбитата на Нептун. Мащабът на тази диаграма е 100 астрономически единици. ФИК 3) вътрешните краища на облака на Оорт. Планетарната част от Слънчевата система се намира в малкото квадратче в центъра, като е показана силно сплеснатата елиптична орбита на дългопериодна комета. Орбитата на кометата Хейлбок представлява нещо подобно. Точиците обозначават вътрешния край на кометния облак, който може би започва на по-малко от 100 АЕ от Слънцето. Фик, четвърти Слънчевата система в най-величествените си мащаби. Предходните три фигури се побират в точица, твърде малка, за да бъде видяна в центъра на това изображение, където се намират Слънцето и планетите. Огръщайки Слънцето по протежение на 100 000 астрономически единици, се намира огромно сферично сборище от комети, наречен облак на Лорд. Той се простира на половината разстояние до най-близките звезди. Диаграми от Джон Ломбърг, БПС. Тъй като е трудно да направите крачка, без да отскочите в малка параболична траектория, отборните спортове тук биха се осъществявали с забавени движения като играчите щяха да се издигат и въртят в пространството около кометата, подобно на Рояк комари около Грейпфрут. За един бейсболен матч щяха да отиват години, което всъщност е все едно, тъй като разполагате с около милион години време за губене. За това пък основните правила щяха да са нетрадиционни. Събирате сняг в необичайната тъмна снежна топка и слекота я изхвърляте от кометата, за да не се завърне никога повече. Само с един мах на китката, без дори да включвате ръката, сте изстреляли нова комета в нейна собствена дълга траектория на падане към вътрешността на Слънчевата система. Високо над екватора на вашата комета можете леко да хвърлите снежна топка, така че завинаги да се носи над същата точка от повърхността. Можете да си правите цели фигури от отовиснали в пространството обекти, обширни и привидно неподвижни триизмерни композиции, застинали на кометната повърхност. С отминаването на хилядолетията забелязвате, че Жълтата звезда постепенно става все по-ярка, докато не се превърне в най-ярката звезда в небето. Ранният етап от пътешествието ви е бил тегъв, дори ако сте надарени с героиско търпение, и в продължение на няколко милиона години не се е случило почти нищо. Но сега поне виждате по-ясно. Ледената земя под вас почти не се е променила. Пътуването е продължило толкова дълго, че сте успели да различите вариации в разположението и дори в яркостта на множество близки звезди. Сега вашият свят се движи по-бързо, но пък всичко си е все така притихнало, неподвижно, студено, тъмно и неизменно. С времето кометата започва да пресича орбитите на други видове обекти, далеч по големи тела, уловени в същата гравитационна хватка на унази, приканваща ви точица светлина. При близко разминаване вие забележимо се накланяте към тях. Тяхната гравитация е толкова голяма, че те задържат около себе си масивна атмосфера. Докато вашата комета е тъй незначителна, че всяко освободено облаче газ изчезва в космоса почти на мига. Около гигантските газови планети с техните многоцветни облаци има цял кортеж от помалки светове без въздух, някои от тях съставени от лед и много посродни с кометите от огромното кълбо от водород което сега изпълва небето ви. Вече усещате чувствително увеличение на топлината от Слънцето. Кометата също го долавя. Малки петна от снят стават неспокойни, рохкави, нестабилни. Над тях се издигат зранца пръст. Предвид незначителната гравитация не е изненадващо, че дори и най-слабите стройки газ изхвърлят в небето късчета лети и пръст. Силна струя от Земята изстрелва над вас цял фонтан от фини частици. Ледените кристалчета красиво проблясват на светлината от Слънцето. Скоро Земята се покрива с лек снежец. Остремени напред, все по-близо до Слънцето, чийто диск вече се вижда, тези газови струи стават все по-чести. При едно от отлъскванията си нагоре виждате истински гейзер, изригнал от Земята. Заобикаляте го отдалече, но той ви напомня за нестабилността и буквалната летивост на този миниатюрен свят. Далече в открития космос, авангърдът на колоните от кристали е ответ назад от някаква невидима сила. Постепенно кометното ядро, върху което летите, се обгръща с облак от прахови частици, ледени кристали и газ, а за два лека полека се оформя огромна, но изящна опешка. Ако сте застанали на твърда земя, далече от нестабилните ледове, които създават гейзерите, все още сте в състояние да видите сравнително ясно небе и да проследите движението си спрямо звездите. При изригването на големите строи усещате Земята да се размества. Тук-там ледът се е пропукал или пропаднал, разкривайки пъстра поредица от пластове с различен цвят и тъмнина исторически архив на изграждането на кометата от междузвездни отломки преди милиарди години. Гледайки звездите, забелязвате, че светът ви отскача в обратната посока с всяко ново изригване. Фонтаните от фини частици хвърлят пъстри сенки върху земята и сега те са толкова много, макар и повечето все още са скромни размери, че изпъстрят цялото поле от тъмен лед. Фините ледени зранца се изпаряват само за няколко мига, загрети от все постраховитата слънчева светлина и само тъмните зранца в тях остават в твърдо състояние. Пред очите ви кометата бива преобразувана в газ, който си я е тайнствено, осветен от слънчевите лъчи. Осъзнавате, че опашката не е само една, а няколко. Има няколко прави сини опашки от газ и извити жълти опашки от прах. В каквато и посока да се изстрелват строите в началото, една невидима ръка ги отмята далече от слънцето. Докато гейзерите изибват и затихват, а строите им се извиват от въртенето на кометата, в небето над вас се разгръща истинска феерия. Но всичко това се отнята неумолимо от невидими сили, натиска на светлината и вятъра от слънцето. Слънчевият вятър всякаше на пресеколки. За постепенно разцъфващите опашки се формират, сливат, разделят и разсейват, а възли с по-голяма яркост рязко се ускоряват и после се забавят към подветренната страна. Докато откъм на ветрената страна слоеве от газ и фини частици се оформят в сложни и изящни воали, които се изменят всеки миг. Сякаш сте попаднали в страната на приказките и нейната красота за малко ви кара да забравите колко опасна е станала тя. Поради изпаряването на толкова много лед, земята около изтощените струи е станала сипкава, фина и крехка, често само мрежа от фини частици, слепени преди милиарди години. Скоро снежните хълмове, които в продължение на еони са устоявали на настойчивата слънчева светлина, започват да показват признаци на неспокойствие. На е някакво вътрешно раздвижване. Земята се изкорубва, малки облачета газ излитат в космоса и после едновременно излигват множество гейзери. Вече никъде по цялата повърхност на това кометно ядро няма сигурно обежище за вас. Кометата се е пробудила от своя транс, изпадайки в необуздано безумие. По-късно, когато преминете край Слънцето и се оттеглите в междузвездната нощ, кометата ще изгуби своята опашка и отново ще утихне. Но някой ден орбитата и наново ще я отведе във вътрешността на Слънчевата система. Може би след милиони години при някое следващо преминаване през Слънцето повърхността и ще е по-безопасна, тъй като външните и слоеве лед вече ще са се изпарили и ще е останала само тъмна скалиста маса. След множество преминавания кометата става по-слабо активна, с по-малко гейзери и вече не толкова зрелищна опашка. С устояването си кометите се окротяват. Но сега се намирате на млада комета и нейните завихрени гейзери изпълват небето с прах. Първото преминаване винаги е най-опасното. Остремени сте все поблизо до Слънцето и макар небето над вас да е непрогледно от облаци, температурата се покачва. Но отгръщащата ви мъгла е от фини ярки частици, която разсейва Слънчевата светлина, също и я отразява обратно в космоса, а изпаряването на леда използва енергия, която иначе би се превърнала в топлина. Ако не беше тази защита, кометното ядро и самите вие щяхте да станете опасно горещи. Сега заобикаляте слънцето, носейки се стремително през тази ковърна зона. Никога досега не сте се движили толкова бързо. Земята скърца и се огъва, нови фонтани изигват с огромна сила. Окривате се в засенчената основа на ледена могила, чиято обърната към слънцето страна се рони. Изпарява и изстрелва части от себе си в космоса. Но постепенно активността затихва и небето до някъде се прояснява. Преди Слънцето е било напред, а сега вече е зад вас, от другата страна на кометното ядро. През пролока в обгръщащата ви мъгла виждате, че преминавате край малък син свят с бели облаци и една единствена усеяна с кратери Луна. Това е Земята през една непозната епоха. Там може би има създания, които ще съзрат това видение в своето небе, ще отбележат неговите сиени жълти и сини опешки, отвявани от слънчевия вятър. И сложните шарки на изхвърляние в космоса фин прах и ще се зачудят какво ли означава това. Някои дори може да се запитат какво е това. Удивително е колко близо преминавате и ви се струва, че рано или късно някоя комета ще налети право на тази малка планета. Земята би оцеляла след подобен сблъсък, разбира се, макар и с леки промени, които биха довели до изчезването на някои видове и подпомагането на други. Но кометата не би оцеляла. Тя ще пада все по-дълбоко в тази атмосфера, от ядрото и ще се откъсват огромни парчета и пламъци ще проникнат през пукнатините във вътрешността възможно е от кометата да оцелее достатъчно, за да предизвика мощна експлозия, изравяйки огромна дубка в земята и изхвърляйки облак прах от повърхността. Но самата комета с всичкия и лед ще се изпари. От нея ще останат само фини тъмни песъчинки, разпръснати като съчми върху тази чужда земя. Вие обаче се утешавате, че сблъсъкът с друг свят е твърде малко вероятен. При това завъртане около Слънцето поне няма да се ударите в нищо поедро от случайни прашинки между планетен прах от минали комети, оставили частици от себе си в препускането си през огненото царство. Хвърляте последен поглед към синия свят и пожелавате на обитателите му с полука. Техните небеса може би ще им се сторят пусти и безрадостни, след като кометата ви отпътува. Вие обаче изпитвате облегчение, че сте по-или обратно, далече от смъртоносната топлина и светлина, отправени към спокойния студен мрак, където, ако не бъдат случайно тласнати от преминаваща звезда или облак от прах, кометите могат да живеят вечно. В това пътешествие назад дългите прекрасни опашки вече са пред вас и сега сте обърнати гърбом към слънчевия вятър. Глава 2. Знамение. Ако щом дойдеш, гинат принцова мнозина. Комети, Идат всеки ден и се задържат по година. Самуел Джонсън. Писма до ГЖА, ТРА и Краткола. 6 октомври 1783 г. това общо описание би следвало да е единодушно. Кометата е необичайна звезда с необикновен облик, която видимо влече огън, строящ около нея. Сенека, естествено научни въпроси. Книга 7. Комети. От милион. А може би и повече години хора наблюдават и се дивят на величието на кометите, които периодично озаряват земното небе. Впечатяващи комети, видими с просто око, са се появявали средно веднъж на десетилетие, по няколко пъти в един човешки живот. Сто хиляди пъти, откакто има хора на Земята, пред ни трябва да са наблюдавали разсеяна на ивица светлина, която с всяка следваща нощ те е ставала все поярка. Докато понякога надминавала и най-ярките звезди, а после, през следващите седмици или месеци бавно се изгубвавал поглед. 100 000 появявания, и все пак не разполагаме дори с едно конкретно сведение за комета порано последните 3-4 хилядолетия. В този смисъл, както и в много други, ние сме вид, страдащ от амнезия. Отчуждени сме от своето минало. Можем само да гадаем какво ли са си мислили нашите предци, когато обичайната непоклатимост на небесата е билата изрелищно накърнявана. През повечето време хората са се радвали надалече поблизка връзка с небето, отколкото ние сега. Може би днес знаем много повече от тях тогава за онова, което в действителност се намира там горе, но те в много по голяма степен са били част от него. Те са спели сред звездите. Очаквали се небето да им посочи кога да лагеруват и кога да продължат нататък, кога да очакват мигриращия дивач, а след него дъждовете изкуваващия студ. Те справо са следили небето, сякаш животът им е зависал от това, но също и защото то е било загадка, чиято сложна красота ги е вълнувала. Те запълвали небесата с хипотези, обяснения и метафори, които наричаме митове. Появата на ярка комета е повтарящо се явление, над което да се дивят и разсъждават, и така кометите са ни тласнали поне малко напред, докато сме проправили пътя на знанието си. Кометите са били нещо като психологически проективен тест, нещо напълно непознато, което трябва да опишете на обикновен език. Заирското племет чи нарича кометите, дългоко си звезди, а думата комета, която звучи еднакво на повечето днешни езици, идва от гръцката дума за коса. Кометата предполагала разпуснати коси, за китайците кометите били «звезди метли». В други култури ги наричат «опашати» или «дългопери звезди». Учените днес все още описват кометите с «опашки». За народа Тонга кометите са «звезди от прах», което е много по-близо до истината. Аттеките ги виждали като «димящи звезди». А племето Бантука Вирунду смята, че всички кометни появи са за връщането на една и съща комета, съществува само една комета, а вори, унази страховитата с хулата. Трудно било появата на комета да не се приеме лично. Почти всички го правили. Тази склонност, всяка поява да се разглежда като телеграма от боговете до местното население, е залегнала във всяко сведение за комета Чак до 16, рядко се случва толкова различни култури от целия свят да са толкова единодушни. В историята на света повече общества са били застъпници на кръвосмешението и убийството на новородени, отколкото унези, които са смятали кометите за безобидни или дори неутрални. Навсякъде по земята с някои малки изключения кометите били смятани за предвестници на нежелани промени, злощастие и беди. Това го знае ли всички? В своите митове африканските племена може би се запазили нещо от първоначалните представи за кометите. За Масаите от Източна Африка кометата означавала Глад, за Зулусите от Южна Африка – война, за Нивирийското племе – ЕГАП епидемия, за Заирското племе – Джага, конкретно Едрашарка, а за техните съседи – племето Луба – смъртна предводител. Народът, кунг от Горно Мурамба в днешна Намибия бил сам в своя оптимизъм, възприемайки кометите като гаранти за подобри времена. Тази толкова необичайна радостна интерпретация ви кара да се запитате кои са тези: кунг, обозначаващ тракащия звук, който издавате с докосване на езика в непцето си, докато произнасяте звука к. Нужни са известни упражнения. Това е народ от ловци и събирачи с богата култура, поблизка до дългосрочната човешка норма, отколкото почти всяка друга култура днес. Може би ще се зачудите дали кунт не са знаели нещо за природата или за себе си, което останалите сме забравили. По въпроса за кометите в литературата преобладава униние. С една неизменна меланхолия откриваме, че бедите винаги са били нещо обичайно и че всяка комета по всяко време, гледана от всяка точка на Земята, може да бъде държана отговорна за някоя трагедия. Тази връзка на кометите с незгодите е направена още в най-ранното достигнало до нас сведение за комета, една китайска сентенция от 15 та Пр. Хр. Когато Дзия е екзекутира своите верни съветници, се появи комета. Тези думи, свързващи официалното вероумство и убийството с първите начинки на астрономията, са написани два века преди раждането на Моисей. 300 години по-късно друг автор отбелязва. Когато Уан започна наказателна война срещу Джоу, се появи комета опашка, насочена към народа на Ин. Иняните явно били загазили, но докато почти всички били единодушни, че кометите носят бедствия, то съществували разногласия по отношение на това, какво трябва да правим, щом видим комета. В Разширяване на пролетните и есенните хроники, над Зоо написана между 400 и 250 г, пр. хр. Има запис, озаглавен, и Ендзо спорва използването на молитви за избягване на бедствия от комета. През година, пр, хр, комета се появи в царството на Ци. Царят повели на своите министри да се молят на небесата. И го разубеди с думите, безполезно е, това е само завода. Дали небесата ще ви пратят бедствие или благоденствие, вече е предначертано и няма да се промени. Как бихте могли да очаквате молитвата да промени нещо? Кометата е като метла, тя е сигнал за измитането на злото. Ако не сте сторили зло, защо вие да се молите? А ако сте сторили зло, то молитвите няма да откумят бедствието. Делото на министрите на молитвата няма да промени съдбата. Царят остана удоволен от чутото и отмени молитвите. Преглед на ранната история на кометните наблюдения ни оставя с впечатлението, че в продължение почти на хиляда години всички освен китайците са си рано. Между 1400 пр. х. и 100 ар, китайците са отбелязали поне 338 отделни появявания на комети. От 240 ар пр. х. Насам те са пропуснали само едно появяване на халеевата комета това през 164 г. пр. х. Техните съседи, корейците и японците, също са направили някои ценни, но далече по редки наблюдения. На запад чак до 15 няма сведения за нищо, което да се доближава до системно наблюдение на комети. През 70-те години на ХХВ, разкопките на гробница номер 3, край Чаншал разкриват най-впечатляващия пример за китайското превъзходство в тази област, иллюстриран учебник с формите на кометите, изрисувани върху Коприна. Част от по труд за облаците, миражите, хаото и небесната дъга, той е съставен около 300 Ар, пр, хр. С него са изобразени 29 комети, които са класифицирани според своя външен вид и конкретното бедствие, което предсказват. Тук са дадени 18 от общо 25 различни имена за комети в китайския език. Комета с 4 опашки веща е «Болест на света», с 3 опашки – «Бедствие в държавата». Комета с 2 опашки, извити надясно, обещава «Малка война», макар че поне, рекотата ще е изобилна. За колко време се съставя каталог с 29 отделни кометни форми? При 338 отделни наблюдения, записани в продължение на 3000 години в оцелелите китайски хроники, средното откривателско темпо е около една видима с просто око ярка комета на десетилетие, не твърде далеча от сегашните стойности. Ако всяка от 29-те форми се появява еднакво често, ще трябва да чакате 29-ха еднакво 290 години, за да ги видите всичките. Но някои кометни форми са много поредки от други. Така, ако всяка описана форма съответства на различна комета, мавандуйският атлас трябва да се опира на поранна неотклонна традиция на системни наблюдения, предхождаща го с много векове, вероятно дори с хилядолетия. Съответно тази прекрасна традиция за регистриране на кометни форми би трябвало да датира от 1500 пр., хр., или дори още по-рано. Така най-ранните писмени и графични сведения за комети се проследяват поне до същата епоха. Вероятно по това време вниманието е било привлечено от някоя твърде необичайна комета. Възхитата ни от мъвандуйската куприна става още по-голяма, щом вземем под внимание и самите описания, които поне в общи линии съответстват в няколко едри штриха на днешните фотографии на комети. Тези наблюдатели са рисували каквото са виждали. Достатъчно е само да сравним направените от тях изображения с европейската дърворезба на кометата от 1528, в ж. фиг. 6. За да оценим здравомислието им, никакви дракони, дяволи или средства за мъчение. Само комети. При прегледа на дълговечната китайска задълбоченост по отношение на кометите си спомняме за една друга област, в която китайците също са били водещи изобретяването на фуерверките. Дали древните китайци не са създали тези небесни ракети, за да красят небесата по време на дългите и тягостни промеждутаци без комети? Дори тогава да е нямало връзка между ракетите и кометите, днес тя определено съществува в Ж. Глава 6 и 18 Древните китайци са съставили пространен, прецизен и подробен архив със сведения за наблюдавани комети. В техните каталози са описани стотици появи на комети с много от следните данни и дата, вид на кометата, съзвездие, в което е забелязана за пръв път, траектория, цвят, видима дължина и време до нейното изчезване. Понякога те са регистрирали и ежедневните промени в дължината на кометната опашка. И въпреки всичко, са нямали и най-малка представа за естеството на кометите. Последното е изцяло постижение на Запада, макар и последвало доста по-късно. Западната кометна астрономия преди Ренесанса е хроника на спорадични пристъпи на яснота най веча в Иония, Атина и Рим на фона на далече по трайното и съобхватно униние на невежеството, суеверието и заблудата. Най-ранните недвусмислени препратки към комети на Запад идват от днешен Ирак. Малкото оцелели фрагменти от Вавилон ни напомнят за техните африкански и китайски съответствия. Ето нещо от времето на Новоходонос рай от 12 в Пр. Хр. Щом комета достигне пътя на слънцето, гамба ще бъде понижен и дважди ще настане смут. Малък повелител на човешки съдбини. Есенни орхидеи, пастроцветен лес пред залата живот разстилат. Листа зелени, бели цветове. Опияния на ситен, от всеки идат прелестни деца. Защото тогава, господа Лю, е та тага горчива. Есени орхидеи, отрупани с цвят. Листа зелени, пурпурно стъбло. Изпълнена е залата с красиви хора. Към мен внезапен поглед настойчив. Без дума той дойде, отиде си без богом. Възседнал вихара, флаг облачен развял. Безмерна мъка се разделите в живота. Безмерна радост носят новите другари. Одежди от лотос, колан от бусилек. Внезапно дойде, приплено си тръгна. Селенията Божи и самовечерни покои. Кого ти край облачния прак. Със своята жена се потопи във вира на Съюза. Косата и под слънце изсуши. Небето оглеждам за лика красив защо го няма още. С лице обветрено, неясно, гласа си извисявам в песен. Постилка от пера пълнови, от синьото рибърче флаг. Искачи се на деветото небе, утеши кометата. Сграбчи дългия си меч, децата брани и изхранва. Само, господарят мой ще донесе на всички правда. Чуюли, ГПР, Хр хъръ. Чуюан, държавник и един от най-обичаните древни поети на Китай. Се самоубил в изгнание, като се удавил в река. Всяка година на 5 май в Китай и до ден днешен хвърлят в реката специално приготвено рис като символичен жест, за да не оглузгат рибите тялото му. В тази поема кометата е както метафора за изгубен любим, така и връзка с премъдрия и състрадателен бог. Много от тези нагледнеуместни образи като «Фуак Кобъчен» или «От синьото рибърче» са алюзии с многобройните китайски названия за кометите. Понижаването на ганба е лоша новина, в това може да сте сигурни. А понякога, както е в това сведение от същото време и място, знаменията са благоприятни. Щом звездан Иогре е съдневен светлик, щом извия си на опашка подобно на Скорпион, това е щастиво знамение не за господаря на дома, а за цялата страна. Комета, която е достатъчно ярка, за да се вижда през деня, трябва да се е доближила много близо до Земята или до Слънцето. Фик! Пети – китайска кометна калиграфия. Превод – звезда Мейтуа. Калиграфия на такако Сузуки. Хроника на световните промени. Кометите са вероумни звезди. С всяка тяхна поява от юг се случва нещо, което помните старото и установява новото. Също, когато се появяват комети, умират китове. По времето на Сун, Ци, а по-късно и през Цин, когато комета се е появявала в съзвездието Голямата мечка, всички войници са умирали в хаос. Когато комета се появи при полярната звезда, императорът бива сменен. Ако се появи в края на голямата мечка, навсякъде започват бунтове и войната продължава няколко години. Ако пък кометата се появи вътре в четири принц ръководи императора. Златото и драгоценните камъни изгубват стойността си. Друго обяснение – негодници вредят на благородниците. Появяват се предводители, които причиняват безредици. Министри заговорничат да се разбунтуват срещу императора. Когато комета се движи на север, но с учи на юг, в страната има голямо бедствие. Западните съседи нахлуват, а покъсно има наводнения. Когато комета се движи на изток и с учи на запад, на изток има възстания. Когато комета се появи в съзвездието от Дева, някъде стават наводнения и има голям глад. Хората се ядат един друг. Ако кометата се появи в съзвездието Скорпион, има възстания, а императорът в своя дворец и има много тревоги. Цената на Ориза се покачва. Хора се преселват. Посевите са нападнати от напасти. Когато кометата се появи в съзвездието Андромеда, има наводнения и преселвания на хора. Мнозина се бунтуват и страната се разкъсва от гражданска война. Когато кометата се появи в съзвездието Риби, първо има суша, а после наводнения. Оризът е скъп, домашните животни умират и армията е поразена от епидемия. Штом комета премина през съзвездието, бикна сред двойния месец, се пролива кръв, трупове осейват земята. До три години императорът умира и страната е в хаос. Штом комета се появи в Орион, има големи въстания. Принцове и министри заговорничат да изместят императора. Императорът има много тревоги, ужасите на войната са навсякъде щом комета се появи в съзвездието Хидра, има война и заговор срещу императора. Рибата и султа по-скъпват. императорът умира, оризът също става скъп, страната остава без император, хората намръзват живота и дори не желаят да говорят за него. Хроника на световните промени – Личун Фън, 602 Г – поразителна е увереността на тези древни астрологически твърдения. Не съществуват никакви допускания за вероятност или неопределеност, нито каквото и да било любопитство. Не откриваме никакъв сблъсък между противоречащи си хипотези, да не говорим за апелиране към наблюдения, които да разрешат въпроса. Науката все още не е била измислена. В произведенията на Диодор от Сицилия, ОК, 60 Г, Пр, Хр, и Лучияна и Сенека от Рим, ОК, 4 Г, Пр, Хр. 65 г. съществуват непреки свидетелства, а може би е било само мълва, че египтяните и вавилонците имали разработени научни разбирания за кометите. Диодор пише, в резултат от дългите си наблюдения те, египтяните, са способни да предсказват земетресения и наводнения, появата на комети и всички от тези неща, които за обикновения човек са необясними. Ежегодните разливи в долината на Нил били добре известни и на древните египтяни. От странното поведение на животните е възможно, както са демонстрирали съвременните китайци, да се предскаже земетресение достатъчно рано, за да бъдат спасени много хора. Но правилното предсказване на появата на комета е далече по-трудно. Възможно е някой просто да е научкал. Се нека дава сведение, че според Вавилонците кометите били тела, подобни на планетите. Няма допълнителни обяснения, знаем че египтяните и вавилонците имат съществен принос в математиката. И все пак Гърция била тази, която през ВИВ, ПР, ХР, обърнала гръб на свръхестественото и основала радикално ново средство за изразяване на луката. ФИК 6. Дори и през 1528 в европейските разбирания за кометите присъства ясно изразен елемент на халюциниране. На тази дърворезба на комета от същата година е изобразена смесица от отрязани глави и различни военни атрибути. Картината е създадена по описание на тази комета от Амбрус Паре. По Амеде, Гиман Светът на кометите, Париж, 1877. Фик, 7, част от първия в света лас на кометите, Мавандуйската куприна, ОК, 300 Г, Пр, Хр. Уан Уол, Мауан Тиън, УНти, Чи, Сачан, Са Чан, не, и, джунг, кай, ин, шо, и, Ма Уънг, Тюинъп Цао, Ро Шо Чунг, Туху и 2, ту. Стра, 1. Пекин, Уънг, Ло 1978. Всичко, което знаем за откривателите на този нов начин на мислене, идва до нас от втора ръка. Демокрит, Руден около 460г, Пр, Хр и вероятно доживял до дълбока старост, е написал поне 70 труда, всичките унищожени или изгубени. Сведенията ни за него достигат до нас най-вече чрез Аристотел, Г. Пр. Хр., който хранал към Демокрит огромна почет, макар на практика да бил съгласен с всичко, което е казал. Така научаваме, че според Демокрит кометите се създавали, когато една звезда преминала твърде близо край друга. Не е ясно дали за Аристотел кометите били реални небесни тела, както смятали Питагорейците. Повероятно е да ги е смятал за чиста оптическа иллюзия. Аристотел вярвал, че е способен да обори тази хипотеза, тъй като по негово време Юпитър бил доближил звезда от съзвездието Близнаци, без да се създаде комета. Но Аристотел не знаел, че звездата всъщност се намира на светлини години зад планетата и те са се разминали на «близко» разстояние единствено от наша гледна точка. В твърдението си Аристотел обаче се позовавал на наблюдението, а не на митовете или традиционните възгледи. Този дебат вече бил научен. Аристотел имал и други основания да вярва, че кометите не биха могли да живеят сред планетите, като съображенията му отново били отчасти основани на наблюдения. Той очерта устройна научна хипотеза, гласеща горе-долу следното, зодиаката последователността от съзвездия, много от които наречени на животни, през която в продължение на месеци и години се придвижват планетите, Слънцето и Луната. На дневна светлина не виждате съзвездието, в което се намира Слънцето, разбира се, но можете да го определите при вечер или при зори, ако разполагате звездна карта. Зодиакът обикаля цялото небе потъгъл спрямо хоризонта. Доколкото се знаели нашите предци, планетите, Луната и Слънцето вероятно в продължение на човешкия живот биха могли да преминат през всяко небесно съзвездие. Тъй като това не се случва, значи всички планети би трябвало да са разположени приблизително в една равнина. За разлика от тях кометите понякога са наблюдавани в рамките на зодиака, а друг път далече извън него. Нещо повече те изменят формата си само за няколко дни пред очите на наблюдателя. Затова кометите би трябвало да нямат нищо общо с планетите. Те би трябвало да са субонарни, т.е. да се намират под Луната, вътре в земната атмосфера. Според Аристотел Луната е най-далечният край на атмосферата. Изводът е ясен, кометите били метеорологично явление. Макар порано около този възглед да имало известни дебати, той се задържал в продължение на цели две хилядолетия. Цялата Аристотелова астрономия се основавала на дълбокото му убеждение, че небесата били неизменни и неподласни на външно влияние. Той вярвал, че Земята е абсолютно неподвижна в пространството като закована. Долната част на атмосферата очевидно била неподвижна заедно с Земята. Но горната и част трябвало да споделя въртенето на небето. Представете си сега издишването на горещ сов газ от земята, например от някоя пукнатина, процъп или вулкан. Този газ ще се издигне и щом достигне небето, ще се загрее от слънцето, като според Аристотел ще избухне в пламъци. Но тъй като горещият газ вече е достигнал Небесното царство, то сега той би трябвало да се движи заедно с звездите и планетите. Това било Ористотеловото обяснение на кометите, и предвид ограничените научни познания по негово време то съвсем не било глупаво. Той смятал, че Северното сияние и дори падащите звезди били примери от същото естество съдържимо от земните недра, издигащо се към звездите. Според него кометите оцелявали, докато всичкият им газ не избухнал в пламъци. Новите комети се дължали на нови издишвания на газ. Съществувал баланс, или стабилно състояние, между създаването и унищожаването на видимите комети все още централна идея в възхващанията за тях. Аристотел настоявал, че кометите са толкова малко, тъй като повечето запалими, изпускани от земята, участвали в създаването на непрекъснатата огнена ивица, наречена Млечен път. Затова пък Демокрит заключил, че Млечният път е съставен от огромен брой звезди толкова далечни, че не сме в състояние да ги видим по което е самата истина. В основата на научните аргументи на Аристотел стояла една полурелигиозна доктрина. Той бил принуден да изнамери земен източник за кометите, тъй като ги бил изключил от своите неизменни небеса, провъзгласявайки, че нови небесни тела не могат да се раждат, нито стари да умират. Настояването че небесата са извечни и неизменни, е най-влиятелната грешка в историята на астрономията, довела до съществено отклонение от реалността, което продължило близо две летия. Не можем обаче да виним изцяло Аристотел за това, че поколения след него единодушно и безпрекословно са приемали неговото мнение. Сенека, роден в Кордоба, Испания, в заможно и прочуто семейство, бил съвременник на Исус, макар двамата да не са се срещали. Брат му обаче познавал Свети Павел, като младеж се нека заминал за Рим, за да изучава граматика, риторика, право и философия. Той се радвал на сериозна репутация като писател и оратор до своята 41 годишнина, когато бил прокоден от Корсика за това, че спал с сестрата на Калигула. Предвид склонността на този император към жестокост, наказанието било твърде леко. Сенека прекарал своето изгнание, като пишел и изучавал философия и естествени науки, сред които най-силно го интересувал астрономията. На 49 години той бил повикан обратно в Рим, за да преподава. Като учител той имал смесен успех, единствен ученик, бъдещият император Нерон. Когато на 70-годишна възраст Нерон получил пурпурната тога, Сенека станал политически съветник на императора и вътрешен министр. През следващите 8 години Сенека и Секста, Афрани и Бур, командирът на преторианската гвардия, управлявали Римската империя. По всичко личи, че се управлявали добре, като въвели фискални и правни реформи и до някъде облегчили теглото на робите. Но Нерон става все по кираничен Бур починал вероятно жертва на нечестна игра и политическата сила на Сенека залинила. Той се оттегли от обществения живот и написал някои от най-прочутите си трудове. Докато на 65-годишна възраст не получил императорска заповед да извърши самоубийство заради предполагаемото си участие в заговор срещу империята и си отишъл храбро и достойно. Сенека ни е оставил трудове на всевъзможни теми, но в случая ни интересуват най-вече неговите, естествено научни въпроси, написани през последните години от живота му. Седмата книга от поредицата е озаглавена. Комети, и в нея той разглежда въпроса пространно, опълчвайки с известен успех срещу Аристотел. Сенека твърди, че кометите не биха могли да бъдат атмосферни смущения, те се движат с тържествена регулярност и не се разсъйват от вятъра. Затова, аз не смятам, че кометата е само внезапен огън, а е сред вечните творения на природата. Отхвърляйки твърденията на Аристотел, че кометите не биха могли да са планети, тъй като не се вписват в зодиака, се нека пита като слаб от на книгата на Йов. Кой поставя един предел за планетите? Кой ограничава божествените творения до едно тясно пространство? Планетите имат орбити, които се различават една от друга. Защо тогава да няма други звезди, по или по свой собствен път, далече от техния? Каква е предката в някоя или друга част на небето да няма друг проход? На възражението, че звездите се виждат през кометите, така че кометите би трябвало да са безплътни и облакоподобни. Сенека отговаря правилно, че прозрачността се отнася единствено за опашката, но не и непременно за главата. Един от най-пленителните пасажи е изложението и критиката на Сенека към възгледа на някой си Аполони от Миндус, иначе неизвестен гръцки учен от хр. Много комети са планети, самостоятелно небесно тяло, Подобно на Слънцето и Луната. Той има ясна форма, която не е ограничена до диск, а е разтеглена и удължена. Кометата прорезва горните слоеве на Вселената и най-сетне става видима, когато достигне най-низката точка от своята орбита. Кометите са много и разнообразни различни по размер, но също и по цвят. Някои са кървави и заплашителни те носят предзнаменование за наближаващи кръвопролития. Други намаляват и увеличават светлината си, също като другите звезди, планетите, които са поярки и големи, когато се спускат, защото се виждат от по поблизка позиция, а са помалки и бледи, когато се оттеглят, защото се отдалечават от нас. Като изключим свързването на кометите с предзнаменования, възгледите на Аполонии, които се нека споделя и разширява, изглеждат смайващо съвременни. Комети, изказът на Сенека е толкова директен, че гласът му буквално зазвуча в главата ви. Ние можем единствено да изследваме тези неща, казва той, и да опипваме в мрака с хипотези, без да сме сигурни, че ще открием истината, но не и без надежда. Той продължава, много неща, които са неизвестни за нас, ще бъдат разкрити от идните поколения. Много открития са запазени за времена, които те първа предстоят. Природата не разкрива своите тайни веднъж завинаги. Ние вярваме, че сме нейните посветени, а всъщност се намираме едва в предверията и аж яещите се в предверията на храма намалявали. Се нека скърби за нещо, което по негово време изглеждало като отслабване на интереса към философията. Съответно толкова малко е открито от обектите, които древните са изследвали частично, че много от нещата, които са били открити, сега вече се забравят. Той основателно долави нарастваща интелектуална апатия в своя свят. Неговото упование е в разума, решимостта да му да избира между альтернативите въз основа на обективни доказателства, остро контрастира с подхода на следващото поколение, например на Лукиан, собствения племенник на Сенека, който пише, «Небесата сякаш пламнаха, искащи факли проязваха във всички посоки дълбините на простора, комета». Тази страховита звезда, отхвърлила силите на Земята, размията ужасяващите си коси. Или да разгледаме възгледа на един съвременник на Сенека, естествени каплини и стари. Страховита звезда е кометата, при това трудна за умилостивяване, както стана ясно от последните граждански смутове, когато консул беше Октавии, за втори път през войната на Помпей и Цезар, и по наше време, когато след отравянето на Клавди и Цезар империята бе оставена на Домициан, през чието управление се появи и ярка комета. Океани и плини са били полахът на бъдещето. Йосиф Флавии в своята История на юдейския народ споменава, че меч, надвиснал над Йерусалим в продължение на цяла година, предсказвайки унищожението на града при управлението на император Веспасиан. Това вероятно е препратка към появата на Халеевата комета през 66 г. Но как би могло природно тяло да виси над един град цяла година? Земята се върти, кометата би изгрявала и залязвала заедно с звездите и определено не би могла да бъде описана като надвиснала, над което и да било място от земната повърхност. Метеорите се стрелват в небето само за миг, планетите не могат да изглеждат като меч, северното сияние е твърде далече на север и дори изкуствен спътник не би могъл да увисне над Ярусалим, който не се намира на екватора. Изключвайки вероятността за чудо, наред с други неща от хрониките му, висящият меч на Йосиф Флави, който не е споменат от никой друг хроникюр по това време, би трябвало да се разглежда твърде скептично. Сповяхването на класическото познание през вековете, триумфът на Суеверията е символизиран от смъртта на двама императори. За кометата от 79 г. се казвало, че предвещава смъртта на император Веспасиан който вече си бил имал вземане-даване с кометни предзнаменования. Въпреки безсрамното си възползване от божествените знамения с цело оправдаване и утвърждаване на своето завземане на имперския престол, в този случай Веспасиан е изразил изрази здравословен скептицизъм – тази дългоко съзвезда не предсказва зло за мен, а поскоро заплъшва партския император негов отколешен враг – той е този с косата пояснява Веспасиан – аз съм плешив. Скептицизмът му обаче не го спасил и той умлял същата година. През ранното средновековие свързването на кометите с смъртта на царски особи вече било толкова дълбоко вкоренено, че когато някой владетел умрял, а в небето не било наблюдавано нищо, какъвто е случаят с Каро Велики през 814 г. Всеобщото убеждение било, че небесата отново са били споходени в огнен братеник, само че не видим новата комета на царя. Ако се заровите в дискусиите около комети през цялото Средновековие, не ще откриете ни една, която дори да се доближава до разсъжденията на демокрит, Аполони, Аристота или Сенека. В средновековните трактати са изпълнени с гадания и поличби, знамения и кръв, мистицизъм и суеверие, като почти никъде няма да срещнете дори загът над възгледа, че кометите може би са просто част от природата, а не предупреждение към непокорните. Дори историкът Исидор, епископ на Севиля, който осъжда астрологията и астролозите, е смятал, че кометите предвещавали откровения, войни и мор. Повече от хилядолетие нямало и едно различно мнение, като дори опитите за чисто фактическо твърдение като това на беда достопочтени, че кометите никога не се наблюдават в западното небе били изцяло погрешни дори когато ставало въпрос за чисто наблюдение. Фик! 8. Гравюра върху дърво от Нюрнберг на кометата от 1556 и съпроводилото я за в Константинопол. Из Нюрнбергски хроники, Затова, когато най-сетне настъпили Ренесансът и просвещението, се появила нова порода учени, които били склонни да хвърлят върху църквата вината за цялото това суеверие и невежество както по отношение на кометите, така и за много други неща. Каликс 3 бил Борджия, роден в Испания и неопетнен от скандали, който през 1455 на 77 годишна възраст бил провъзгласен за папа. Към края на живота си, той бил обсебен от идеята да си върне Константинопол от турците във време, когато сблъсъкът на идеологии е бил също толкова остър и тесноград, както между капитализма и комунизма в наши дни. А всяка страна оповестявала неизбежността на своята победа, оповавайки се на единствения истински бог. Фик, девети, кометата от 1066 според изображението и върху върхоглоблена от Байо, завършен скоро след това появяване. Кралят на Англия Харот, който скоро ще бъде свален от престола си от норманските нашественици, се колебае дали да се вслуша в предзнаменуванието. Тълпи от зяпачи, вляво, се дивят на кометата. През 1456 ар, голяма комета озарила както европейското, така и китайското небе. Щом била забелязана, тя взяла истински ужас в обсъдения християнски свят. Днес знаем за разлика от Каликс и съвременниците му, че онова, което са наблюдавали, било периодичното завръщане на халеевата комета. Според историята Каликс бил убеден, че посетителката била зла по личба, някак съюзен с турската кауза, и съответно я анатемусел, добавяйки сърцераздирателно му лбав, «Аве Мария» от дявола, турците и кометата, отче наш, избави ни. Според множество сведения Каликс изпратил 40 000 защитници в Белград, който се намирал под християнски контрол, но бил обграден от турците където на 6 август 1456 ар, са надвиснала над главите им комета, се състояла велика битка, продължила два дни. В по-късно време един историк описва тази битка със следните думи. Францисканците, въоръжени само с разпятие, вървели най-отпред, заклевайки кометата с папски екзорсизъм и насочвайки срещу врага гнева небесен, в който по това време никой не смеял да се усъмни. Армиите на Мухамед II били отблъснати и както кометата, така и турците, се оттегли. Турците създали паметни изображения на кометата, като едно от най-красивите от тях можете да видите на фик. 57G второто в дясно, броено отдолу нагоре. Християните обаче така и не могли повече да си върнат Константинопол. Един след друг астрономи са цитирали сведението за двойното натемосване на турците и кометата, и все пак във Ватиканските архиви няма никакви данни за подобна молитва или проклятие, както и такива каликс да е отлъчвал комета от църквата, чиято принадлежност към последната и без друго е най-малкото под съмнение. На 29 юни е издадена папска була, разпореждаща публични молитви за успех на кръстоносния поход, без в нея да се спомене и домичка за кометата която е била невидима за невъоръжено око до средата на юли, а решаващата победа срещу турците е извоювана няколко седмици по-късно. Фик. 10. Монтесума 2 е обезпокоен от небесно знамение. Когато през 1519 се появява Ернан Кортес, Монтесума възприема съперника си като сбъднало се мрачно-кометно предзнаменование. Това е изображение от остра де Фрей Диего Дуран, Мексико. Картон и папел де Мексико, 1975, е нарисувано 60 години по-късно. Доколкото изобщо може да бъде определено, историята, която повечето астрономически автори свързват с Каликс и кометата, може да бъде проследена до «Системата на света» от Пьер Симон Маркес де Лаплас, с когото ще се срещнем отново сред тези страници. Гениален учен, остави отрайна следа в историята на физиката и астрономията. Той бил и участник във Френската революция и нейните рационалистически устои. Неговата «Системата на света» е публикувана в година и, и Ви от републиката. Тъй като църквата била в тесен съюз с бруталния режим на бурбоните, Лаплас едва ли ли бил склонен да прояви особено великодушие към Каликс 3. Но тази история не е измислена от Лаплас и това объркване, изглежда, тръгва от публикуваните през 1475 папски жития. От Ватиканския библиотекар Платина. Колкото искала Пен да изглежда този образ на папа, тържествено отлучващ една комета, той поне бил в съзвучие с преобладаващите тогава представи за кометите, както светски, така и църковни. Далече от Ватикана и цяло поколение, по-късно в тенощитланът стекският император Монтесума II, очаквал белобрадия Бог Кецал който според пророчеството щял да се завърне в Мексико и да претендира за своята империя. Когато две ярки комети се появили скоро една след друга, сякаш си били устроили среща в небето, Монтесума ги възприел като ясно знамение, че Кецалкото вече е на път и че Ацтекската империя повече не му принадлежи. Осамота ни не утешим, той приемал всеки пожар, буря и природна странност за допълнителен знак. Владетелят на най-великата империя в западното полукълбо бил доведен до пълна безпомощност от две комети и едно пророчество. И така, през 1519 когато когато Белобрадият конквистадор Ернан Кортес дошъл от Източното море, придружен от 600 мъже и няколко коня, Монтесума не се нуждаел от допълнително убеждаване и просто предал империята обратно на Кецаокуато. Ацтеките били безпомощни пред малкия отряд на Кортес и поради други причини. Но завладяването и плечкосването на Мексико и унищожаването на ацтекската цивилизация в значителна степен се дължат на фаталистичен страх от кометите. От другата страна на Атлантическия океан скоро щяла да започне протестантската реформация. Спорещите секти, разделени по множество теологични въпроси, били обаче в съвършено съзвучие по въпроса за кометите. По този проблем поне подвижниците и противниците на реформацията били напълно съгласни с Монтесо 2. Мартин Лутер говоря от името на всички тях, когато по време на литургия проповедвал, езичникът смята, че происходът на кометата би могъл да е природен, но Бог не е сътворил ни една, която не предвещава сигурно бедствие. Тук няма никакво място за съмнение. Андреас Целихиус, влиятелният лютерански епископ на Аутмърк, през 1578 описва кометите като «Гъстият дим от човешки грехове, надигащ се ежедневно, ежечесно, ежеминутно, изпълнен със мат и ужас пред лика Господен, и постепенно добиващ такава плътност, че се превръща в комета с заплетени кадрици, които най-сетне биват възпламенени от огнения гняв на Върховния Небесен Съдия. Този възглед за кометите като със сирен глях, възпламенен от гнева на небесата». Показва колко много крачки назад били направени от времето на Аристотел, комуто Целихиус определено е в дъл. Отговорът е даден на следващата година от Андаш Дудич, ако кометите бяха продукт на греховете на смъртните, те никога нямаше да отсъстват от небето. От всичко това едва ли бихте допуснали, че в средата на 16-ва предстояла истинска революция в човешкото разбиране за кометите, както и за много други неща. В Дания, в същата година, когато Лутър починал, се родил точно един такъв езичник, когато Лутър би заклемил. Името му било Тихо Брахе. Със своя изкуствен нос от злато или пиринч, антураж от джуджета, легендарни пиенски буляи и разкошна островна обсерватория, той определено не бил типичният астроном. По времето на Тихо Несъмненият авторитет по отношение на кометите все още бил Аристотел. Неговата доктрина, че кометите били ограничени до пределите на земната атмосфера, понеже небесата били постоянни и неизменни, била краегален камък в модела на Вселената през 16-та, еднакво подкрепен както от светските, така и от религиозните власти. Това не била спорна тема. Всички начетени експерти били съгласни с Аристотел. Първите истински съмнения били повдигнати през една нощ на 1572 когато тихо погледнал към съзвездието Касиопе и съзер звезда, поярка от Венера, там, където преди нямало звезда. Новопоявилата се звезда се намирала далече от въдземната атмосфера, и дори и сега е известна като сръхновата на тихо. Очевидно и, почти за всеобща изненада се оказало, че небесата все пак не били неизменни. Аристотел и църквата грешали, свърхновата от 1572 била истинска сензация за европейските астрономи, а скоро и за цялата световна култура. Пет години по късно голяма комета прекосила европейските небеса, решително отхвърляйки вече и без друго разклатения мироглед на Аристотел. Тъй като кометата от 1577 била видима за дълъг период, Тихо и колегите му успели да си обменят информация и взаимно да проверят хипотезите си. Свръхновата от 1572 била подсказала на Тихо да подходи към кометата като към астрономическо тяло, а не като към атмосферно смущение. Погледнете ли към комета, я виждате на фона на подалечни звезди. С течение на времето тя може да се премества от едно съзвездие в друго, но във всеки няколко период тя изглежда замръзнала в даденото съзвездие като изглява и залязва с звездите. Тихо се запитал как би изглеждала кометата, ако беше само атмосферно смущение в близост до Земята, а също и как би изглеждала, ако беше небесно тяло, подобно на планетите и звездите, далече от Земята. Той бил способен да поддържа едновременно в главата си две противоречащи си идеи. Поставете пръст пред носа си и мигайте последователно с лявото и свясното си око. Ще забележите, че пръстът видимо се мести спрямо по далечния фон. А сега отдалечете пръста си на една ръка разстояние и отново мигайте последователно случаи. Пръстът отново се движи, но отклонението вече е значително по-малко. Това привидно движение се нарича паралакс и всъщност представлява промяната в перспективата между лявото и дясното око. Колкото поблизо се намира пръстът ви, толкова поголям е паралаксът или видимото движение спрямо фона. Колкото по-далече е пръстът ви, толкова по-малък е паралаксът. Фик 11. Ако кометата беше някакво явление в земната атмосфера, както твърдял Аристотел, тогава две наблюдения от две достатъчно отдалечени точки биха я регистрирали на фона на различни групи от звезди. Конусите на диаграмата са зрителните линии на двамата наблюдатели. Но ако кометата се намира много далече, достатъчно отдалечени наблюдатели биха я видели на фона на почти едни и същи звезди. По този начин едновременни наблюдения могат да ни покажат разстоянието на кометата от Земята. Тихо си дал сметка, че същият принцип би могъл да се приложи и спрямо комета, стига да имате възможност да я наблюдавате от две достатъчно отдалечени обсерватории. Ако кометата е близо до Земята, перспективата от двете обсерватории ще се променя значително и всеки наблюдател ще вижда кометата пред съвсем различно съзвездие. Но ако кометата е далече от Земята, тогава и от двете обсерватории тя ще се вижда пред едно и също съзвездие. Чрез паралакса е възможно да се измери разстоянието от кометата до Земята. Тук, телескопи не са нужни, а само маркери на наблюденията и градуирани кръгове с отбелязани на тях градуси. Тихо живял в последното поколение преди изобретяването на астрономическия телескоп и неговите измервания, може ли да бъдат извършени поне приблизително, по всяко време през предхождащите ги няколко хиляди години, ако някой се беше сетил да го направи? Действително, повече от век порано бил правен опит за пълни с грешки измервания на паралакса при появата на Халеевата комета през 1456-та. Тихо не бил единственият, направил тези измервания и изчисления спрямо кометата от 1577 мар, а някои от съвременниците му вероятно още в плена на Аристотеловото мислене получили погрешен отговор и заключили, че кометата се намира в земната атмосфера. Щателните измервания и изчисления на Тихо обаче издържали проверката на времето. Ако кометата се е намирала в земната атмосфера, щял да се наблюдава значителен паралакс. Но според неговите прецизни измервания кометата трябвало да е много по-удалечена от Земята дори в сравнение с Луната. Следователно, кометата трябвало да се намира там някъде горе сред планетите и звездите. Съчетавайки международно сътрудничество, елементарна математика и прости наблюдения, тихо открил, че общоприетите убеждения били в огромна грешка вече цели две летия. Фик, 13. Собствената диаграма на Тихо Брахе на кометата от 1577, в позиция Х. Според погрешната схема на Тихо на Слънчевата система кометата обикаляла Слънцето, само че Слънцето обикаляло около Земята, а Ис, Демундияет Хереи, на Тихо Брахе. Ако предишните поколения се знаели колко отдалечени в действителност са кометите, вероятно нямаше да се боят толкова от тях. Тихо освободил кометите от тясната околоземна орбита, в която ги бил затворил Аристотел, и им позволил да се понесат в космоса. Сега науката била свободна да стори същото. Смутовете, с които мистиците винаги свързвали кометите, най-сетне били оправдани от кометата от 1577 съзрен ли странстваща комета. Дивим се на явлението рядко, но новата звезда във фирмамента е чудов на изменните порядки – Джон Дън. До графинята на Хантин Дън, 1633 г. астрономията на Дън била изостанала с 56 години след тихо всяка комета, както и всяка свръхнува, оборвала възгледа на Аристотел, че вън небесата властват неизменни порядки. В пространната литература на пророчества, вдъхновени от комети, и до ден днешен съществува само една творба, която буди възхищението ни. Предсказанието е не на някой гадател или проповедник, а научен. Това бил Сенека, защо тогава се очудваме, че кометите, които са такова рядко зрелище в Вселената, все още не са обхванати от определени закони и че тяхната поява и завършат не са ни известни. След като завръщането им е на такива големи интервали, ще дойде време, когато прилежните изследвания, покриващи дълги периоди от време, ще извадят на бял свят неща, които за сега остават скрити, един ден ще се появи човек който ще покаже в кои райони са орбитите на кометите, защо се отдалечава толкова много в сравнение с другите небесни тела, колко големи са и какъв е техният вид. Тихо Брах е върнал астрономията отново в Релси, но човекът от пророчеството бил Едмън Халей. Фик, 14 една от първите рисунки на комета, видяна през телескоп. Изобразени са две различни наблюдения на кометата от 1618 в последователни нощи. Кометата се движи през съзвездията Голяма мечка и Волувър. Скицирана през телескоп от Йохан Баптис Цизът. Из математика-астрономика Ингуштад. Глава 3. Халей. Гъна Халей притежаваше уменията, необходими да спечели обичта на равните не му. На първо място, той ги обичаше, естествено пламенен и нрав. В тяхно присъствие той се оживяваше от щедра топлота, сякаш породено от самата радост, че ги вижда. Той беше открит и изреден в делата си, откровен в преценките си, постоянен и безупречен в обноските си, мил. И вежлив, винаги готов за разговор. Жан Жак де Орета от Елегия за гъна на Халей. Из. Мемуари на Кралската академия на науките, Париж, 1742 г. Твърдението на Аристотел, че кометите не са нищо повече от субунърни изпарения или газови метеори, е битувало толкова дълго сред гърците, че тази най-велика част от астрономията като цяло е оставена пренебрегната, тъй като никой не смятал, че си струва наблюдението и проследяването на хаотичните и несигурни пътища на някакви си, носещи се из етера. Едманд Халей, доклади на Лондонското кралско дружество, Том 24. Страница 882 1706 г. Когато си мислим за Едманд Халей. Ако изобщо мислим за него, това обикновено е свързано единствено с любимата на човечеството комета, носеща неговото име. Тя се е превърнала в нещо като мнемонически механизъм, работещ на приблизително 75 годишни интервали, който ни кара да си спомним за него. За повечето от нас Халей е като спортист, който си е спечелил място в книгата на рекордите само заради един изключителен сезон или дори само с една паметна проява. Обръщаме се към архивите, очаквайки да открием обикновен труженик, който, подобно на безброй други като него, е допринесъл с една две хли в научното здание, а вместо това се срещаме с изкусен строител. Датата на раждането му не е установена със сигурност. Хал е измятал, че тя е 29 октомври 1656 Той започнал живота си в Хатни, тогава селски район край Лондон, който по-късно влязъл в пределите на града. Макар да не разполагаме с никакви сведения от детството му дори и неофициални, знаем, че още тогава той мечтал за това, което по-късно щяло да стане негово поприще. От най-крехка възраст аз се отдавах на мечти за астрономията спомня си той още е доста млад. Тя ми доставяше, такава огромна наслада, каквато не бих могъл да опиша на никого, който не я е преживявал. Отношението на Халя и към науката не като към средство за препитание, а като опиянение, нямало никога да го напусне. През детството му били наблюдавани две комети, едната през 1664, популярно свързвана с голямата лондонска чумна епидемия, а другата през 1665, свързвана с големия пожар. Макар да няма сведения хале да е наблюдавал тези гостенки, млад човек с неговите наклонности вероятно е бил повлиян от кометите от 1664 и 1665, набедени като поличви за опустошителни бедствия. Баща му, който също се казвал Едманд, произвеждал и търговал с супони Сол и разполагал с доходни имоти в Лондон. През 1666 големият пожар погълнал недвижимите му притежания, но производството му процъфтяло. Ужасът от бубонната чума у лондончани истинско уважение към личната хигиена и производството на сапун прераснало в голяма индустрия. Освен това, вшияващият се британски флот имал хронична нужда от осолено месо, с което да се изхранват моряците по време на дълги плавания. Хале и старши с радост използвал своето новопридобито богатство, за да спомогне за осъществяването на мечтите на своя син. Той го изпратил в Сейнт Пол, едно от най-добрите училища в Англия, където Едман се справя блестящо и през 1671 бил избран за училищен капитан Лядка Чест, отредена за отличен ученик, популярен сред своите връстници. За майката на Халей знаем само, че се е казвала Ан Робинсън и е починала на 24 октомври 1672, 9 месеца преди сина ти да замине в Куинс Колидж, Фоксфорд. Допълнителни сведения за щедростта на баща му носят количеството и качеството на астрономическите инструменти, които Халей взел със себе си в колежа, като сред тях имало и 7-метров телескоп, който той незабавно вкарал в употреба. Знаем това, защото на 10 марк 1675 18 годишният Эдмонд Халей имал дързостта да пише на Джон Фламстит, първия кралски астроном на Англия, като го информирал, че авторитетните му публикувани таблици за позициите на Юпитер и Сатурн са погрешни. Младежът бил открил грешки и в позициите на звездите, публикувани от несравнимия тихо брахе. Тонът на писмото на младия Халей не е като на новооперен каубой. Дръзнал да предизвика легендарен стрелец, а по-скоро на ентузиаст, изпълнен са възхита към своите предшественици, нетърпелив да заеме мястото си в техните редици и още понетърпелив да открие истинската природа на Вселената. Не знаем какъв точно е бил отговорът на Фламстит, но вероятно е бил положителен, защото на следващата година той е помогнал на Халей да публикува първия си научен доклад който се появил в «Философски доклади», журнала на тогавашното Лондонско кралско общество, а сега на водещата научна организация на Британия, и било заглавен, пряк и геометричен метод за определене на Афелия, ексцентрицитета и пропорциите на основните планети, без да се предполага равенство в главото движение. За какво е бил този доклад ли? След работата на Йоханес Кеплер, ученика на Тихо Брахе, било известно, че всяка планета се движи по траектория, наречена елипса, която е нещо като разтегната окръжност. Ексцентрицитет е мярка за разтегнатостта на елипсата, като нуля в ексцентрицитет означава, че елипсата е окръжност, пристойност едно и повече това вече дори не е затворена крива, а по скоро парабола или хипербола, вжа. Фик. 15. Ексцентрицитетът на земната орбита е 0, и за невъоръженото око тя изглежда като окръжност. Орбиталният ексцентрицитет на Меркурий обаче е нула, което означава видимо удължена елипса. Много години по-късно Халей е да отбележи един от множеството си триумфи, като определи, че кометите се движат по елиптични орбити, един от ключовете към техния происход. При приблизително кръгова орбита, каквато е земната, ние винаги сме на почти едно и също разстояние от Слънцето. Но при силно елиптична орбита, разстоянието до Слънцето варира според това, къде се намира движещият се обект в своята орбита. Най-близката точка до Слънцето, когато планетата или кометата се движи най-бързо, се нарича перихелии. Когато обектът профучава около Слънцето, се казва, че извършва своето перихелино преминаване. Най-далечната точка от орбитата се нарича Афелии. Колкото по елиптична е една орбита, толкова по-голяма е разликата между перифелия и афелия. Напълно възможно е една комета да има своя перифелия в близост до Земята, а афелият и да е далече отвъд най-далечната позната ни планета. Но това било, преди Халей да започне да изучава кометите. В първия си труд той предложи нов и по-прецизен метод за изчисляване на орбитите на планетите. Този научен труд трябвало да бъде пренаписван няколко пъти, до някъде поради неопитността на Халей, но също и защото епископът на Салисбъри бил публикувал противоположен възглед и имало опасност да възприеме публикацията като лична обида. В Халей нямал никакви намерения да обижда и за това с радост нанесъл препоръчаните поправки. Това обаче далече не бил последният път, когато научният стръм на Халей засягал крехкото себелюбие на духовни лица. В годината. Когато публикацията на Халей за орбитите привлекла към него вниманието на световната астрономическа общност, той избрал да напусне Оксфорд, без да се дипломира, и да отпътува за далечния остров Света Елена, западно от Африка, за да състави първата карта на южното звездно небе. Съзвездията, които се виждат далече на север, са почти съвсем различни от тези, които можем да наблюдаваме в близост до южния полюс. А от екватора се наблюдават всички северни и южни съзвездия. По онова време света Елена била на южната точка на Британската империя и добро място за наблюдение не само на южното небе, но също и на някои звезди от северното полукълбо, което било важно, тъй като, за да бъде предложената от Халей карта на южните звезди полезна на европейските астрономи, тя трябва да споделя някои отправни точки с звездни позиции, които вече били определени. Но освен своята географска ширина остров Света Елена разполагал и с още една ценна подробност според всички сведения там времето било винаги ясно, което било от критична важност за астрономическите наблюдения. Новите приятели на Халей в кралското дружество написали писмо до правителството в подкрепа на предложената експедиция, която скоро получила одобрението на крал Чарлз II. Но кралят бил само един далечен титулован монарх, докато в действителност малкият остров бил владение на могъщата източна индийска компания. Чарлз обаче също имал своето влияние и след като писал до директорите на компанията, те приели да осигурят придвижването на Халей и един негов научен придружител. Бащата на Халей, готов да удовлетвори любопитството на Едмънд, му предоставил огромна издръжка която щедро покривала стоиността на най-доброто налично лично пълнова време оборудване за наблюдения, както и на всички разходи, свързани с тази дейност. През ноември 1676 халейва Плавелс Усът Юнити, предприемайки пътуване, което щяло да продължи три месеца и да покрие близо 10 000 км океан. Дестинацията му бил един толкова отдалечен остров, че 130 години по-късно британците сметнали мястото за единственото достатъчно сигурно, където да заточат пленения император Наполеон Бонапарт. В продължение на почти два века европейски мореплаватели кръстосвали южните морета и картографирали тези нови затя тя съзвездия. Задачата, която си поставил Халей, била да отнесе със себе си половината небе. А едва бил навършил 21. 15. Коничните сечения Когато конус бива развязан под различни ъгли, се получават няколко различни форми, наричани общо, конични сечения. Ако четирите части, показани на фигурата, бъдат събрани заедно, ще се получи отново конус. Върхът на конуса се нарича апекс, а плоският му фундамент се нарича основа. При направен разрез, успореден на основата, се получава кръг. Ако разрезът е по-тъгъл, се получава растеглен кръг, подобен на овал, наречена елипса. Ако разрежете перпендикулярно на основата, разкрилата се повърхност е хипербола, която за разлика от кръга и елипсата не се затваря обратно в себе си. На границата между елипсата и хиперболата съществува още една крива, която не е показана тук и която се нарича парабола. Тези красиви конични сечения са открити от Аполони и Перцки през втората половина на трива. Пр, хр. Удивително е, че планетите и кометите се движат около Слънцето точно по такива траектории, както и че камък, хвърлен във въздуха, описва парабола. Същото въжи и за балистична ракета. Ньютон показал, че законът за обратния квадрат на гравитацията принуждава телата да се движат в пространството, описвайки конични сечения. Тази връзка между привидно абстрактната математика и действителните механизми на света характеризира най-големите открития, оформили съвременната наука. Противно на разказите на пътешественици обаче, времето на света Елена било ужасно. Халей трябвало да чака седмици наред, за да надзърне към звездите само за час през пролука в облаците. Та дори времето в Англия било похубаво от това. В Англия в лошо време поне имало какво да се прави. Така Халей се оказал заточен на едно малко късче суша на сред океана. Но облаците и скуката не били единствената му грижа. Губернаторът на света Елена, който бил официално обявен за луд, бързо намразил Едман Халей. В крайна сметка поведението му станало толкова странно, че той бил отзован от поста, но не и преди самият Халей да се подготви за отпътуването си от острова. Въпреки трудностите, годината му на изпитание на света Елена била опозотворена добре. Той се завърнал у дома с първата карта на Южното небе и много повече. Халей открил звезди и мъглявини, непознати до тогава на европейските астрономи. На Света Елена той наблюдавал транзит на планетата Меркурий през Слънчевия дист, което покъсно щяло да се окаже съществено за определенето на разстоянието между Земята и Слънцето. Той потвърдил, че в Южното небе не съществува полярна звезда и че прецизното отмерване на времето на Света Елена с часовник смахало. Калибриран в Англия, било невъзможно, освен ако махалото не бъде скъсено. Макар по това време Халей да не знаел причината, това се дължало на факта, че въртенето на Земята създава слаба центробежна сила, която оказва леко противодействие на гравитацията при екватора и отслабва с нарастването на географската ширина. Халеевият каталог на Южните небеса бил представен пред Кралското дружество от Робърт Хук, невротичен енциклопедист който бил първият, наблюдавал с телескоп голямото червено петно на Юпитер, както и първият, изследвал жива клетка през микроскоп. Той бил и първият, използвал думата – клетка, в нейния биологичен смисъл. Хук имал траен принос в физиката, астрономията, биологията и инженерството. Членовете на Кралското дружество бързо оценили постижението, но що се отнасяло до Оксфорд, Халей бил просто поредният отпаднал студент. Той не бил допуснат да довърши образованието си, тъй като заминал за света Елена, преди да изпълни изискванията за специализацията си такова сериозно нарушение на разпоредбите можело да бъде смечено единствено от кралски декрет. Затова Халей за пореден път се обърнал с мулба към Чаров II, който за пореден път написал писмо в негова защита, като този път настоявал на Халей да бъде присъдена научната степен, майстор на изкуствата, без никакви условия за изпълнението на каквито и да било изисквания за същата. Вицеканцлерът на Оксфорд се подчинил. Горе-долу по времето, когато получил своята научна степен, Халей бил избран и за член на Кралското дружество, което било значително признание за толкова млад човек. Скоро той насочил вниманието си към едно нарастващо противоречие между Хук, Фламстит и Ян Хевели от свободния град Данцик. Който бил водещият астроном наблюдател по онова време, Хук и Фламстит се кълнели в наскоро изобретения оптичен мерник, който при монтиране върху измерващ инструмент подобрявал прецизността, с която можело да бъде определено относителното разположение на звездите. Но по възрастният Хевели обхвърлял новата технология и упорито продължавал да използва открит мерник без всякаква оптика механизъм, прост като мерника на пушка. Възмутени, Хук и Фламстит водели все по-остра кампания срещу Хевели, настоявайки пред всеки, склонен да ги изслуша, че наблюденията на Хевели са ненадъждни. Това била необичайна тема за подобна язвителност и Хевели с основание започнал да се чувства засегнат. Той също бил член на Кралското дружество, но живеел в Данцик, далече от кръчните и салоните, в които Хук и Фламстит провеждали странните си нападки. Хевели се обърна с апел към членовете на дружеството, като написал, че всеки учен би трябвало да бъде оставен да служи на астрономията така, както намери за добре, и че резултатите трябва да се проверяват и оценяват единствено според ползата от тях, както и че не прилега на учени да очернят работата на свой колега, без да разполагат с доказателства в своя подкрепа. Той бил наблюдавал с открит мерник повече от 30 години и щом методът бил достатъчно добър за тихо брахе, значи бил добър и за него. Кралското дружество отговорило официално, като потвърдило доверието си в Хевели и призовало Хук и Фламсти да документират твърденията си или да прекратят нападките. Те не направили нито едното. Двете страни били изпаднали в безисходица. С присъщия му такт, талант за наблюдение и парите на баща му нямало по-подходящ от Халей, който да провери метода на Хевели. Халей изпратил на Хевели копие от своя каталог на Южното звездно небе с мулба да бъде поканен на визита. Хевели приел и през май 1679 Халей пристигнал в Данцик. В продължение на 10 нощи те извършвали наблюдения заедно. Халя и скоро се убедил, че Хевели с остарелия си открит мерник неотклонно постигал по добри резултати от Фламстит и Худ с тяхната модерна апаратура. Той незабавно писал на Фламстит, описвайки усърдните си и систематични усилия да открие недостатъци в наблюденията на Хевели, действително аз в същото разстояние, повторено няколко кратно без никакво отклонение информирал той своя наставник, който несъмнено изгарял да научи точно обратното, така че смея да твърдя че нямам никакви основания за съмнение в неговата на Хевели Правдивост Фик 16 Иан Хевели Данци също бил наблюдател на комети. Тук, в неговата кометография, са иллюстрирани няколко форми на комети, наблюдавани между 1570 и 7 и 1650 и 2, с китайския комета на Тлас. Фик 7 Фик 17 Кометата Арен Ролан 3, известна със своя шип, обърнат към Слънцето. Сравнете я с описанието на Хевели на кометата от 1590, втората отгоре надолу на ФИК. 16. Снимка с телескопа на Мичиганския университет, направена от ФД Милър, 24 април 1957 Благодарение на НАСА Въпреки свидетелството на Халей Фламстик и Хук няма ли достоинството да се извинят, нито пък да отстъпят. Противоречието около открития мерник приключило едва със смъртта на Хевели и 8 години по-късно. Поведението на Халей било образет за честност и откровеност, с риск да ядоса съвлиятелни приятели в името на истината. През 1680, когато в европейските небеса се появила голяма комета, науката със сигурност все още не била широко приета като предпочитан подход в разгадаването на природата. Отличен пример за намиращия се в преход свят тогава е споменаването от гиба на астроном, който бил, принуден да допусне, че опашката, макар и не главата, на кометата от 1680, била знак за Божия гняв. Дори Готфрид Кирх, немският астроном, открил голямата комета от онази година, бил убеден в свръхестествената природа на кометите. Изчетох много книги за кометите езически и християнски, религиозни и светски, Лютерански и католически, и всички те обявяват кометите за знак за Божия гняв. Съществуват и такива, които оспорват това убеждение, но те не са важни. Халей също наблюдавал голямата комета от 1680, но реакцията му била различна от тази на Кирх. На борда на Ферибуд, прекосяващ ламанша манша, някъде между Дувър и Калей, Халей погледнал нагоре, когато облаците се разкъсали, и видял нещо прелестно. Щом стигнал Франция, тойто си се завтъкал към Парижката обсерватория, за да говори с директора и Джованни Доменико Касини, откривателят на голямата пролока в пръстените на Сатурн, както и на четири от луните на планетата, приел същедро гостоприемство младия автор на «Каталог на Южното звездно небе». Касини развичал халей, представил го на свои приятели и колеги, Предоставил му неограничен достъп до оборудването на обсерваторията и библиотеката и, най-важното, запознал го с една идея. В забележително писмо до Хук с датировка май 1681 халей пише «Мусил Касини ми направи услугата да ми даде своята книга за кометата, точно когато заминавах извън града». Освен наблюдение в нея той споделя и една своя теория, според която кометата е същата, появила се при тихо през 1577, и че тя извършва в биколки в много голям кръг, включващи Земята. Хале споменава подробности от три кометни появи, като добавя, това най-общо е хипотезата му и според него тя отговаря достатъчно точно на две комети, приличащи на тази от април 1665 знам че няма да ви е лесно да приемете тази идея, но същевременно е наистина забележително, че три комети описват абсолютно една и съща траектория в небето, и то със същата ъглова скорост. Все още никой не би определял орбитата на комета, но Касини забелязал, че три комети били дошли от една и съща част на небето с подобни скорости, и направи от дръското предположение безпредседентно в научната литература, и до тогава споменато само в окорните традиции на африканското племе Бантука Вирундо, че една и съща комета се завръща на земята през много големи периоди от време. Халей информирал Хук, че предварителните му опити да скицира пътя на кометата от 1680 според сведенията на Касини за нейното видимо движение в небето са били неуспешни и се надява в някакъв бъдещ момент да опита отново. А в последния абзац, като нещо странично, Халей полага основите на статистическата наука. След като обобщава сравнителните статистики за Париж и Лондон на ражданията, браковете, смъртите и гъстотата на населението последното подпомогнато от самия Халей, който лично измерил в крачки размерите на Париж, той заключава, ако приемем, че винаги едно и също, от тук следва, че половината човечество умира, без да се ожени, и че всяка жена на двойка трябва да има четири деца, за да се поддържа човечеството. Това било 10 години преди той да развие допълнително идеята, и дори по-дълго, преди да се върне на темата за кометите. Сега той бил заминал за Италия за 6 месеца, а когато се завърнал в Англия, направил първото си голямо откритие. Тя се казва Мери Тук и била дъщеря на ревизора на хазната. Мемуарото това време я описва като «Приятна млада дама и човек с истински достоинства». В друго сведение е описана като «девойка, еднакво възхитителна както с благородния си характер, така и поради умствените си качества». Те се оженили по малко от три месеца след завръщането му от Европа в Сейнт Джеймс, църква, известна, за добро или лошо, с това, че била специализирана във венчавките на избягали двойки. Няма данни да е съществувала съпротива срещу брака им, нито пък мери да е била бременна. Може би се избрали, Сейнт Джеймс, защото се искали да се оженят час по-скоро. Техният брак и тяхната любов продължили чак до смъртта, на Мери 55 години по-късно. Малкото оцелели сведения за тях свидетелстват за чисто и трайно щастие. През 1682, към края на първото им лято заедно, Едмунд а вероятно и Мери, наблюдавал друга комета, макар и твърде невзрачна в сравнение с голямата комета от 1680. Той документира видяното в няколко бележки и това била единствената му среща с кометата, която един ден ще да носи неговото име. Фик! 18 още кометни форми от Хевели. Обърнете внимание на кометите с прекъснати опешки. Долните три са наречени «чудовищни комети» като глас от някога преобладаващия кометен мистицизъм. Шестата и седмата показват така наречените днес «разкъсвания» от колекцията на Дъка и Йоманс. Години след смъртта на майката на Халей Едманд Старш изключил неудачен втори брак. Хората удумвали екстравагантностите на новата му жена и пълното и нехвество към нейния съпруг и доведения и син. Контрастът между браковете на бащата единайсет сина вероятно е причинявал болка и на двамата. Сутринта на 5 март 1684 хале и старши се оплакал, че обувките му стягали прекалено, и един племенник му предложил да среже подплатата на пръстите му. Това сякаш помогнало и Едман баща казал на съпругата си, че излиза и ще се върне до вечерта. В новинарска листовка от онези дни четем какво последвало. С настъпването на нощта, жена му, разбира се, го очаквала, но той не се прибрал и това силно я разтревожило. На следващия ден, тя разпитала навсякъде и след няколко дни безвест от него тя публикувала в нюзбук, обява за изчезването му. От сяда, 5 марта, до 14 април, въпреки всички усилия и нещателното възможно издирване, никой нямал представа къде е той или къде е бил. Но миналия понеделник той бил открит край реката при Темпълфар в Строл, Париж, близо до Рочестър. Бедно момче, което се разхождало край водата, случайно забелязало тялото на мъртъв мъж без дрехи, само по обувки и чорапи. Щом се разчуло, един господин си спомнил за обявата във вестника, незабавно отпътувал за Лондон и съобщил на аржа Халей, че не е отишъл заради обещаната награда. И настоял тя да бъде дадена на бедното момче, което открило мъртвеца и по право си я било заслужило. Същият племеник, който разхлобил обувките на Халей, бил изпратен от аржа Халей да разпознае трупа. Задачата трябва да е била ужасна, лицето било напълно разложено. Листовката продължава. Всеобщото заключение е, че той не е бил във водата още от мига на изчезването си, тъй като в този случай трупът би трябвало да е в много понапреднало разложение. Господинът го разпознал по обувките и чорапите същите обувки, на които той бил излезал под платата, като на единия крак е имало четири чорапа, а на другия три и промазан пензох. Трупът е огледан от съдебен лекар и се води разследване. Смъртта на Едмърт Халей старши си остава загадка. Тогава не разполага с Шерлок Холмс, който да огледа обувките му и да заключи къде е бил Халей през петте предходни седмици. Два века е половина по-късно Юджин Ферфилд от виден изследовател на Халей, отсъжда, че това е било самоубийство, твърдейки, че наличните доказателства свидетелстват за умствено разстройство. Може би, но тези доказателства биха могли да се разтълковат и като злополука или убийство. Допълнителна загадка има и около реакцията на младия Халей спрямо от на баща му. Той не е споменат в нито е изиграл някаква очевидна роля в издирването на баща си, в разпознаването на трупа или в разследването. Целият му живот е пример за огромно и почти болесно любопитство. И все пак не откриваме никакви данни той да е положил каквито и да било усилия да открие истината за смърта на баща си човека, който те щедро насърчавал и подсигурявал интелектуалното му развитие. В допълнение към тези злощастни събития, господинът който занесъл на втората госпожа Халей Халейвеста за трупа на съпруга ѝ, я съдил за неизплащане на наградата от 100 лири въпреки твърденията си, че нямал намерение да се възползва от нея. Делото било разгледано от съдия Джефрис, прочут с многобройните си и разнообразни престъпления срещу изправените пред него обвиняеми, като тормозът и изнодването били най-безобидните. В този конкретен случай обаче седия Джефрис, изглежда, е постъпил справедливо, като разпоредил на Аржа Халей да заплати само 20 лирина, господина, а останалите 80 да изплати на бедното момче, което открило тялото. Десетилетия късно Едмънд завел дело срещу своята мащеха прахосница в опит да защити наследството си. Горе-долу по времето, когато баща му изчезнал, Халей се опитвал да постигне по дълбоко разбиране за движението на планетите. Кеплер бил изтъкнал съществуването на точна пропорционалност между периода, за който планетата извършва пълна обиколка около Слънцето, нейната година, и разстоянието на планетата от Слънцето, в Фик, 19 годината на Меркурий, който е близо до Слънцето, е едва 88 земни дни. Годината на Сатур, който е далече от Слънцето, е близо 30 земни години. Периодът на планета във външната част на Слънчевата система е по-дълъг от земната година не само защото има по-голяма орбита за изминаване, но и защото планетата се движи по-бавно. Защо, Халей и неколци на други смятали, че планетите се движат по точно определен начин заради равновесието между две сили, едната насочена навън от Слънцето и създавана от собствената скорост на планетата? А другата насочена навътре, но създавана от преди непознатата гравитационна сила на Слънцето. Ясно било, че тази сила намалява с разстоянието, щом по планети могат да се движат по-бавно и все пак да балансират силата на гравитацията. Но колко бързо намалява гравитационната сила с отдалечаването от Слънцето, за да има като резултат наблюдаваното планетно движение? По усети по погрешна аналогия с разпространението на светлината, или по вероятност третия закон на Кеплер-Халей и неговите колеги предположили, че гравитацията има закон на обратния квадрат. Отдалечете планетите двойно от Слънцето и силата намалява до една четвърт спрямо първоначалната си стойност, при тройно по голямо разстояние силата намалява до една девета и така нататък. Законът на гравитацията, какъвто и да бил той, доминирал небесата. Този проблем е централен в нашето разбиране на природата. Но много потруден за тях се оказал въпросът не защо планетите в кръгови орбити са задвижвани от гравитационна сила с обратен квадрат, а защо това било вярно и за планетите в елиптични орбити. Докато седели в кафене след среща на Крълското дружество през януаря 1684, Халей, Хук и Кристофър Рен астрономът, който станал архитект и построил на ново Лондон след големия пожар си поставили предизвикателството да докажат предложения закон за обратния квадрат. Хук се хвалял, че вече го е сторил, но отказал да представи доказателството. Рен вероятно имал своите съмнения, защото предложил като награда книга на цена до 40 шилинга на всеки, който успее да осигури доказателство до два месеца. Хук настоявал, че е открил решението, но отлагал представенето му, за да може ли всички да оценят колко трудна и значима била работата му. По тази линия Зарено определено нямало опасност да изгуби своите 40 чилинга. Фик. 19. Времето, необходимо на планета или комета да направи пълна обиколка около Слънцето, се увеличава с увеличаването на разстоянието до него според конкретен природен закон, описан от правата диагонална линия. Орбиталният период е даден в земни години, а разстоянието от Слънцето е дадено в астрономически единици. Обърнете внимание, че всяка вертикална линия бележи разстояние от Слънцето, 10 пъти по-голямо от това на предишната линия. Долу вляво виждаме, че тяло, намиращо се на едно АЕ от Слънцето, обикаля около него за една година в случая това е Земята. На разстояние 100 а е, от Слънцето на комета ще са и нужни за пълна орбитална обиколка, а в далечните покранини на кометния облак на Орд, в Ж. Блава 11, отбелязан с сточиците, на комета може да са и нужни милиони години за пълна обиколка около Слънцето. Това съотношение, което е централно за работата на Ньютон и Халей, е открито от Кеплер и се нарича Трети закон на Кеплер. Изминали месеци, а предизвикателството си оставало неразрешено и тогава Халей решил да посети Тринити Колидж в Кембридж и един човек, който може би имал силите да се справи с тази задача. Този учен бил провъзгласен за гений заради забележителната си работа над природата на светлината и цветовете. Но това било много години по-рано и целият този талант сега бил пропиляван в търсене на алхимични рецепти и за остри нападки срещу някой си атанаси, Теолог в ранната християнска църква, който направил много за установяването на православната доктрина на триединството. Според учения Атанасий бил виновник за груба фалшификация и историческа измама. Неспособен да установи нормални взаимоотношения с никого и особено с жени, този учен изпадал в пристъпи на параноя и депресия. Нещо повече, той сякаш страдал от очевидната неспособност да довърши каквото и да било. И все пак той бил прочут като гениален математик, а и Кеймбридж се намирал недалече от дома на Халей в Лондон. И така, през една августовска утрин на 1684 Халей се отправил на визита у Исак Ньютон. Срещата с Ньютон била вододел за Халей, за Ньютон, за науката и по неизброими начини била съдбовна за целия свят. Математикът Абрахам де е записал спомена на Ньютон за тази знаменателна среща. Докторът, Халей, го попитал каква според него би била кривата, описвана от планетите, ако се предположи, че силата на привличане към Слънцето е реципрочна на квадрата на разстоянието до него. Сър, Нютон, незабавно отвърнал, че тя би била елипса. Изразявайки радост и удивление, докторът го запитал откъде знае това, а Нютон отвърнал, че вече я бил изчислил. Доктор Халей помолил да види това изчисление и когато сър Нютон прегледал записките си, не успял да го открие, но обещал да го направи наново и да му го изпрати. Подобно обещание вероятно е звучало познато и доста мъгляво, Но докато Хукса му увъртал, Нютон действително го предоставил. През ноември копия от нютоновия труд De Motocorporum in Girum, за движението на телата в орбита, тогава научните трудове все още се пишели на латински, било отнесено лично на Халей. Едва девет страници, той съдържал доказателството, че законът за обратния квадрат се и за трите Кеплерови закона, като с това били посети семената на новата наука динамика. Халей Мигум си дал сметка какво е постигнал Ньютон. Той бързо се върнал в Кембридж и изтръгнал от Ньютон обещанието, че ще разшири идеите си в книга, при това възможно най-скоро. Фик, 20, Исак Нютон най-великият британски учен. Поменът на банкнотата от една британска лира. Първата визита на Халей при Нютон пробудила последния от нещо като серия от мистичен транс. Сега Ньютон вече бил напълно до достепен на безсъние, обсебен отново предизвикателство и неспособен да яде, да пие и мисли за нищо друго. През следващата година и половина той живял като отшелник, в маниакално изследване на гравитацията и движението на планетите. Междувременно Халей се завърнал в Лондон и направил всичко възможно да бъде понижен. От самото си основаване през 60-те години на 17 те Кралското дружество работало като клуб на джентълмени с научни наклонности. Научната революция от 1685 обаче достигнала такива размери, че доброволната служба на неговите членове вече била недостатъчна за тази задача. Нужен бил платен секретар на пълно работно време, който да поеме растящата кореспонденция, да урежда подробностите около събранията и да редактира бюлети на «философски доклади». Халей правилно разбирал, че такава позиция ще му предостави достъп до всичко, случващо се в науката. На второ гласуване в началото на 1686 той бил избран за работата. Но заплащането от страна на кралското дружество означавало, че той трябвало да се оттегли от членство, да седи в далечния край на масата и да се откаже от височайшата чест да носи перука. Халя и пламенно насочил ненаситната си любознателност към едно истинско пиршество от геология, биология, медицина, ботаника, метеорология, математика и, разбира се, астрономия. Той изиграл съществена роля в преобразуването на Кралското дружество от клуб в Световен център за обмяна на научни идеи, като в същото време се умел да публикува множество свои оригинални трудове. Докато Нютон вървял към завършване на своя шедьовър, Халей се обърнал към Кралското дружество с предложение той да бъде публикуван. Тъй като всички били единодушни, че книгата ще е много важна, при нормални обстоятелства, Дружеството с Радост щяло да публикува този труд. За съжаление, обаче, средствата били неразумно изразходвани за публикуването на друга книга. Това била дългоочекваната история на рибите, която по необясними причини не била получила очаквания прием. Затова Халя решил да заплати публикуването на нито новия труд от собствения си джоб. О, да, по въпроса за неговата заплата, тя също се оказала проблем на задружеството. Дали Халей би имал нещо против да получи заплащането си за работата, която му коствала почетната перука, под формата на копия от «История на рибите». Халей бодро приел и трябвало да замъкне у дома си 75 броя от изданието. По това време той вече не бил богат от части заради прахосничеството на мащехата му си имотите на баща му, но решил да не го прави на въпрос. Очакванията около предстоящото публикуване на труда на Ньютон били непоносими за Робърт Хук. Той подновил старите си претенции, че законът за обратния квадрат е негова заслуга, и отказвал да се задоволи с нещо по малко от признание на първенството му в преговора на Ньютоновата книга. Халей, който се бил нагърбил с функциите на агент, редактор, издател и рецензент на книгата, сега влязал в нова роля на психотерапевт на автора. Опасявайки се, че Ньютон ще научи за претенциите на хлук от някой не толкова щадящ източник, Халей му написал писмо. То започва с израз на възхищение и благодарност, но сами ще доловите притеснението на халей, когато най сетне минава по същество. Има още едно нещо, за което трябва да ви информирам, а именно, че Гъна Хук изрази известни претенции над откриването на вашето правило за намаляването на гравитацията реципрочно на квадрата на разстоянието от центъра. Той твърди, че сте получили идеята от него. Първоначално Ньютон реаги раздържано, но колкото повече мислял за това, толкова погневен ставал. Той поскоро бил готов да оттегли третия том на труда си, отколкото да се окаже въвлечен в някакъв ненавистен спор хук. Но том трети бил решаващ. Ричард С. Уестфул в своята брилянтна биография на Нютон пише за том 3. Накратко, в него се предлага нов идеал за количествена наука, основан на принципа на привличането, гравитационното, на което се дължат не само големите природни явления, но също и малките отклонения на големите явления от техните идеални модели. На фона на наследената естествена философия, това е била концепция, не по-малко революционна от идеята за самото всемирно привличане. Том 3 съдържал и монументалния труд на Ньютон на кометите. Той усърдно бил събрал наблюдения на кометата от 1680, направени от различни места, сред които Лондон, Авиньон, Рим, Бостън, остров Ямайка, Падуа, Нюрнберг и бреговете на река Сент в Мериленд. Дори тогава световното сътрудничество било решаващо за разгадаването на кометите. Той показал, че заедно те очертавали силно ексцентрична орбита, която била почти параболична в Ж. ФИК, 15. Изследвайки историята на кометите, Ньютон забелязал, че те били наблюдавани много по-често в частта от небето близо до Слънцето, а не противоположно на него, и за учение това било доказателство, че кометите като цяло, а не само кометата от 1680 обикалят в орбита около Слънцето и стават ярки, когато са най-близо до него. Тихобрафия вече бил показал, че кометите се движат сред планетите, а сега Ньютон. Пъттикван от Халей, демонстрирал, че те имат същия вид орбита, конични сечения, в Ж. ФИК. 15. Като планетите. Кометите заблестяват със светлината на Слънцето, която отразяват, пише Ньютон. Техните опешки, трябва да се дължат или на слънчевата светлина, отразена от някакъв дим, който те пораждат и после се разпръсва, или от светлината на собствените им глави. Телата на кометите би трябвало да се скрити под техните атмосфери. За Халей било немислимо този решаващ принос да бъде изгубен за света, ставайки жертва на раздразнението на Нютон от суетата и позорството на Хук. Той уверил Нютон, че никой не приема сериозно твърденията на Хук, и разказал историята на облога с Рен още през 1684. Той настоявал, че без том Три трудът имал само математическа стойност, и твърдял, че исканията на Хук са силно преувеличени от другите. Той придумвал и Кайл, докато накрая Ньютон встъпи и позволил публикуването на целия труд. Ако не беше той, този научен труд вероятно дори нямаше да бъде замислен, камо ли написан и отпечатан – «Аугустос Де Морган» за приноса на ХАЛАЕ и към Ньютоновите начала. Ето как се появил трудът – математически начала на натурофилософията, «Филосопая натуралист принципия математика, «Централният завет на съвременната наука», Ключат към днешните ни за звездите, планетите, кометите и много повече. В предговора към първото издание на «Началата», както започва да бъдат наричани, отпечатани през юли 1687, е публикувана хвалебствена поема, посветена на Ньютон от Халей. Последните и редове гласят «Нек» с глас единен Ньютон да прославим, той истината от мистичен лабиринт избави. От всички музи е спохождан всеки ден». Дори от Аполо на Златокъдър Озарен. И ето го, в непостижимо тържество, достигнал прехода между човек и божество. Оценката на времето не е много далеча от тази на Халей. Сред страничните теми в книгата се изобретяването на математически анализ и теорията на междупланетните космически полети, както и централната идея зад междуконтиненталните балистични ракети. В годината след като Халей бабувал в изреждането на нютоновите начала, двамата смери станали родители на две дъщерички Катрин и Маргарет. Горе-долу по същото време Халей бил заинтригуван от предположението на Хук, че потопът, описан в Библията, би могъл да се обясни с смяна на земните полюси, при която Близкият изток бавно се е плъзнал под екваторната издутина на океана. Халей бил запознат с наблюденията, извършени в продължение на векове, на малки промени в географската ширина на немския град Нюрнберг и съобразил, че тъй като дори съвсем малки промени в ширината се случват изключително бавно, то тогава времето между сътворението и Великия потоп трябва да е било много повече от периода, описан в Битие, противно на буквалната интерпретация на Библията. Според Стария Завет обаче, както и според древните вавилонски описания на потопа, събитията са се случили бързо и възстановяването е станало за по-малко от година. Затова Халей се опитал да си представи как би протекло едно бързо наводняване на Близкия изток. Ако комета се приближи твърде много до Земята, разсъждавал той, гравитационните сили биха могли да изтлъскат океаните, или само Персийския залив, върху достатъчно голяма земна площ, така че да се получи ефектът, описан в Библията. Халей също така смятал, че от време на време комети вероятно се сблъскват с Земята, при това с още по-ужасяващи последствия. Изглежда, че той е първият учен, който се запитал какво би станало, ако комета мине твърде близо до Земята съществен въпрос за много области от науката, а дори и за оцеляването на човечеството, както ще видим по нататък. Интересите на Халей сега били поразнородни от всякога. Той създал първата метеорологична карта, с която установил начин на отбелязване на преобладаващите ветрове, който можете да видите в метеорологичните прогнози и днес. Опитал се да измери големината на атома, направил ценни наблюдения на магнетизма, топлината, въздуха, растенията, раковините, часовниците, хайвера, светлината, римската история, аеродинамиката. Прививките на сепията, както и съставил метод за поддържането на камбалата жива, за да бъде продавана посред зима. Последните две изследвания вероятно били вдъхновени от «История на рибите». От собствените му думи знаем, че Халя е употребявал опиум. На събрание на Кралското дружество той е описал личния си опит с опията и далеч не е изглеждал да страда от така наречения амотивационен синдром, понякога свързван с опиума и други предизвикващи еуфория вещества. Той също така изобретил, развил и изпробвал един от първите практични водолазни звънци. По този начин, пише той, поддържах трима души в продължение на час и три четвърти под водата на дълбочина, десет клафтера, без най-малкото неудобство и при пълна свобода на действията, все едно, че се намираха горе. Приспособлението действало толкова добре, че като странично занимание Хале създал компания за изваждане на потънало имущество, която процъфтяла и в последствие той започнал да продава акции от нея. През същата година Хале публикувал труд за начините за определене на разстоянието на Земята от Слънцето чрез измерване на времето, за което Венера, макар и доста рядко, прави транзит през Слънчевия диск. Много по-късно, през 1716, той щял да публикува друг свой труд, в който призовавал астрономическата общност да организира съвместни международни експедиции за следващия транзит. Първата експедиция на капитан Джеймс Кукца, Индевър, била организирана специално заради призива на Халей да се измери от Айти транзитът на Венера на 3 юни 1769 г. Дори и само поради тази причина, а съществуват и много други, Халей изиграва съществена роля в историята на изследването на Земята. От наблюдение на транзитите през 1761 и, и 1769 и с помощта на метода на изчисляване на Халей астрономическата единица била измерена на близо 150 милиона километра, което е съвсем близо до приетото днес. Халей ни е дал мащабите на Слънчевата система. През 1691 ар, Халей бил предложен за савилски професор по астрономия в Оксфорд. Одостояването му с тази титла зависело от одобрението на англиканската църква, която тогава, както и сега, била оглавявана от суверена. Но Халей бил обвинен в нещо скандално, виновен в утвърждаване на вечността на света. По тези критерии много учени, както и всички индуси днес биха били дисквалифицирани от титлата савилски професор. Престъплението му било, че изобщо бил потърсил причината за библейския потоп. Днес бихме сметнали, че догадките на Халей по библейски въпроси нямат никакво отношение към умението му да преподава астрономия, още повече, че възгледите, които му приписвали църковните власти, били твърде изопачени спрямо истината. Той никога не се бил съмнявал, че Земята е била формирана, дори сътворена, като в усилията си изхождал от идеята за истинност на библейските времеви мащаби или поне на тези, които са отнасяли до продължителността на потопа. Фламстит, който все още бил кралският астроном, или главен астрономически съветник на короната, изглежда, е изиграл позорна роля в тези събития. Той бил толкова засегнат, че Халей не бил съгласен с него относно океанските приливи и отливи. А вероятно и все още му припарвало от спора с Хевели, че само за една нощ от приятел се превърнал в заклет враг. В писмо до Ньютон Фламстит настоява награждаването да бъде спряно, защото в противен случай Оксфордската младеж щяла да бъде покварена от «развратността» на Халей. Дори Ньютон, който бил легендарен с предпазливостта си, не могъл да приеме сериозно тези обвинения. Той призувал Фламски да изглади противоречията си с Халей, но кралският астроном бил непреклонен. Сега обвиненията му се развихрили и Халей вече бил не само развратен, но също и плагият, крадец на чужди идеи. През цялото време Халей отказвал да бъде провокиран и не и една злъчна дума в отговор, а когато била атакувана дори почтеността на неговите трудове, той ограничил възраженията си само до научната част на спора. Кампанията на Фламстик и църквата била успешна и Халей не получил титлата савилски професор. При разпита относно предполагаемите му еретични убеждения, Халей не направил опит да угоднити. Инквизиторът му, някой си чаплин Бенти, вероятно е изпаднал в истинска ярост. 40 години по-късно той публикувал трактат под название Аналитикът или обращение към един математик-неверник, за който се смята, че е тирада срещу Халей. Фик. 21. Корицата на кометография на Ян Хевели, изобразяваща трима учени от 17, докато обсъждат сравнителните достоинства на конкуриращи се хипотези за движението на кометите, както става ясно от диаграмите в ръцете им, а докато учените глави спорят, в небето над главите им се е появила истинска комета, очевидно незабелязана от тях, но проследена от техните помощници на покрива на обсерваторията. Както и да го е смъмил Бентли, халеси си тръгнал там в добро разположение на духа и с напокътнати научни убеждения. Той продължи изследването си на възрастта на Земята, този път, използвайки солеността на морската вода като вид часовник, който е започнал да тиктака по времето на формиране на океаните. Смятал, че редовното измерване на океанската вода би разкрило нарастване на солеността с времето. Реките отнасят сол в океаните с темп който Халей изчислил грубо. Екстраполирайки назад до време, когато морската вода е била сладка, Халей е открил, че светът е далеч по-стар, отколкото предполага Библията не на 6000, а поне на 100 милиона години. Методът на Халей не може да се използва за определене на точната възраст на Земята, защото морската вода отдавна е наситена с сол. И все пак е напълно подходящ начин да се достигне до доста по ниска граница на тази възраст. Нещо повече, това е гениален предвестник на цял набор от съвременни техники за датиране на скали, в Ж. Глава 16, който е дал кураж на геолозите и биолозите от следващия век, когато открили доказателства, че Земята и животът са далеч по-стари, отколкото допуска човешкото въображение. От множество независими източници на доказателства възрастта на Земята, както и на останалата част от Слънчевата система, сега е определена на малко над 4 милиарда години. На 31 годишна възраст Халей започна изследването, с което най-вече е известен. Ньютон бил демонстрирал, че кометите, подобно на планетите, се движат по орбити, които са конични сечения, в ж. Фик. 15, но кои конични сечения, все още било обект на спорове. Самият Ньютон поддържал мнението, че кометите се движат по отворени параболични орбити или понева изчисленията използвал параболата като приближение на елипсата, Касини предпочитал кръговете, а онзи същият епископ на Селизбари, когато Халейт се опитал да не засегне с първия си публикуван труд, клонил към елипса. Освен това е имало привърженици и на хиперболата. Трудно било да се определи кой е правият, тъй като прикованите на Земята наблюдатели с слабите си телескопи можели да наблюдават кометите само когато приближат Слънцето. Малката дъга, която те описвали през тази най-кратка и най-скоростна отсечка от своето пътуване, би могла да се свърже с почти всяко от коничните сечения, макар за кръговете това да било потрудно. Пред Хале стояло предизвикателството да възпроизведе местоположението на дадена комета по времето когато тя е невидима, и той подходил с дисциплинираната методичност на велик детектив. Той щателно разгледал всяко писмено сведение по темата, всяко оцеляло твърдение, направено от цяла поредица свидетели, простираща се сечат доплини и сенека. Чрез математическия анализ и теорията на гравитацията Ньютон бил осигурил технологията за откриване, която Халей развил до съвършенство. На лице бил ги известен късмет, защото Хале живее точно във век, благословен с изобилие от комети, а съответно и с маса точни сведения за тяхното поведение. Що се отнася до кометата от 1682, Халей смятал Фламстит за най-надежния наблюдател и писал на Ньютон Самолба да вземе данните за наблюденията от него, тъй като, на вас той няма да откаже, докато на мен със сигурност. Ньютон изпълнил му обата и така Халей успял да сравни орбиталните характеристики, или елементи, на кометите от 1531, 1607 и 1682 и това, което открил, били някои поразяващи сходства в Ж. Таблицата на СТРА, 84, в наклона на кометната орбита спрямо равнината на еклиптиката, глава 2, в разстоянието на кометата от Слънцето в Перихелия и, в района от небето, където се намира Перихелият, и в мястото, където орбитата на кометата пресича зодиакалната равнина, наречено възел. Тези прилики вече били достатъчни, за да се предположи, че една и съща комета е била наблюдавана при три нейни различни появявания. Когато Халей сравнил датите на появяванията, той открил нещо като периодично завръщане точно както обещавала теорията на Ньютон, ако кометите се движели по елиптични орбити. Случаят бил почти разрешен, но Халей се безпокоял, че колкото и малки да били разликите в орбиталните елементи от едно появяване до друго, те били много по-големи, отколкото биха могли да се обяснят с грешки при наблюденията. Дължината на перихелия, например, варирала с повече от 1 градус в небето, макар измерванията да били направени с точност до няколко дъгови минути. Освен това, интервалът между появяванията от 1531 и 1607 бил с повече от година по-дълъг спрямо интервала между появяванията от 1607 и 1682. За това, освен метрономната регулярност на една изолирана комета в елиптична орбита около Слънцето, според Халей би трябвало да има и още някакво влияние или сила която отклонявала кометата в една посока при едното появяване и в друга посока при следващото. Орбитални елементи на кометите, известни на е и -E -E Кратко. Астрономическите елементи на движенията, в параболична орбита, на всички комети, получени досега. Преминаване през перихелия Лондонско време. Дължина на наклон на орбитата, перихелийно разстояние от Слънцето, перихелии, възха, възел, д, ч. М градуси, минути, градуси, минути, градуси, минути, 1337, юни, 2 6 25-и, 37 59 50, 50-и, 9 84-и, 20-и, и, 4, 20, и 1, 30 и 2 11 0 1472, февруари. 28, 22, 23, 45, 34, 280, и 1, 46, 5, и 20, 0, 1531 август, 24, 21, 18, 30, 39, 49, 25, 17, 56, 0, 1532, октомври. 19.22 20 и 2, 12 0. 1556. Април. 11.21 23 270 и 8, 50 и 175 40 и 40 6 0. 1577. 7, октомври. 26 18 45 30, 32 25 52 74 83 0 1580 ноември 28 15 00 109 6 18 57 64 40 0 1585 септември 27, 19, 28, 51, 37, 42, 6, 4, 1. 1590, януари. 29, 3, 45, 216, 54, 225, 31, 29, 41, 0. 1596, юли. 31, 19, 55 и 5, 220 и 8, 15, 3, 12, 55 12 0, 1607 октомври. 16, 3, 50 и 30 и 2, 16, 50 и, и 1, 17 2, 0, 1618 18 октомври. 29, 12, 23 2, 14, 76 1, 30 и 7, 30 и 4, 0, 1652 ноември 2 15 40 10 28 19 80 8, 10 70 9 28 0 1661 януари 16 23 41 115 59 82 30 32 36 0 1664 ноември 24, 11, 52, 100, и 30, 41, 80, 1, 14, 20, 1, 18, 1, 1665 април, 145 5, 504 2, 70, 6, 5, 0, 1672 февруари. 28 37 47 0 297 80 83 22 0 1677 7, април 25 00 38 137, 37 236 49 79 3 0 1680 декември 8 00 6260 и 260 и 2, и 270 и и 60 и, 50 и, и 0. 1682. Септември. 4 7, и, 9, и, 2, 50 и 3 50 и 1, 16. 17 в 1683. Юли. Трети, втори, 50, осемдесет 30 370 23 83 и 0 и и 1684, май. 29, 10 16, 238, 50 и втори, 260 8, 15, 65 и 0 1688, 8, септември. 16, 14, 33, 77, 0 350 35 31 22 0. 1698 октомври. 8 16 57 270 51 260 и 7 40 и 4 1146 0. Тази таблица взета от трудовете на Халей. Е в основата на неговото заключение, че трите появи, отбелязани тук в курсив, са на една и съща комета. Вижте сами какво е открил Халей. Когато сравни орбиталните елементи или характеристики на кометите от 1531 и 1682 датите са дадени в дни, часове и минути, ъглите в небето са в градуси и дъгови минути, а перихелийното разстояние е в астрономически единици. Земята е на едно ае от Слънцето. Възха означава възходящ, възходящият възел едно от двете места от кометната орбита където тя пресича зубиакалната равнина, или равнината на еклиптиката. Ньютон изказал предположение, че вариациите в периодите на кометите се дължат на гравитационното привличане на неоткрити комети. Но Халей знаел, че Юпитер и Сатурн си влияят взаимно и смятал за възможно комета, която е с много по-малка маса от тези газови гиганти, да бъде повлияна при дори много подалечно преминаване покрай която и да било планета, отколкото при близко разминаване с комета. Той направил грубо изчисление на ефекта от гравитацията на Юпитер и Сатурн върху движението на комета и открил, че те се вписват доста точно в измерените отклонения. Халей заключил, че леките разлики в орбиталните елементи на кометите от 1531, 1607 и 1682 вече имали готово обяснение. Това били посещения от една и съща комета, подвластна като всеки пътешественик на отклонения, закъснения и пътните условия. Изследването на кометите от Халей било мащабно начинание което налагало усъдни изчисления на орбитите на 24 комети, осъществили перихелино преминаване между 1337 и 1698. Той бил поразен, подобно на Аристотел и Сенека, от произволния характер на техните орбитални наклони. Техните орбити не са разположени в никакъв определен ред, те не са ограничени като планетите в рамките на зодиака, а се движат недиференцирано във всяка посока, както ретроградна, така и права. Според разстоянието им от Слънцето, при перихелийното си преминаване, изследваните от халей комети варирали от около едно АЕ до по-малко от а АЕ за голямата комета, от 1680, която почти бръснала Слънцето. А в Афелия им той открил, че кометите, включително и тази от 1682, достигали далече от въд орбитата на Сатурн, който тогава бил най-далечната позната планета. През 1705 Халей публикувал своя «Чутовен труд» под заглавие – обзор на астрономията на кометите. За пръв пръвпътнито новите закони на Вселената били приложени от друг учен за разкриване на астрономическа загадка. Само по себе си това е достатъчно да гарантира на и място в историята на науката. Но той отишъл много по-далече и направил истински скок, спечелил му място в историята на цивилизацията. Хилядолетия, ред според всеобщите схващания комети, те били почти изключителен прерогатив на мистиците, за които те били знамения, символи, видения, но не и неща. Халей разбил техния монопол, побеждавайки ги в собствената им игра, която, ако не броим затъмненията, никой учен до тогава не бил играл. Предсказанието. Той предсказал, че кометата, наблюдавана през 1531, 1607 и 1682, ще се завърне след повече от 50 години в бъдещето. Халей дори не се е опитал да се застрахува. Тя ще се завърне, заявил твърдо той, в края на 1758 от точно определена част на небето и с много конкретни орбитални елементи. Едва ли в някое пророчество на мистиците е имало дори опит за подобна прецизност. За човек от време, Хале впечатлява с отсъствието на какъвто и да бил национализъм, но този път той си позволил известен шовинизъм. Така че, ако според това, което вече казахме, тя се завърне около 1758, бъдещите поколения няма да откажат да признаят факта, че това за пръв път е открито от англичанин. През пролета на 1696 Ньютон бил назначен за пазител на кралския монетен двор. Това наложило той да заживее в лондонския Тауър. Задачата му била да предотвратява уязването и изтъргването на монетите на кралството. Месеци, по-късно Нютон назначил Халей, който му започва изследването си на кометите, за заместник-контройор на монетния двор в Честър. Главният майстор и пазителят в Тауър имали множество починени майстори, пазители, контройори и други подобни в провинциалните служби към монетния двор. Халей прекарал две злочести години в Честър, като надзиравал механизираното производство на вълцовани монети от ръчно изработените стари. Когато местния пазител открили двама чиновници, които крадели ценни метали, те веднага ги докладвали, без да подозират, че собственият им началник, майсторът на монетния двор в Честър, получавал дял от заграбеното. Последвала ожесточена връжда, в която имало дори заплахи за дуел. Но с закриването на монетните дворове, през 1698 Халей и най-сетне, бил свободен да се завърне в Лондон. Той пристигнал так на време за една далеч поприемлива задача. 26-годишният руски цар, който покъсно щял да се прочуе като Петър Велики, бил дошъл в Англия, за да се поочика да внесе в страната си западната култура. Настанен в провинциално имение край корабостроителницата на Депфорд, той се занимавал с физически труд като част от усилията си лично да почерпи опит от британския корабостроителен гений. Едва ли в днешни дни бихме могли да си представим съвременен еквивалент американски президент, който се труди при построяването на космически кораб, там, например, или пък руски президент да нахлопи таска и с месеци да се поти в Кейп Канаверал. Петър се надявал да прекара известно време с Нютон, който обаче вместо това му изпратил Халей. По всичко личи, че английският астроном и руският цар Тутъкси си допаднали, споделяйки обще стрест по науката и брендито. През целия престой на цар Петър в Англия Халей останал негов главен научен съветник и другар по чашка. Едно спорно сведение от тогава описва как посред нощ Алей Тикал и с улиците на Депфурт на товарение в трудовашка количка цар на цяла Русия, като и двамата били много пияни и вдигали шум до небесата, а резултатът от малката и удория били непоправими щети на грижливо оформения жив плед. Същата година Мери Халей родила син, когато нарекли Едмунд, и двамата са съпруга и започнали нова кариера, описана тогава в кратка анотация, изобилстваща от курсив. През 1698 кралят, Уилям 3, информиран за гениалната теория на гъна Халей за магнитната игла, изяви желание за целите на навигацията тази вариация да бъде подложена на наблюдение в различни части на Атлантическия океан. Като на 19 август 1698 негово величество назначи Гъна Халей за командир на своя кораб, Парамур Пинг, с заповед да се опита чрез наблюдение да открие правилото за вариациите на компаса и по същото време да се отбие в колониите на негово величество в Америка, където да извърши същите наблюдения, за да може по-добре да се определят географската ширина и дължина на тези места, а също и да се направи опит да се открие какви земи лежат южно от западния океан. 70 години преди кук да опана плътна, изпълнявайки Халеева задача, Халей ръководил първата морска научна експедиция, възложена от британски монарх. Парамур посетил Испания, Канарските острови, Африка, Бразилия и Западните Индии, преди зараждащ се бунт от страна на втория командир да наложил предсрочно завръщане в Англия. В последвалия съдебен процес станало ясно, че недоволният лейтенант бил неизявен магнитен теоретик. Чието трудове по темата порано били намерени за неубедителни от страна на кралското дружество. Той таял негодованието си и когато нова кът в мореплаването Халей бил назначен за негов капитан, това вече преляло чашата. Халей приел ролята на навигатор и бил горд, че успял да върне кораба до дома с невредим екипаж. Халей бил командир на още две пътешествия с Парамур. Едното от които е изпълнено с опасности нагоре по брега на Южна Америка до Тринидад и Кейп Кот. Морето край Нантъкет обаче се оказало твърде бурно и те били принудени да поемат към Нюфаундленд. Там, Парамор понесал приятелски огън от английска риболовна флота, която го взела за пиратски кораб. И отново капитанът върнал безопасно своя кораб в Англия, макар че този път не можел да се похвали с екипаж в пълен състав. Прислужникът на кораба бил отнесен за борда и изгубен по време на буря, разразила се край Канарските острови. До края на живота си Халей не можел да спомене за смърта на момчето, без да се просълзи. Халей завършил кралския си мандат с публикуването на нова и точна таблица, показваща вариациите на компаса в Западния и Южния океан според наблюденията в година 1700 по нареждане на негово величество. Картата съдържала съставена от точици линия, с която Халей е обозначил точки с еднаква вариация на земното магнитно поле метод, който се използва и до днес. Халей е разширил своята Атлантическа карта до Световна карта, която, макар и с множество поправки, била печатана и препечатвана в продължение на цял век. Споявата на тези магнитни карти и вече публикувания му труд за физиката на вятъра, мусоните и изпаряването на морската вода, Халей справо може да бъде наречен основател на съвременната геофизика ФАТ, добил признание от страна на Кралското дружество през 1957 по време на Международната година на геофизиката, когато Тълнареко своята постоянна научна база в Антарктида залив на Халей. Колин Ронан Едманд Халей Гени в затъмнение, 1969, третото и последно пътешествие на Халей като капитан на Парамур, през 1701 се провело поблизо до дома. Целта му била да изследва теченията в Ламанша, макар да се смятало, че тайната му задача била да обследва френския бряг в навечерието на войната за испанското наследство. На следващата година кралица Анна изпратила Халей на дипломатическа мисия при европейските монарси. При завръщането му в Англия, вероятно за негова изненада, на Халей била предложена титлата «Савилски професор в Оксфорд», само че не по астрономия, а по геометрия. 13 години след злобната кампания срещу назначаването му в Ламскит написал хапливо писмо до общ приятел, в което настоявал, че Халей не е подходящ за длъжността, като се оплакал. Сега той говори, ругай и се налива с бренди като морски капитан. Само че Халей вече бил твърде уважаван, за да може да бъде засегнат от Жлъчта на фламсти и през 1704 получил званието. Встъпителната му лекция е посвещение с много обична геометрическите постижения на неговите колеги. На Нютон, естествено, били отредени най-много хвалебствия. Основната част от мандата си като савилски професор и преподавател Халей посветил на едно преоткриване на древните основатели на геометрията сред които били Аполони и перски математик и астроном, процъвтял през втората половина на Трива, Пръд, Във Великия град Александрия Аполони направил за коничните сечения това, което е в клик бил направил за геометрията, той пръв описал параболата, хиперболата и елипсата. Халей! който използвал свойствата на тези криви, за да определи орбитите на кометите, поискал да се отплати на Аполони като вдъхне нов живот на делото на античните математици. Но след пожаряването на Александрийската библиотека не били оцелели копия на гръцки от рода на Аполонии. Единствените запазени копия били на арабски. И така, на 49 годишна възраст Халей научил сам арабски език. Първоначално той си сътрудничил с Дейвид Грегори човека, получил Савилското преподавателско място по астрономия, което било отказано на Халей. Скоро след започването на проекта обаче Грегори починал и Халей продължил сам работата над задача, която вече се била оказала непосилна за множество специалисти-ориенталисти. Но там, където те се провалили, Халей успял и удивил главния ориенталист по нова време със своята прецизност и прозорливост. Познанията му по геометрия вероятно също са помогнали. През същия период той преработил на интересните трудове от философски доклади, в тритомно издание, с популярна насоченост, защото сметнал, че и хора, които не се занимават с наука, биха проявили интерес към света на физиката и биологията. Междувременно обезсърченият Фламстит останал в Кралската обсерватория в Гриноич като кралски астроном. Макар от него да се очаквало да споделя наблюденията си с астрономическата общност, той упорито отказвал да го стори. Това очевидно отклонение от задълженията му било толерирано години наред, но до 1704-ти то вече станало нетърпимо. Нютон, който сега бил председател на кралското дружество, го посетил в Гринвич в опит да провери състоянието на наблюденията. След 30 години като кралски астроном в не бил публикувал почти нищо. Ньютон обаче бил оставен с впечатлението, че делото на живота на Фламстит, британска история на небесата, вече била пред завършване, и той се върнал в Лондон, за да подготви публикуването и Фламстит обаче лъжел до завършека оставали години. Протакането от страна на кралския астроном, както и неговата арогантност, извадили на бял свят най-лошото от Нютон. В кореспонденцията им има изобилие от свидетелства за взаимната ненавист между двамата мъже, всеки от които са свои привърженици. И от двете страни били подавани жалби, но последната дума била на Ньютон, и той я използвал без капка огризение. През следващите 10 години той сякаш извича угрозно удоволствие от това да тормози Фламстит, който вече бил болен и отчаян. Сега Халей имал идеалната възможност да си отмъсти на човека, който в неоснователната си ненавист бил подел цяла кампания срещу него. Но отмъщението било сред малкото теми, към които Халей не проявявал никакъв интерес. Действително по молба на Ньютон той лично работил на «Британска история на небесата», като поправял грешки и направил множество необходими изчисления, за да помогне книгата най-сетне да види бял свят и всичко това, въпреки изричното желание на Фламстит. През юни 1711 халей му пише, да овладеете страстите си и щом видите какво съм сторил за вас, може би ще се уверите, че заслужавам по добро отношение от ваша страна, отколкото това, което ми засвидетелствате от толкова време. Ваш нявгъшен приятел и все още неразвратен враг, както ме наричате. Едма, Халей, книгата разширила картата на Северното небе от 1000 на 3000 звезди, сред които множество твърде бледи, за да бъдат наблюдавани без телескоп, и била изключително ценена от астрономите в продължение на векове. Въпреки това Фламстик бил разгневен в халеевата версия на история Коелстис, появила се през 1712, и до 1714 той се умел да изгори почти всички съществуващи копия. Официалната версия, с думата баританника, добавена към заглавието, била публикувана едва през 1725 в посмъртно издание. Въпреки несъгласието на Фламстит, преглед на кореспонденцията им показва, че Халей си останал предпазлив с него чак до смъртта му през 1719. Тогава съдбата се намесила, донасяйки на Халей задоволството, което той си забранявал назначение като наследник на Фламстит на длъжността кралски астроном. Но когато пристигнал, за да поеме службата, той открил глиновичката кралска обсерватория и шена от всякакви астрономически инструменти, те всички били лична собственост на Фламстит, твърдела вдовицата му. И действително било така, той бил купувал всеки секстант и квадрант в личните си средства. Халей, вече бил на 63 години и все така любознателен и пламенно увлечен по науката. Ако прочетете труда му, описание на изключителния метеор. Наблюдаван над Англия на 19 март 1719, ще се срещнете с неподправения ентусиазъм, който тъй успешно беше елиминиран от днешната научна литература. В началото той обявява този прекрасен ярък метеор, а после стъга добавя, който няма нямах късмета да видя. Други обаче го видели и той е записал техните разкази. Сър Ханс Слоун, вицепрезидент на Кралското дружество, бил сред късметлиите. Без никакво предупреждение той видял в нощното небе нещо далеч по ярко от Луната, което първоначално преминало близо до съзвездието Плеяди, а после се спуснало по пояса на Орион. Било толкова ослепително, че Сърханс трябвало да извърне очи. По негова преценка нещото се движало на около 20 градуса в продължение на близо половин минута. Като цяло, доста изчерпателни сведения от човек, който не е бил подготвен за астрономическо наблюдение. Халей обаче не останал удовлетворен, желателно беше угорева той сър Ханс да се беше отнесел с повече прилежност към проследяването на метеора на фона на неподвижните звезди и да ни беше уведомил колко точно над плеядите е минал и докъде под пояса на Орион не стигнал. Тук Халей вече не се е издържал и в отчаянието да научи нещо повече желанието му се е оказало посилно от прословутата му благост. Той иска да знае всичко за метеора, неговата географска ширина, скорост. Какъв звук е издавал, колко е голям, от какво е съставен. Днес се чувстваме привилегировани, че знаем отговорите на тези въпроси в Ж. Глава 13 и би ни се искало да можехме да ги споделим с него. На 65 годишна възраст в пристъп на неподражаем оптимизъм, Халей предприял амбициозно изследване на 18 годишния цикъл на Слънчевите затъмнения. Халей, самият изобретател на статистическата таблица, не може да не е бил наясно, че едва ли ще доживее да завърши този проект. Напук на всички прогнози обаче той успял да го приключи на 84 годишна възраст. Неговата продуктивност и дълголетие били изключителни и в друго отношение. За физиците понякога казват, че са като еднодневките с доста кратък творчески период. И действително поразително голяма част от великите им открития са направени преди 35 годишна възраст. Това въжи с по-голяма сила за теоретичната в сравнение с експерименталната физика и е повярно за физиката, отколкото за астрономията. Може би, след като прехвърли 30-те, умът губи част от способността си да формулира мащабни идеи. Но в последните десетилетия от живота на Халей той отбелязал огромни постижения в познанията ни за природата в най-голям мащаб Вселената. Той открил, че така наречените неподвижни звезди всъщност се движат една спрямо друга. Това откритие може да е било стимулирано от работата му над книгата на Фуамстит. Още 100 години на инструментално развитие на астрономията били нужни, преди откритото от Хале собствено движение на звездите да бъде потвърдено. Вдруг друг труд от последните си години той предсказал откритие от едно много по-късно време, говорейки за една безкрайна вселена без център. Най-сетне Хале бил безспорно уличен в вяра в безкрайността. Мери Халей починала, когато съпругът ти бил на 84 години. Скоро след това той претърпял удар и загубата на сина си. Въпреки тези нещастия Халей продължил астрономическите си наблюдения и посещавал научни срещи почти до самия си край на 14 януаря 1742 на 86 годишна възраст. Последните му думи били му обаза чаша вино, което изпил, седнал в стола си. Щом пресушил чашата, починал, без да издаде звук. Желанието му било да бъде положен домери за вечни времена. На надгробната им плоча техните дъщери написали. Под този мрамор, до своята обична съпруга, във вечен покой лежи доктор Едманд Халей, несъмнено най-великият астроном на своето време. Но за да добие истинска представа за достоинствата на този велик мъж. Читателят трябва да се запознае с неговите трудове, в които по прекрасен и проницателен начин са иллюстрирани и усъвършенствани почти всички науки. При живе той беше тъй високо ценен от своите сънародници, че благодарността изисква паметта му да бъде почитана и от идните поколения. В памет на най-добрия баща неговите любащи дъщери му издигнаха този паметник в година 1742. Едманд Халей не бил просто човек, открил комета. В действителност откриването на комета е сред малкото неща, които той не е направил. Широко разпространено е схващането, че цената на дълбокото проумяване на изключителната сложност на природата се изплаща чрез отчуждение. Казват, че съществува нещо като закон за обратния квадрат между научния гений и способността за любов. Но ако животът на Исак Нютон е една драматична иллюстрация на тази теорема, то животът на неговия приятел Едманд Халей който повече от всеки друг е допринесъл за проявата на Нитоновия гений, може да бъде изтъкнат като най-вдъхновяващото изключение. Той е образец не просто на човек, а на цялото човечество. Хърбърт Дингъл, лекция за Халей. Оксфордски университет, 1956, глава 4, Времето на завръщането, Пазител и приятел на Луната, О, Земя, незабравима за кометите. Да, в неизмеримите си обиколки. Съзират те отново теп. Самюел Тейлор Коурич. Хим за земята 1834 Китай напада Тибет и Туркестан Френски войски завземат долината на Охайо Британия обявява война на Франция Прусия побеждава Австрия След което Австрия разгромява Прусия Руската армия окупира Германия А индийската революция срещу окупаторската британска армия е безмилостно потушена в това отношение 50-те години на 18 не се отличават от много други. Но това било и време на просвещение. Енциклопедия на Дидро е публикувана във Франция, а речник на Самюол Джонсън в Англия. Хюм, Русо и Волтер пишат бележити творби, Бах умира и се ражда Моцарт, Ломоносов основава Московския университет, отварят врати Пруската академия на науките в Берлин и Първата психиатрична болница в Лондон, Написва се, Тристърм Шанди, в Токио се ражда Хокусай, а един обикновен земемер от Вирджиния на име Джордж Вашингтон се жени за вдовицата Марта Къстис. За науката това е десетилетието, което щяло да завърши с завръщането на една комета, ако можело да се вярва на предсказанието на Едманд Халей. През първата половина от това десетилетие са публикувани два изключителни научни труда, всеки от които за природата на кометите и всеки представящо удивително изпреварих времето си възглед за Вселената. Томас Райт от Дъръм бил истински астроном по характер, макар и почти напълно самолук. Роден през 1711 в северна Англия, син на дърводелец, той не могъл да продължи ранното си обучение поради много тежко заекване. Изглежда също, че е бил изключен от училище заради поведението си. Той описва себе си като много боен и силно пристрастен към спорта. Следвайки традицията по това време, на 13 годишна възраст той бил даден за чирак на един часовникър, където прекарвал толкова много време в поглъщане на астрономическа литература, че баща му го мислял за лут. За разлика от бащата на Едманд Халей, този на райто определено се опитал да повлияе на хода на обучението на сина си, като изгорил книгите му. Скоро след това младежът бил изключен от чиракуването като кулминация на сериозен скандал, влюбил се в дъщерята на свещеник, но плановете му за тайн брак били осуетени, а девойчето заключено, след което страданието си уредил пътуване до западните Индии, но бил възпрепятстван от разгневения си баща. Фик. 22. Рисунка на ядрото, главата и опешката на голямата комета от 1680 и ядрата на Земята и четири други комети. От Томас Райт от Дърам, оригинална теория или нова хипотеза за Селената, Ред. От Майкъла, Хоскин, Лондон, 1750 и Нью Йорк, 1971. Фиг, 23. Томас Райт от Дърам, изобразен на гравюра в «Джентлменс магазин», януари 1793 портретът е обрамчен с змия, захапала опашката си, като символ на вечността. Картина библиотека Ан Ронан. С такова обещаващо начало, той се изучил сам на земемерство и навигация, станал учител на децата на аристокрацията, отказал професорско място в Руската имперска академия в Санкт-Петербург и започнал да пише книги за астрономията. Най-изключителната от тях, наречена Оригинална теория за Вселената, била точно това. Публикувана през 1750, това е първото съвременно изявление за истинската природа и геометрия на Млечния път, не пътят на боговете или божествено мляко, разписано в небесата, нито архитектурна подпора, крепяща небето, а плосък диск от звезди, всяка от които подобна на Слънцето и всички увесени в космическия океан. От времето на Демокрит малци се били досетили, че Млечният път е съставен от отделни звезди, твърде бледи и далечни, за да бъдат видени по-отделно, като тази идея била потвърдена от Галилей с първия малък телескоп. За това по времето на Милтън за поетите вече било възможно да описват млечния път като галактика, обсипана с звезди. Но идеята за млечния път като за сплеснато струпване на звезди, в което се намира и Слънцето, за пръв път е предложена от Райт. Той дори си представял, че звездите обикалят центъра на галактиката, също както планетите около Слънцето. Макар в писанията на Райта присъстват мистични елементи и със сигурност не всичко, предложено в неговата, оригинална теория, е устояло на проверката на времето, представата му за Млечния път е повратен момент в историята на астрономията. Творбата е особено забележителна и с това, че авторът и така и не получил формално образование. Тази представа за галактика, пълна съдвижещи движещи се звезди, както ще видим по-късно, се оказва централна в проумяването на естеството и произхода на кометите. Нова, оригинална теория, е обърнато специално внимание на кометите. Оползотворявайки таланта си на чертожник и Земемер, Райт съставил елегантни диаграми на Слънчевата система, в които присъстват и комети. Той обичал да показва кометните орбити от таблицата на Хале в техните точни размери и ориентация, в Ж. Фик, 24, осигурявайки на читателите си растърсващ пръв поглед към сравнително малките мащаби на планетните орбити. Фик, 24, елегантното изобразяване от Томас Райт на Слънчевата система, каквато била позната по нова време. В центъра са планетите Меркурий, Венера, Земя и Марс. Всяка представена чрез астрономическия си символ, а после, точно след края на Слънчевите лъчи, са орбитите на Юпитер и Сатурн. От трите показани комети, кометата от 1680 е унази, чиято орбита за пръв път била изчислена от Ньютон, а кометата от 1682 е кометата, чието завръщане Алей предсказал и което се случило по-малко от десетилетие след публикуването на тази фигура. Томас Райт от Дарам, оригинална теория или нова хипотеза за заселената, под редакцията на Майкъл Хоскин, Лондон, 1750, и Нью Йорк, 1971. С това чудесно начало той се опитал да нарисува в мащаб и кометите според наличните по време наблюдения. Резултата можете да видите на фигура 25, на която А е земята, Аса, Ди. И ЕФ са съответно ядрата на кометите от 1682, 1665, 1742 и 1744. Всъщност измереното по времето на Райт, което в значителна степен въжи и до днес, не е ядрото на кометата, а нейната глава. Ядрото Райт е използвал този термин е яркият твърд обект в центъра на кометата предполагаемият източник на фините частици или газ които съставляват кометната опашка. Но главата облакът от материя около ядрото, го скрива от поглед. Почти пълното отсъствие на детайли в рисунките на райт на кометни ядра, би трябвало да е някакъв знак, че ядрото е огърнато от глава. Ядрото също така би следвало да е далеч по малко от главата, може би твърда малко, за да могат да се откроят някакви детайли, дори да не беше с воа от материя. Както подсказва фигурата, главите на кометите в района на Земята биха могли да са големи колкото самата Земя и дори много по-големи. Фик. 25. Мащабите на Слънчевата система според Томас Райт. Сравнете с Фик. 1. От Томас Райт от Дарам. Оригинална теория или нова хипотеза за Вселената. Под редакцията на Майкъл Хоскин, Лондон, 1750 и Нью Йорк, 1971. Централната фигура, кометната розета, напомня атома на Бор. На тази фигура се откроява изображението на райт на голямата комета от 1680 комета, за която Нютон в своите начала тъй гениално показал, че обикаля около Слънцето по конично сечение, подчинявайки се на закона за всемирното привличане, и която засилила интереса на халей към кометите. Не знаем дали Райт просто не е нарисувал това, което други са описали с думи, или е имал достъп до рисунки, правени с помощта на телескоп, но описаното тук е близко до облика на много комети. ВЖ. Глава 7, 9 и 10 Райт описва района, обозна Саа, като естествена атмосфера на кометата, като събиращите се в центъра линии представляват поплътна материя. Той показва изображение на възпламенената атмосфера и опашка, разтворила се в близост до Слънцето. Ядрото на кометата от 1680, както вече отбелязахме, просто е вътрешната част на главата и, над нея има три концентрични обвивки от материя, за които от последващи наблюдения знаем, че се изхвърлят една след друга от ядрото. Ажурът от фини линии в тази външна глава и придава любопитен изглед, сякаш фунтани от материя се изливат в космоса от огряната от Слънцето страна на кометното ядро. После, обобщавайки мащабите на Слънчевата система, за удивление и радост на своите читатели, Райд предлага диаграма от три части, в Ж. Фик. 25. Нагорната фигура, размерът на Слънцето е мащабиран спрямо орбитата на Меркурии. На средната фигура цялата планетна система е представена от една централна точка, като розетата от кометни орбити е единственият знак, къде вероятно се намират планетите. А на долната фигура в мащаб спрямо орбитата на Меркурий, са да ги са представени последователно орбитите на останалите планети, известни по времето на Райт Меркурий, Венера, Земя, Марс и и Сатурн. Райт приема, че външната граница на Слънчевата система се намира малко отвъд най-далечните точки от орбитите на най-далечните познати тогава комети, и начертава най-малкото възможно разстояние между Слънцето и най-близката звезда, за която по нова време бил смятан Сириус. Сега знаем, че както външните граници на Слънчевата система, така и разстоянието от Слънцето до Сириус, са далеч по-големи от онова, което се смятало по времето на Райт. Той си представил един новосъздадено умили мислящо същество в състояние на дълбоко невежество, което вижда Слънцето и Сириус от далечна точка на наблюдение, след което пристига в Слънчевата система и наблюдава разположението на кометите и планетите. Какво ли би си помислил това същество, че има в около Сириус? Райтохотно хотно дава и отговора, ами планети като нашата и комети. Книгата на Райт повлияла на представите на астрономите и на бъдещето на астрономията по начини, които вече не могат да бъдат проследени. Но най-значителното и известно влияние се случило заради рецензия, която се появила на следващата година, в немското списание, «Свободно мнение и информация за напредъка на науката и историята като цяло». Един от неговите читатели, който живее в университетския град Кионицберг, бил Имануел Кант, 27-годишен дипломант, покорен от размаха и елегантността на труда на Исак Нютон. По-късно той щял да стане един от стожерите на философията, но в началото на 50-те години на 18 тв се интересувал най-вече от наука. През 1755-ти, възторжен от картината на Вселената, която Райт обрисувал, но все още прочел само рецензията на книгата му, Кант публикувал обща естествена история и теория на небесата». В нея той отдава явно признание на Райт. Книгата на Кант била публикувана 4 години преди очакваното завръщане на халеевата комета. Кант и Райт имали сроден интелектуален живот, но в личния им живот имало съществени разлики. Освен в родения си интелект, Кант имал малко естествени преимущества. За разлика от Райт той бил насърчаван от своите родители. Цял живот страдащ от лошо здраве, с деформиран граден кож и височина от едва Кант се подлагал на стриктен режим от редовни упражнения и най-вече разходки. Баща му бил Седуар, Едуард, и докато Райт поне бил възнамерявал да избяга с дъщерята на викария, Кант, изглежда, не се радвал на друга женска компания, освен тази на майка си. Райт бил готов да търси късмета си в далечната Америка, а Кант цял живот не се отдалечил на повече от 100 км от родния си Кьоницберг. Докато Райт предизвиквал скандали, поведението на Кант било безопречно, дори леко поританско. Райт бил изключен от училище, а Кант бил отличен ученик, будещ възхищение от своите учители. Райт и Кант били различни хора, формирани от различна култура, но и двамата били еднакво пометени от нито новата визия за безброй звезди и безброй светове, всички движещи се в тържествено покорство пред закона на гравитацията, който ни позволява да възпроизведем тяхното движение чак до далечното минало и да предскажем позициите им дори в далечното бъдеще. Кантовата, теория на небесата, очертала много посоки. Той приемал възгледа на райт за млечния път като сплеснат обем от пространство, ограничено между две равнини и изпълнено със звезди. Кант първ се замислил над произхода и еволюцията на галактиката централна тема в съвременната астрофизика. И направил и друг много смел скок предположил, че Млечният път е една от безброй много други галактики, всяка изпълнена с звезди, а може би и с планети и живот, една космическа перспектива, която била демонстрирана напълно едва през 20-те години на ХХВ. Райт се бил домогнал до тази визия, без обаче да успее да я пролумее. Кант правилно предположил, че спираловидните галактики, каквато например има в съзвездието Андромеда, са далечни млечни пътища. Това, че ние живеем в Вселена от галактики, всяка съставена от множество Слънца, вероятно е най-същественото откритие на съвременната астрономия. Още много възхитителни идеи могат да се открият по страниците на Теория на небесата, включително първото изявление, че Слънчевата система се е формирала от облак дифузна междузвездна материя. Днес идеята е известна като хипотеза на Канто Аплас, а облакът материя сега се нарича Слънчева мъглявина. Съвсем естествено за човек, който пише за астрономия в десетилетието на предсказаното завръщане на халеевата комета. Кант пише и за кометите. Най-отличителният белег на кометите е техният ексцентрицитет. Атмосферите и опашките им, които при тяхното голямо приближаване към Слънцето се разгръщат от топлината му, били, във вековете на невежество обект на ужас. И били възприемани от простолугието като предвестници на въображаеми съби. невъзможно е да възприемаме кометите като странен вид небесни тела, коренно различни от планетите. Той описвал комети, кондензирали от първична материя в удалечени от центъра космически райони, която е слабо раздвижвана от гравитационното привличане. Представил си, че за разлика от планетите, кометите са формирани с орбити с всякакъв наклон в ситуация, която той описва като «беззаконова свобода». Поради това заключава той кометите стигат до нас от всички страни без ограничения. Когато говори за плътността и съответно химията на кометите, той започва с майващо добър старт. Специфичната плътност на материята, от която възникват кометите, е позабележителна от големината на тяхната маса. Тъй като се формират в най-отдалечените краища на Вселената, възможно е частиците, които ги съставляват, да са от най-лекия вид, като няма съмнение, че това е главната причина за вглавата и опашката им, които ги отличават от всички други небесни тела. Но следва погрешен обрат. Това разпръсване на материята на кометите не може да бъде приписано основно на действието на слънчевата топлина, тъй като някои комети едва достигат Слънцето на разстояние колкото орбитите на Земята и Венера, след което поемат обратно, щом такова скромно количество топлина е в състояние да расе и отслаби материята на повърхността на тези тела до такава степен, дали тогава те не трябва да се състоят от възможно най-лекото вещество, което се влияе от топлината, повече от всяко друго в природата. Проблемът на Кант бил да открие материала, който отвърт се превръща в разстоянието, на което се намира Земята от Слънцето. Достатъчно било само да погледне през прозореца си и да види обла пара, се от замръзналата река Прегел, за да открие отговора – ледът. Обикновеният воден лед – не някаква екзотична субстанция, поне не на Земята. Никаква специална небесна материя – просто лед. Разбира се, не е справедливо спрямо Кант чието възгледи по тези въпроси били забележителни в една забележителна епоха, да бъде критикуван със задна дата. Ние се ползваме с благата от труда на огромен брой кадърни учени, живели от негови до наши дни. Представете си го обаче, с перо в ръка, недоумяваш кое е ли би могло да е това най-леко вещество, докато той е навсякъде около него. Искави се да се протегнете през вековете и да го насърчите с една добра дума. Разбира се, може да има и по просто обяснение. Може би кабинетът му е бил без прозорци. Или пък е писал третата глава от втората част на Теория на небесата, през лятото. На друго място в книгата Кант почти достига верния отговор по напълно неочакван път. Той си представя, че по някое време в миналото самата Земя е била обрамчена с пръстен като тези на Сатурн, за които той правилно смята, че са съставени от обикалящи самостоятелно мънички светове, вероятно изградени от лед. Той ликова колко ли красиво е било небето тогава. Пръстен около Земята – каква прекрасна гледка за онези, които са били създадени да населяват Земята като рай. И колко удобно за тези, над които природата е била замислена така, че да им се усмихва от си страни. Той се досеща, че такъв пръстен може да обясни странната фраза в битие едно, твърд, посред водата, според която водата в някакъв смисъл е присъща на небесата. Кант отбелязва, че тази идея, вече е причинила немалки беди на своите коментатори, т.е. тези, които се опитват да помирят физиката с Библията. Действително Тома отаквино е посветил немалко време на същия този въпрос в своята, сума на теологията. Кант имал въпрос към толкователите. Дали този пръстен не може да бъде използван, за да ги измъкне от затруднението? Несъмнено той се състоял от водник и освен преимуществата, които може би е носил на първите земни обитатели, той е имал и свойството да бъде разкъсан при нужда, за да бъде наказан с потоп светът, показал се недостоен за такава красота. Така ни се представя образът на околоземна пръстенова система, изградена, подобно на своя Сатурнов братовчет, от индивидуално обикалящи в орбита с пътници, съставени от вода. В Теория на небесата, Кант всъщност говори за тела, съставени от вода, било тя в твърдо, течно или газообразно състояние в космоса в близост до Земята. Той обаче никога не се замислил дали и кометите не са съставени от лед, макар да достигнал изкушаващо близо до идеята. Кант твърди, че кометите се кондензират отвъд орбитата на Сатурн в облако тела с висок ексцентрицитет и всевъзможен орбитален наклон, че когато те се озуват във вътрешната част на Слънчевата система и доближат орбитата на Земята, Слънчевата топлина ги гистопия и започва да изпарява повърхността им, и че опашките им са съставени от тези изпарения и се отвяват назад от някакво електрическо въздействие от страна на Слънцето. Дори без почти завършената му дедукция, че кометите са съставени от лед, това описание е ненадминато за 1755 книгата на Кан била отпечатана, когато той бил на 31 години, и била посветена на Фридрих Велики. Копия от нея обаче така и не достигнали до пруския император, нито до никой друг издателят банкрутирал, когато книгата так му слизала печатната преса. Посвещението, написано в угоднически стил към властта е типично за онова време и е възпроизведено в следващото каре. В действителност Кант не бил ентусиазиран привърженик на Фридрих II и по-късно щял да изрази силни симпатии към американската и френската антироялистка революция, оплаквайки се, че държавата харчела твърда много за войни и твърда малко за образование. Той бил и особено внимателен по религиозни въпроси. Безпокояло го, че естественото обяснение на еволюцията на слънчевата система, базирано на нютоновата физика, би могло да бъде оскърбително за преобладаващите верски убеждения, и правилно предсказал, че привържениците на установените религии ще го оспорят, както следва. Щом структурата на света при цялата му подреденост и красота е самоследствие от материя, оставена на собствените си универсални закони на движението, и ако сляпата механика на природните сили може да развие такива величествени продукти от хаоса, като самите те могат да постигат съвършенство, то тогава доказателството за божествен творет, изведено от гледката на цялата тази вселенска красота, изцяло губи своята сила. Природата е до там самодостатъчна, че божественото и управление става излишно. А именно, истината за механизмите на Вселената може да е твърде опасна, ако чрез нея биха могли да се отхвърлят някои сектантски учения. Този аргумент се използва и до днес. Светлината на изложеното Кант казва, не се впусна в преследване на това начинание, докато не се почувствал достатъчно сигурен по отношение на религиозния си дъл. Той споделя, че ако не успел да помири научните си идеи с традиционната религиозна доктрина, щял да ги потисне. Философът и кралят, посвещение на Фридрих Велики Естествена история и теория на небесата, от Имануел Кант. На най-сияения, най могъщия крал и господар, Фридрих крал на Прусия, марграф на Бранденбург, виш канцлер и курфюрст, на свещената Римска империя, суверен и ерцхерцот на Силезия и пр мой най-милостиви кралю и господа йо, най най кралю, най-благоску кралю и господа Чувството за малоценност и величието на трона не могат да ме направят до толкова плах и слабово лев, тъй като благословията от най-благородния измежду монарсите, простираща се с еднакво великодушие до всичките му поданици, вдъхновява в мен надеждата, че дързостта, която си позволявам, не ще бъде приета с неблагосклонни очи. С най-чинно уважение поставям в нозете на ваше кралско височество едно нищожно свидетелство за ревността, с която академиите на ваше величество биват стимулирани за насърчение и протекция от своя просветен суверен, за да се сревнувават с другите нации в областта на науките. Колко щастлив бих бил, ако настоящото ЕСЕ успее да получи върховното одобрение на нашия монарх заради усилията, които най-смиреният и почтителен негов поданик не спирно е полагал, за да се постави в услуга на доброването на тази страна. С най-дълбока всеотдайност, чак до смъртта. Аз съм най-смиреният слуга на Ваше кралско величество. Авторът Пьоник 14 марта 1755. Въпреки предпазливото си отношение през 1788 за пръв път в живота си Кант бил въвлечен в спор, едновременно политически и религиозен, когато наследникът на Фридрих II, Фридрих Вилхелм II, започнал кампания за изкореняване на гибелните учения на просвещението, които внесли в европейската култура наука и рационализъм. През 1794 Кант получил заповед от кабинета, осъждаща неговата злоупотреба с философията. Кой би могъл да знае повече за приложенията на философията, пруският император или Имануел Кант? Неговото учение било възприето за недостатъчно. Почтително спрямо преобладаващата теологична мъдрост и той бил изрично предупреден, ако продължите да се противопоставяте на този ред, със сигурност може да очаквате неприятни последици за себе си. Кант скоро се подчинил и се опитал да оправдае своето покорство, публичното отричане и изоставянето на вътрешните убеждения е долно, но мълчанието в случай като настоящия е дългна поданика. И докато всичко, което човек казва, трябва да бъде истинно, от това не следва, че е наш дълб да казваме всичко, което е истинно. По този въпрос той не е бил титан. Биографът на Кант Фридрих Полсен през 1899 прави оценка на характера му, представляваща известен интерес в контекста на трагичната история на Германия през първата половина на ХХВ, бихме могли да кажем че съществува вътрешна взаимовръзка между етиката на ганки и бруската природа. Идеята за живота като служба, предрасположеността всичко да се подрежда според някакви правила, известното недоверие в човешката природа и някаква липса на естествена пълнота на живота са черти, присъщи и на двете. Пред нас се разгръща един изключително достоен, но не и в човешки характер. В него има нещо студено и сурово, което би могло да деградира до по-късно изпълнение на дълга и непоколебим тесно град морал. Прославените философски търсения на Кант започват в опит да развие основните изводи от нето новия възглед за света. Голяма част от философията на Кант представлява продължаваща битка с влиятелната философия на Готфрид Вилхелм Лайбница един наподрен, формалистичен и антропоцентристки мироглед с претенции за завършеност. Лайбница сред мнозината, с които Нютон е влизал в продължителна връжда. В своята, критика на чистия разум, Кант обявява, че е постигнал Коперникова революция в философията. Коперник бил показал, че привидното движение на Слънцето, Луната и звездите в действителност се дължи на движението на наблюдателя. Някои въпроси, сред които безсмъртието, свободата и Бог, според Лайбниц били познаваеми, докато Кант твърдял, че по самата си природа те не могат да бъдат изцяло преживени от хората и всъщност били по-скоро непознати, а Лайбниц бил представил иллюзията, а не реалността на познанието. Това било сериозно твърдение, което властите естествено сметнали за подривно. Ролята на Кант в историята на философията като цяло се смята за авторитетна, но ние се питаме, макар и да съзнаваме, че това е еретичен въпрос. Дали той нямаше да е по-ефективен в дългосрочен план, ако беше продължил забележителната си научна работа от своята младост, оставяйки метафизиката на другите? На надгробната плоча на Кант са издълбани собствените му думи. Звездните небе са над нас и моралният закон вътре в нас изпълват ума с вечно нова и растяща възхита и благоговение. Едманд Халей предсказал, че комета от 1682 ще се завърне в края на 1758, и лесно е да се разбере защо пророчеството му предизвикало съвсем слабо вълнение на времето, все пак 1758, и била повече от половин век напред в бъдещето. Когато през 1742 Халей починал, в некролозите му не се споменавало, че той е предрекал завръщането на комета. Вместо това било обърнато особено внимание на изследователските му пътешествия и изобретения от него водолазен звънец. Но през 1757 вече имало мнозина, обсебени от идеята, че гравитационната физика на Ньютон би могла действително да предсказва бъдещето. Сред тях били Алексис Клеро, виден френски математик, публикувал първия си труд на 13-годишна възраст. Той решил в последния момент да направи опит да подобриха леевите таблици на орбитата на кометата от 1682 и предсказаното време на нейното завръщане. Задължително било, разбира се, коригираните предсказания да се появят преди кометата, за да не се усъмни никой в съответствието между наблюдението и изчисленията. Кометата обаче приближавала бързо и задачата била колосална, изискваща методични изчисления на гравитационното взаимодействие на Юпитер, Сатурн и Земята с кометата за период от 150 години. Клер твърдял, че ангажирал за свой помощник астронома Жозеф Жером де Лаланд. Според Лаланд пък било тъкмо обратното. Клеру обаче не споменава публично третия член на екипа. Без когото, както покъсно признава Лаланд, изобщо не биха и опитали да изправарят кометата, и чиято била основната заслуга. Фик. 26. Никол Рен Етабли Бриер Лепот Портрето Диом Вуарио. Благодарение на Мишел Анри Лепот Можем само да си представим търпението, което трябва да е имала Никол Рен Етабли Бриер Лепот през своя забележителен живот. По онова време жените от висшата класа били ценени заради своята външност, способност да ръководят домакинство и умението им да се справят с някои дребни задачи. Мадам Лепът отговаряла на тези идеали, но също така била и първокласен математик. В това отношение тя представлявала проблем за своите колеги, което ясно личи от посвещението, което и прави Лаланд в своята астрономическа библиография. Написвайки я скоро след нейната смърт през 1788, той полага значителни усилия едновременно да я възвелича и умаловажи. Да, тя била от съществена важност за тяхната работа на кометата, но не била достатъчно хубава. В ФИК. 26. Да, нейните таблици на паралактичните ъгли и точните и прогнози за цяла Европа на прастеновидното затъмнение през 1764 били важни, но не. Тя гамата била значима главно със своите мъжки роднини. Признанието му към нея се свежда до следното, нейните изчисления никога не попречиха на домашните и задължения, като домакинските и тефтери стояха редом до астрономическите таблици. Клеро от своя страна напълно пропуска да спомене приноса на мадам Лепот, за дълго една жена, която изпитваше ревност към мадам Лепот и имаше претенции без каквито и да било познания. Тя успя да издейства тази неправда, извършена от един здравомислещ, но и слабово лев учен, когато беше подчинила. Или поне това е виждането на Лаланд. Научните биографии по това време били доста поколоритни. Въпреки пригиранията си обаче възхищението на Лаланд от нея е категорично. Мадам Лепот бе единствената жена във Франция, получила истински прозрение в астрономията. Тя ми бе скъпа, че денят, в който следвах погребалната и процесия. Беше най-тъжният за мен след смърта на баща ми, времето, прекарано край нея и сред семейството и е най-свидното за мен и споменът за него, примесен с болка и горчивина, ми носи известен по кой през години от моя живот. Нейният портрет, който и сега е пред очите ми, е моята отеха. Лепот вероятно е била доста ангажирана през 1757 с Клеро и Лаланд тя работила ден и нощ, често и по време на хранене. В продължение на 6 месеца в една отчаяна надпревара с кометата, начинанието било те изнорително, че по-късно Лаланд пише, след този принудителен труд получи заболяване, което щеше ще да промени нрава ми завинаги. Накрая те изчислили, че кометата ще бъде забавена от гравитацията на Сатурн със 100 дни. Юпитер означавал закъснение с още минимум 580 дни. В хода на изчисленията си те открили, че Халей бил направил поредица от компенсиращи грешки, които се анулирали взаимно, и заключили, че в крайна сметка прогнозата му за завръщането на кометата по същество е вярна. През ноември 1758 те прогнозирали, че кометата ще осъществи перихелино преминаване в средата на април 1759 и може би ще бъде видима няколко месеца преди това. В коледната нощ на 1758 немският фермер Йохан Палич бил първият, установил, че отдавна починалият Едман Халей успешно бил приложил нито новите закони, за да предскаже бъдещето. Кометата била точна и пристигнала именно от сектора в небето, който Халей бил посочил. Палич, запален любител-астроном, един от мнозината, допринесли за кометната астрономия, се вторнал да огласи новината пред света. Блудната комета на Халей се била завърнала. Тя достигнала перихелия си на 13 март 1759 в рамките на месец от предвижданията на Клеро Лаланд-Лепот. Науката успяла там, където поколения мистици са били провалили. Нито новото предсказание се изпълнило. Скоро мнозина си дали сметка какво са постигнали Халей и неговите френски следовници. Те създали програма «Цел – идеал за бъдещето на цялата наука». Регулярността, която астрономията ни показва в движението на кометите, заключава Лаплас, несъмнено съществува при всички явления. Глава 5. Размирни комети. Ити – комета с чуден блясък. Привлякла на Вселената сърцето. В пагубна конвулсия до Редуваща притегляне и тласък. Не се изгубиш, не в небесата. О, полети отново в Синевата. Пърси Шели. Епипсихигион. 1821. Триумфалното завръщане на Халеевата комета през 1758 било една могъща подкрепа на Нито новия възглед, че живеем в Вселена, устроена като часовников механизъм. В предсказуемото движение на планетите и периодичната поява на Халеевата комета, а по-късно и на нейните посестрими, музина видели Божията намеса. Диренето на нови комети и предварителното определене на техните орбити се превърнали в модно увлечение. По времето на американската и френската революция, оптимистично провъзгласено за ерата на разума, регулярното движение на кометите било едно непрестанно напомняне за постепенното отърсване на човешкия вид от суеверията, докато в същото време величието и изяществото на божествения замисъл били приемани за очевидни във всяка кометна орбита. С изследването на все по-голяма извадка от комети обаче били забелязани някои странни особености и обезпокоителни отклонения от нито новата регулярност. Открит би окласка супериодни комети, които правили пълна обиколка около Слънцето веднъж на няколко години и се намирали изцяло сред планетите във вътрешността на Слънчевата система. Например, кометата Енке, открита през 1786, със всяка своя обиколка, доближава Слънцето все повече и поблизо от най-вътрешната планета Меркурий. През 1819 Йохан Франц Енке изследвал завръщанията на кометата, която сега носи неговото име. Тъй като периодът и на преминаване е едва 3 години, той трябвало да обмисли значителен брой орбити. За своя изненада, Енке открил че всяко следващо перифелино преминаване кометата пристигала с няколко часа по-рано, дори след като се вземели предвид пертурбациите на Юпитер и другите планети. Това била сериозна загадка, която не му било описано да разреши. Тя поставила новата астрономия в неловко положение, кометите били прехвалени като доказателството за прецизния и универсален закон на гравитацията, но на лице била поне една комета, която отказвала да му се подчини. Дори Ньютон не успял да накара кометите да се движат по разписание. Фразата «Неподластен на гравитацията» датира от унези дни. Подходът на повечето учени по нова време бил, че Ньютоновият закон на гравитацията бил валиден, но тук се намесвала и някаква допълнителна сила. Коя обаче? На 27 февруари 1826 майорът от астрийската армия Вилхелм фон Биела се озовал в Южна Африка, където вперил очи в небето и открил нещо, което приличало на нова комета. Десет дни по-късно тя била независимо открита и в Марсилия от френски астроном Жан Феликс Адолф Гамбър. И двамата изчислили орбитата й и заключили за период от малко под 7 години като разпознали в нея кометата от 1772, 1805 и 1826 и между двамата започнала една твърде неприятна и дребнава разпра относно първенството на това откритие. Дали да бъде наречена кометата Биела или Гамбър? Междувременно Гамбър, както и други, направи обезпокояващото предсказание? че неговата комета щяла да удари Земята при следващото си завръщане около 29 октомври 1832 макар кометата да се появила по график, тя не е докоснала Земята. Можем да си представим напрегнатите на много причини моменти около обсерваторията на Марсилия през есента на 1832. При следващото и предсказано перихелино преминаване през 1839 позицията на кометата в небето през най-близкото и преминаване покрай Земята била много близо до Слънцето и не се виждало в сиянието му. Но появата и през 1846 била по-благоприятна, и докато астрономите, удивено надзъртали през телескопите си, открили, че това не е една, а са две комети с почти идентични траектории, всяка със собствена опашка. През следващите седмици яркоста им се променяла, като в началото първата, а после и втората засветили посилно. Известно време те дори имали обща глава, която обхващала и двете. Находката била толкова необичайна, че първият астроном, отбелязал това раздвояване, го отхвърлил, отдавайки го на някакво вътрешно отражение в телескопа си. Как една комета би могла да се възпроизведе, била загадка, на която си струвало да се помисли, макар че тя всъщност давала едно Соломоновско решение на свадата за първенството между Биела и Гамбар. През 1852 отново била наблюдавана появата на две комети, които сега вече били на разстояние от 2 милиона километра, макар се още да пътували по приблизително едни орбити. Те повече никога не били видени. Комети които пристигат порано или са закъснение, които се разцепват или възпроизвеждат, комети, които изчезват, всичко това сякаш подкопавало идеята, че кометите са изцяло и изключително подчинени на нютоновия часовников механизъм. Макар кометите биела, Гамбър повече да не се завърнали, те предизвикали допълнително удивление сред земните астрономи. Няколко десетилетия, след като кометата била за завинаги, през ноември на Земята започнал метеорен дъжд, наречен Андромедиги. Хиляди бляскави, падащи звезди озарили есенната нощ. Когато орбитите на метеорите били проследени, станало ясно, че траекторията им съвпадала съвсем точно с траекторията на кометата Биела – Гамбар. По някакъв начин двете комети се били разпаднали, при това на практика едновременно, оставяйки след себе си множество от фини останки, които навлизали в земната атмосфера при пресичането им на земната орбита. От тогава повечето метеорни дъждове се свързват с кометни орбити. Метеорите, известни още като падащи звезди, проблясват, устремени през небето, и следата им се разсейва само след миг. Кометите не се държат така, като най-ярките от тях могат да бъдат наблюдавани с месеци. Въпреки тези различия започвало да си личи, че метеорите и кометите са свързани помежду си. Зародила се идеята, че кометите всъщност били гравитационно свързани рояци от фини частици, които, събрани и движещи се заедно, били наблюдавани като комети, а когато самостоятелно навлизали в земната атмосфера, били наблюдавани като метеори. В умовете на астрономите се оформил модел на кометното ядро като обикаляща в орбита Купчина-Чакъл. ФИК, 27, рисунка, направена при наблюдение с телескоп, на появата през 1846 на откритата от Биела и Гамбър комета. След предишната си поява през 1832 кометата се била разцепила на две от популярна астрономия Наками и Фламарион, Париж. 1880 През 1744 своята зрелищна поява осъществила кометата Шезо. Нейната опашка, разделена на шест еднакви, лъча, известно време можела да се наблюдава от европейците над хоризонта, докато главата и, и Слънцето се намирала под него. Събитието било ознаменовано на литографии, научни диаграми и дори на монети. Вече се установи във всеобщата нагласа, че на всеки няколко десетилетия ярка комета приближава Земята. Първата официално регистрирана късопериодна комета се нарича Heelfrends Redder 1766 и След като направила един навек край Земята, тя изчезнала завинаги. Втората открита късопериодна комета е тази на Лексел. През 1770 тя достигнала много близо до Земята. Лек се изчислил в орбитата й, и заключил, че периодът й е съвсем малко над 5 години. Кометата преминала толкова близо до Земята, че мимолетната гравитационна хватка на нашата планета довела до намаляване на периода и с почти 3 дни, докато същевременно периодът надалеч по масивната Земя се променил с 2 една секунда на година. През 1776 кометата не била наблюдавана, но това било отдадено на по-голямото разстояние от Земята в сравнение с предишната й поява. Почакайте до 1781, уверявали астрономите. Но 1781 дошла и си отишла без комета. В този случай по орбитата на кометата не бил открит дори метеорен поток. Какво се е случило? Въпросът получил отговор от самия Лексел и от Leplass. Те конструирали гигантски математически планетариум и възпроизвели движението на кометата на Лексел и планетите, назад и напред във времето от момента на единствената и поява през 1770 изчисленията, особено в ерата преди изчислителните машини съвсем не били прости. Двамата установили, че кометата не се появила отново през 1781, защото две години Порано преминала изключително близо до Юпитер, вероятно сред четирите големи луни на гигантската планета. Порано Халей открил, че, преминавайки дори много по-далече от Юпитер, орбиталните характеристики на неговата комета биха се изменили малко поради гравитационното привличане на планетата гигант. В случая обаче кометата на Лексел била преминала толкова близо до Юпитер, че орбитата й би трябвало да е била променена драстично. Кометата трябва да е била захвърлена в някаква альтернативна траектория, която повече нямало да я доближи до Земята, а най-вероятно я е запратила извън самата Слънчева система. А може би тя се била сблъскала с Юпитер или някоя от неговите Луни. При близките си преминавания покрай Земята и Юпитер кометата Лексел би осигурила величествена гледка на хипотетичен наблюдател, намиращ се на нея. Лаплас не могъл да не си помисли, че от време на време комета удари някоя планета, и това го накарало да се запита какви ли биха били последствията за Земята при евентуален сблъсък с комета. Вжа. Глава 15. Фик. 28. Опашката на кометата Шезо от 1744, наблюдавана над хоризонта, докато главата е под него. От небесата на Амеде Гиман, Париж 1868. По времето на Лаплас в началото на 19-т имало три познати категории и комети късопериодните, като Лексел, Енке и покъсно биела «Гамбър», които били с период от няколко години и траекторията им лежала изцяло във вътрешната част на Слънчевата система. Дългопериодните комети, като голямата комета от 1680, с периоди, измерващи се във векове, имали орбити, които ги извеждали отвъд най-далечната позната планета. Но повечето комети били «нови», с толкова дълги орбитални периоди, че не можели да се определят чрез наличните данни. Дали тези комети от три различни царства били съставени от различни градивни материали и имали различен происход. Или били свързани помежду си, като членовете на едно царство еволюирали в друго? В целия западен свят назрявала революция и идеята, че абсолютните монархии може ли бързо да бъдат преобразени в нещо като истински демокрации, карала много хора да се запитат какви ли други промени, немислими до тогава биха били възможни в други природни селения. Белек за гения на Лаплас е неговото успешно еволюционно мислене, докато повечето му съвременници все още смятали за основно качество на Вселената като белек на изкусната ръка на твореца нейната неизменност през времената. ФИК, 29-ти обратната страна на немски медал, от 1744, вероятно изсечен във Вроцлав, на която е изобразена кометата Шезо с нейните тесто Кометата е показана с яркост колкото най-ярките звезди и действително през март 1744 тя можела да бъде наблюдавана посред бял ден. Фик, 30, ако сме в състояние да проследим комета само когато тя е близо до Слънцето, може да не успеем да определим нейната орбита. На схемата са представени концентричните кръгове на орбитите на Земята, Марс и Юпитер и комета пристигаща от междузвездното пространство и движеща се по-параболична или хиперболична орбита, пунктираната линия, която трудно може да бъде различена от елиптична орбита, затворената издължена крива. ФИК 31 наклони на кометни орбити Еклиптиката на зодиакалната равнина съдържа почти кръговите орбити на планетите, като са показани орбитите на Земята и Юпитер. Късопериодните кометни орбити обикновено лежат в близост до зодиакалната равнина. Дългопериодните кометни орбити, които излизат от илюстрацията, са с произволно разположение. Някои късопериодни орбити са с голям наклон спрямо равнината на еклиптиката, а някои дългопериодни орбити по случайност се намират в нея. ФИК, 32, преобразуване на дългопериодна комета в късопериодна след преминаване край планетата Юпитер. Юпитер е точката, показана в кръгова орбита около Слънцето. Кометата приближава Слънцето по пунктираната линия отгоре вляво. Ако не беше Юпитер, тя щеше да продължи обиколката си около Слънцето и отново да се върне в далечните краища на Слънчевата система по орбитата, продължаваща долу вляво. Но привличането на Юпитер я е отклонява в елиптичната орбита, отбелязана с непрекъсната линия. Опашката на кометата напълно се разгръща с перифилийното преминаване. Лаплас предположил, че гравитацията на Юпитер е нещо като мрежа, улавяща новите и дългопериодните комети, които го доближат, и превръщаща ги в късопериодни комети, които съответно остават във вътрешността на Слънчевата система. Съвременната трактовка на проблема гласи нещо такова 60 – 60% от късопериодните комети имат своя афели. най-отдалечената си точка от Слънцето в периодичната си орбита, някъде около орбитата на Юпитер. Още по висок процент имат един пресечен възел по своята орбита точката, в която равнината на кометната орбита пресича равнината, в която планетите обикалят около Слънцето близо до Юпитер. В пълен контраст с това, орбитите на новите и дългопериодните комети не показват връзка с Юпитер. Също така някои късопериодни комети, ограничени изцяло в зоната на земеподобните планети, нямат нищо общо с Юпитер. Но съществуват толкова много късопериодни комети с орбитални характеристики, свързани с Юпитер, че те са наречени комети от семейството на Юпитер. И така, какво общо има Юпитер с семейството от комети, свързвани с него? Според някои ранни астрономи това означавало, че Юпитер бил източникът на тези комети, които някак били изпроти от вътрешността на най-голямата планета в Слънчевата система. Най-щадящото, което можем да кажем за това твърдение, е, че то не е устояло на проверката на времето. Какви са другите възможности? Кометата се е остремила към Слънцето, наближавайки орбитата на Юпитер, както е правила вече много пъти, докато Юпитер е бил от другата страна на Слънцето, и от това не е проистекло абсолютно нищо. Този път обаче по чиста случайност Юпитер се оказва съвсем наблизо. Това е най-масивната планета, на фона на която кометата е само облаче газ около една мъничка прашинка. Гравитацията на Юпитер привлича кометата недостатъчно, за да я привлече навътре в планетата. Все пак кометата се движи с няколко десетки километра в секунда, но достатъчно, за да я отклони към нея и така да промени орбитата й. Кометата продължава да се движи по елипса около Слънцето, но гравитационната среща с Юпитер драстично е променила нейната орбита. Подобна маневра успешно е била извършена от четири космически апарата от Земята Пианиер 10 и 11 и Voyager 1 и 2, които през 70-те години най -секс в бяха изпратени към Юпитер с толкова прецизно изпипани траектории, че гравитационното ускорение на Юпитер запрати всеки от тях като прашка към точно планирана точка от небето. Voyager 2, например, премина край Юпитер по такъв начин, че беше ускорен към близка среща с Сатурн две години по-късно. Близката среща с Сатурн беше замислена така, че да го ускори към Оран през 1986, а срещата с Оран да го запрати край Нептун през 1989, представете си сега траекториите на Пайенир или Вояджер назад във времето. Космическият апарат наближава Юпитер от външните краища на Слънчевата система, профучава край Юпитер и е запратен в новата си орбита към Земята. Този вид гравитационен билярд обяснява кометите от семейството на Юпитер. Вътрешната част на Слънчевата система е осеяна с много комети, някои от които по случайност се доближават близо до Юпитер. При тази среща някои незабавно биват изхвърлени извън Слънчевата система, други се сблъскват с Юпитер или някоя от неговите луни, но много други остават с преобразовани орбити, превръщайки се в касопериодни комети с нисък орбитален наклон и са Афели и възел близо до орбитата на Юпитер. Повечето касопериодни комети може би са постигнали своята орбита след множество гравитационни срещи с Юпитер или дори след множество срещи с по-отдалечени планети а в последствие и със самия Юпитер. Комета, пристигнала от дълбините на Космоса по права, или прогредна орбита, която обикаля около Слънцето в същата посока като планетите, е с по голяма вероятност да претърпи голямо отклонение от среща с Юпитер. Комета, пристигаща с ретроградна орбита обикаля Слънцето в обратната посока, вероятно ще претърпи малко отклонение. Само големи отклонения обаче могат да отнесат кометата във вътрешността на Слънчевата система. Ето защо движението на късопериодните комети е проградно. Кометите, доставени от дълбините на космоса, са с еднаква вероятност както за ретроградни, така и за прави орбити, но само кометите по прави орбити показват тенденция да бъдат ловени. Гравитацията на Юпитер прави разлика. Изчислено е, че около 2000 по големи от километър дългопериодни комети ежегодно пресичат орбитата на Юпитер. Броят на късопериодните комети в семейството на Юпитер с подобен размер е около 1400. Когато говорим за орбитална еволюция на кометите, които наблюдаваме, става дума за хиляди светове. Лапус показал, че нови и дългопериодни комети биха могли да бъдат преобразовани в късопериодни комети чрез гравитационен механизъм който действа пред очите ни. Работата му също така демонстрира, че междузвездните комети-посетители, пристигнали отвъд Слънчевата система, могат да бъдат превърнати в късопериодни комети, обикалящи около Слънцето. Малко комети са били наблюдавани в преминаването им през вътрешната част на Слънчевата система по съвсем леко хиперболични траектории освободени от Слънчевата система, устремени към звездите. Естествено е да ги възприемаме като междузвездни номади, може би комети от други звездни системи, отдавна странстващи из междузвездното пространство и по някаква щастива случайност преминали пред нас. Действително, Лаплас смятал, че както късопериодните, така и дългопериодните, а и много от новите комети били уловени от Слънцето, свободни междузвездни комети. Ако е така, тогава някои късопериодни комети може да се еволюирали през орбитална каскада, поредица от изменени траектории, определени от последователни срещи с планети. Изводът, който за малко не обягнал на Лаплас, бил, че кометите са обитатели на междузвездния мрак и студ фундаментален факт в съвременните познания за кометите. И все пак, въпреки неограничените си траектории тези хиперболични комети не идват от междузвездното пространство или поне досега не са наблюдавани такива. С помощта на същия математически планетариум, създаден от лаплас, можем да проследим назад във времето орбитите на очевидно хиперболични комети. Забележително е, че всяка такава комета е съвсем леко хиперболична и ако се движеше съвсем малко по-бавно, щеше ще да бъде гравитационно прикована към Слънцето. Когато проследим орбитите на такива комети, откриваме в тяхното недалечно минало приближаване до някоя от основните планети, което е било достатъчно голямо, за да отклони кометната им орбита. Всички те изглеждат комети, които са се движили по дългия елиптични орбити около Слънцето, след което са били запратени извън Слънчевата система от гравитационна среща с Юпитер или някоя друга от планетите гиганти. Ние ги виждаме в техните траектории на напускане. Но пито една междозвездна комета не е била наблюдавана досега. До средата на 19 в изследването на кометите станало установен дял от професионалната астрономия. Техните фундаментални движения вече можели да бъдат разгадани. Някои нови и дългопериодни комети еволюирали в късопериодни комети, а смута на гравитационните срещи комети можело да се сблъскат с планетите или с Слънцето или да бъдат изхвърлени от Слънчевата система. Имало нещо хаотично и леко обезпокояващо около движението на кометите. Някои неочаквано се разпадали парчета и поне една от тях правила дребни нейни тонови финтове и чупки, смущаващи тържествената процесия около Слънцето. Като цяло обаче се смятало, че кометите са добре разбрани по публичните лекции вече може ли да бъдат нагледени със снимки на комети, някои от които пораждали всеобщо оживление. За да добием малка представа какво говорил на такива лекции професионален астроном, експерт по кометите и със склонност към ясни обяснения, ви представяме отказ от беседа, изнесена през 1882 от Уилям Хъгинс по време на дискусиите в петък вечер, провеждани тогава, както и сега в Кралския институт в Лондон. С помощта на телескоп, в главата на повечето комети може да бъде открита миниатюрна ярка точица. Това привидно незначително петънце всъщност е сърцето и сърцевината на всичко това-това всъщност е кометата. Това е именно тази малка частица, която неотклонно се подчинява на законите на гравитацията. Ако можехме да видим голяма комета по време на далечните изкитания, където е захвърлила помпозните одежди на перихелия, тя би представлявала един съвсем невзрачен обект, състоящ се почти изцяло само от ядро виянието на слънцето от материята на ядрото от страната, изложена на слънчевата топлина, изригват си строи. Те почти так си биват впримчени в движението си към слънцето, образувайки си ейна шапка. После материята от тази шапка се източва навън в опашка, сякаш отвявана от бурен вятър. Според една хипотеза, тези изгледи съответстват на истинското състояние на нещата в кометата и съществува някакъв вид отблъскваща сила, действаща между Слънцето и газообразната материя след излъчването и от ядрото. Слънчевото въздействие отприщва големи електрически смущения във връзка с изпаряването на част от материята на ядрото, а опашката е материя, отвявана назад, вероятно във връзка с електрически разледи като следствие от отблъскващото влияние на Слънцето. Една комета, разбира се, претърпява значителна загуба на материал при всяко свое завръщане в перихелия, тъй като ядрото е неспособно да събере отново в себе си разпраснатата материя на опашката, и този възглед е в съответствие с факта, че никоя късопериодна комета няма опашка със съществен магнитуд. На практика всяка от тези бележки на Хагис е в значително съгласие с съвременното разбиране за кометите, като някои от тях далече изпреварват познанията по това време. Темата била смятана за сериозна изряла. И все пак централният факт за кометите, техният състав и естеството на зрелищните вариации в изгледа на кометите в най-добрия случай бил разглеждан съвсем бегво. Разиствайки литературата от онова време, ние сме поразени колко ряко изобщо се споменава, че това са важни въпроси, които те първа очакват своето разкриване. Фик, 33. Голямата комета от 1882 на една от най-ранните успешни фотографии, осъществявани някога на комета. Снимка Дейвид бил в Южна Африка. Глава 6, ЛЕД, страховитият ЛЕД, покрил лицето на цялата суша, Хансей е Г.Е.Д. Описание на Гренландия, 1745 Г. Един от централните въпроси за кометите и със сигурност ключат към множество загадки е техният състав. От какво е изградена една комета? Всички ли имат един и същ състав? През 16-17, все още било обичайно кометите да се възприемат, както ги приемал Аристотел като газове, издишвания, от Земята, а може би също и от Слънцето и другите планети. Ньютон обаче, прозорлив както винаги, мисля от другояче. Той забелязал, че кометата от 1680 се доближила много до Слънцето в перифелия си тя била едва на нула, а е, което е малко под милион километра. Това би трябвало, преценил той, да е нагрело кометата до температурата на нажежено желязо, което означавало, че кометата не би могла да е съставена само от издишвания, защото тогава субстанцията й щеше бързо да се разсея по време на перифилийното преминаване. Вместо това, заключил той, телата на кометите са твърди, компактни, устойчиви и здрави като телата на планетите. Тъй като опашката на кометата била много пораскошна, веднага след перихелия, а не преди него, Ньютон достигнал до извода, че тя се създава от слънчевата топлина, опашката не е нищо друго, а много фина пара, която главата, или ядрото, на кометата излъчва при нагряването си. До тук добре, но от какво е съставено ядрото? Каква е тази много фина пара, която съставлява опашката? Това е проблемът, към който Кант и мнозина други подхождали колебливо. Когато комета се приближи толкова много до Слънцето, като голямата комета от 1680, тогава буквално всяко едно вещество в нея би започнало да се изпарява. Много комети обаче започват да развиват глава и опашка, когато се намират между орбитите на Марс и Юпитер. Затоплени единствено от Слънчевата светлина, температурата на тези комети в момента който започва да изпускат в космоса, е нещо от порядъка на минус 100 градуса по скалата на Целзии. Материали като желязото, които не се изпаряват, докато не достигнат много висока температура, се наричат нелетливи или рефракторни. Други като леда, които се превръщат в газ при сравнително слабо затопляне, се наричат летиви вещества. Следователно кометите би трябвало да са съставени от нещо доста летиво. Но какво? Склонността на някои комети да се разцепват предполага ядро, което не е много компактно. Силите, които го задържат цяло, би трябвало да са доста слаби. Както видяхме, от време на време кометите се отклоняват от графика си за пристигане във вътрешността на слънчевата система или дори показват леко забързване, в пълен противовес с тържественото ньютоново преминаване, което кометите обикновено показват пред външни наблюдатели при падането си към слънцето. Тези непостоянни и непредсказуеми негравитационни движения на кометите припомнят Кеплеровата представа за тях като рибки, стрелкащи се из космическия океан. Енке описва своята комета като отклонила се сериозно от движението, прогнозирано от нютоновата гравитация, отдавайки го на аномални и непредсказуеми движения на някакъв газ в междупланетното пространство, който оказвал съпротивление и по този начин забавял движението и. Ускоряванията обаче са твърде резки, а сега вече знаем и че между планетите няма достатъчно материя, която да окаже усезаем ефект върху движението на кометите. Нужно е някакво съвсем различно обяснение. Съвсем доскоро преобладаващата кометна мода е била доминирана от известната асоциация между кометите и метеорните потоци, както при изчезването на кометата Биела – Гамбър, оставила след себе си метеорния дъжд Андромедиди, глава 5. Едва през 1945 в във водещ американски колеженски учебник по астрономия се приема безусловно идеята, че кометите са хлабави рояци от отделни частици, движещи се по паралелни орбити в междупланетното пространство. Някои учени смятали, че тези рояци от малки метеори, които съставляват ядрото на кометата, са гравитационно свързани. Според другия дрото нямало достатъчно маса, която да ги задържи заедно, и вместо това огромен брой малки частици се движели много близо по една и съща орбита в пространството. Сред привържениците на този модел на летящата купчина Чъкъл съществува някаква тенденция да се отдава предпочитание на планетистския модел на кометната глава, иллюстриран на Фик. 34. Фик. 34. Скица на кометата Понс Винеке, направена от Балдет. Благодарение на реалителта от неговата книга «Кометите и техният происход» Кеймбридж Университи Прес, 1953, хипотезата с купчината чакъл или пяса комело обяснява защо една застаряваща комета някой ден ще бъде заменена от облак фини частици. Спектрите на метеорите при изгарянето им в земната атмосфера показват наличие на вещества, като желязо, магнезии, алуминии и силици и типичните съставки на земните скали. Ако метеорите са съставени от скалиста материя, а кометите на своя ред са съставени основно от метеори, от тук следвало, че пясъчните частици били обвити от някакво много летиво твърдо вещество, което се изпарявало с приближаването до слънцето, или пък, че газовете излизали от камъните при тяхното нагряване. Трудно било обаче да се види, че такова количество от този материал, какъвто и да бил, той би могло да бъде оставено след едно преминаване близо до слънцето. Ако поначало той е бил само тънка обвивка около една песъчинка или се е намирал близо до повърхността на скалиста частица. Съществували ли и други трудности в фонтаните от строи, например, които нямали обяснение при хлабаво свързан рояк от чакъл? За кометата Ренке, например, в наше време този въпрос определено вече е разрешен радарна проба с радиотелескоп от земната повърхност, показва единично солидно ядро, а не рояк от частици. Размерът на ядрото, установен от радара радиус от 1-2 км съвпада с предвижданията. Ядрата на още няколко комети също бяха засечени с радар, което удари погребалната камбана за хипотезата за обикаляща в орбита Купчина-Чакъл. Преди 1950 обаче дори идеята за компактно кометно ядро била напълно немислима, а природата на летивите вещества в кометата била разглеждана съвсем бегло. Едно обобщение описва на кратко успеха на наблюденията на кометния модел, като леден конгломерат, както количествено, така и качествено. Изненадващият аспект на модела е полезността му въпреки неговата мъглявост, Фред Лау и П.А.Л., настоящо състояние на модела Леден конгломерат, Център за астрофизика Харвард, Смитсониян, препринт 1966 г. Фред Туипъл описва себе си като фермерско момче от Йова, превърнало се в астроном. Той бил председател на факултета по астрономия в Харвардския университет и дългогодишен директор на лабораторията по астрофизика на института Смитсониан в Кеймбридж, Масачусетс. От години той размишлявал за малките обекти в Слънчевата система, включително за физиката на метеорите, навлизащи в земната атмосфера, както и за природата на кометите от които бил открил половин дозина. Към края на 40-те години на в Уипал бил убеден, че в близост до перихелия от една комета в космоса се излива голямо количество материя, много повече от количеството, което би се дължало на ледената обвивка на песъчинки или изхвърлянето на малки количества, които са се намирали във вътрешността на отделните песъчинки. Също така било ясно, че междупланетното пространство е твърде добър вакуум, за да могат кометите да възстановят запасите си от летливи вещества, щом орбитите им ги отдалечат от Слънцето, както изтъквали Хъгинс и много други. Проблемът бил особено остър за комети като Енке, които се нагреват особено много при преминаването си в близост до Слънцето и които са осъществили множество перихелини преминавания. За краткост Уипъл нарекал рефракторните вещества – прах, а летивите вещества – лед, и решил, че проблемът би бил решен. Ако съществувал много повече ле, отколкото моделът на Копчината Чакъл можел да допусне. Той описва идеята като очевидна, макар че до тогава тя не била заявявана толкова храбро. Светила като Ньютон, Кант и Лаплас се били заигравали с нещо подобно, но именно Уипал преформулирал идеята ясно и издържано. После той показал, че множество други загадки, сред които разцепването на кометите, разпръсването им в метеорни дъждове и притеснителните негравитационни сили, влияещи на движението им, биха могли да се обяснят. Ако преразгледаме мисленето си и си представим кометното ядро като топка мръсен лед с разпръснати по нея зранца от минерали, а може би и някакъв друг материал. Ако кометите действително са съставени от мръсен лед, тогава, за да ги разберем, трябва да проумем нещо за леда. Като начало, нека предположим, че една комета се състои от обикновен воден лед. В природата се срещат 92 вида атоми, най-изобилните сред които са водородът, хелият, кислородът, въглеродът и азотът. Тези атоми се комбинират помежду си по силата на специфични закони под общото название химия. Тъй като във вселената водородните атоми са повече от тези на всеки друг елемент, Типичните късове студена космическа материя обикновено са богати на водород. Атоми като кислора, въглерод и азот често са прикрепени към толкова водородни атоми, колкото могат да поемат. Кислородът, например, обича да се комбинира с два водородни атома, формирайки молекула, обозначена с О. Не е знакът на водорода, а на е кислорода, а въпросната молекула е оправдано прочута и се нарича вода. Азотният атом обича да се комбинира с три водородни атома, формирайки NH3, наричан още амуняк, а ваглеродът обича да се комбинира с четири водородни атома, образувайки сънна или метан. Тези обозначения са като съкратен запис как се комбинират атомите и как би изглеждала молекулата, ако можехте да я наблюдавате. Съществуват още множество прости комбинации co CO2-въглероден моноксид, CO2-въглероден диоксид, HCN-циеноводород и огромно разнообразие от посложни молекули като на на ch 3 ccn и на ССН. Предшественици на кометния лед, Ньютон косвено намеква, че кометите са съставени предимно от вода, вжа. Глава 17, алапла споменава мимоходом, че кометите може да са съставени от лед. Те не са изложили своите аргументи и предположенията им като цяло са били забравени. Но в средата на идея идеята отново бива подата. Например, в Анали на астрофизиката през 1948 откриваме статия от бългийския астроном Пол Суинкс, който в груп превод казва следното: На големи разстояния от Слънцето твърдите вещества в кометата с много ниска температура и всичкият газ, който те съдържат, с изключение на водорода и хелия, трябва да се намира в твърдо състояние. В бележка под линия обаче е посочено, че тази идея вече се е появявала в статия на немския астроном Кък Вюрмв, Митеунгендер Хамбургер Штерваре Бергедурф, през 1943. Но в статията на Вюрм коментарът е приписана на неформална вметка, направена от чещия, немския химик Пал Хартек. През 1942 и 1943 Хартък се занимавал със създаването на атомна бомба за нацистите. Коментарите му за кометния лед го от някои други, поналежащи задължения. Атомите, които са малко поредки във Вселената, също създават химически комбинации. Ако силициевият атом е обозначен с Си, тогава обикновеният кварцов ясък е изграден от СиО2, силициев диоксид. Молекулният кислород във въздуха е, за разлика от кислородния атом, обозначенство. По този начин нещата от природния свят могат да бъдат представени чрез съставляващите ги атоми. Ние, хората, също сме съвкупности от изкусно и прекрасно подредени атоми. ФИК, 35, 3 молекули водни, всяка съдържаща е един кислороден и два по малки водородни атома. Молекулите не са свързани помежду си, а се движат свободно като част от газ. Те биха могли да са молекули от чайник или изпаряващо се снежно поле в топъл зимен ден. Автор Джон Ломбърк В молекула като тази на водата атомите не са залепени един за друг в произволни разположения и ягли. Изолирана водна молекула винаги има два водородни атома, закрепени за по-голям кислороден атом под точно определен ъгъл, поради което молекулата прилича малко на личице с големи уши, нещо като мики и мауф, вжа. ФИК, 35. Химичните сили, които свързват атомите, го правят поточни и неизменни правила, които стоят в основата на красотата и реда в природата. Тези правила са установени от облака електрони, обгръщащ всеки атом. Но за момента разглеждаме атомите като малки непроницаеми сфери. Ако поставите два от тях един до друг, те ще се стремят да се комбинират според определени закони, но ако ги притиснете твърде близо, те ще се отблъснат взаимно. Отделна изолирана водна молекула, издишена от устата ви в зимен ден, например, започва да подскача и да се премята във въздуха, щастиво сблъсквайки се с другите молекули наоколо и отскачайки от тях. Тя не се съчетава с готовност с никой от тях, защото изграждащите ги атоми вече са заети в страстна химическа преградка. ФИК 36. Молекулната структура на обикновен лед Кръкчетата представляват облаците от електрони на отделните атоми и саманичките атоми ядра вътре в тях. Големите кръгове представляват кислородните, а по малките водородните атоми. Молекулярните сили между атомите ги подреждат в тази шестоъгълна кристална решетка. Виждаме две от множеството последователни паралелни равнини от свързани водни молекули, съставляващи микроскопично късчелет. Температурата не е нищо повече от мярка за движението на молекулите. Когато е висока, молекулите се намират в бурно състояние, стрелкат се наоколо, търкалят се, сблъскват се и отскачат назад кипи, трескава активност. С падането на температурата молекулите стават поздържани, застиват в почти пален покой. При достатъчно ниски температури водните молекули се свързват помежду си. Сега те се движат толкова бавно, че в сила влизат молекулярните сили, действащи в малък обхват, и съседните водни молекули се свързват в слаба връзка помежду си. Когато това се случи, например в дъждовен ден, казваме, че газът е кондензирал в течна вода. При още по ниски температури, под точката на замръзване, молекулите кондензират на в някакъв произволен ред а в елегантен повторящ се модел, наречен кристална решетка. Това е скритата структура на леда, в Ж. Фик. 36. В такава решетка всяка водна молекула се намира на точно определено място, свързана със своите съседи. Фик. 37. Изпаляващ се лед. На дъното е част от ледената кристална структура, но на затоплящата се повърхност, Средната част на диаграмата, най-малките фрагменти на леда, обикновените водни молекули, се изливат в близкото пространство. Процесът се нарича изпаряване, или сублимация. В двуизмерното пространство моделът е шестоъгълен, подобно на плочки за баня. Всеки шестоъгълник е съставен от 6 кислородни атома и съпровождащите ги малки водородни атоми. Ако разполагате с много силен микроскоп, който те първа ще бъде изобретен, бихте могли да наблюдавате тази структура. Можете да прескочите милион кислородни атома вляво или вдясно и пак ще откриете абсолютно същата структура. В триизмерното пространство кристалната решетка е нещо като шестоъгълна клетка. Отвъд кислородния шестоъгълник пред нас има друг, свързан с малките водородни атоми. Отвъд него има другита, на може да завъртите глава на почти 120 и да не видите никаква съществена разлика в модела. Тази шестоъгълна симетрия на молекулярно ниво продължава по целия път до макроскопично ниво и е отговорна за изящната шестостранна симетрия на снежинките. Една истина, която колкото и да е странно, за пръв път била прозвена от астронома Йохан Кеплер. Ако погледнем близо такава решетка, ще забележим, че съставляващите я атоми не са неподвижни, а вибрират и пулсират в пространството. Ако намолим температурата, пулсирането ще се оталожи, а ако я увеличим ще стане побуйно. Химическите връзки се характеризират с определена сила, която задържа кристалната решетка цяла. При определена температура съставляващите я атоми започват да пулсират толкова бясно, че някои от връзките се разкъсват и малко късче от кристалната решетка отделна водна молекула се откъсва от своите посестрими и започва да се премята. Статистически това се случва дори и при ниски температури, но с увеличаване на температурата е по-често. При достатъчно висока температура пулсирането става толкова бурно, че горните слоеве на леда се разпадат и се изливат голям брой отделни молекули. Ако това се случи на кометно ядро, водните молекули се озовават в междупланетното пространство. Процесът има различни наименувания изпаряване, изветряване или сублимация. По същество той представлява промяна от вода в твърдо състояние наречена лед, директно във вода в газообразно състояние наречена пара без преминаване през междинното течно състояние. Ако имаме парче лед в затворен контейнер и го нагреем, при характерната температура водните молекули ще започнат буквално да изригват. Но тъй като не могат да избягат в пространството, те ще започнат да отскачат една от друга, както и от стените на камерата, докато не се върнат отново на ледената повърхност, където ще залепнат. Ще се установи равновесие между водните молекули, напускащи леда, и тези, които отскачат обратно върху него. При тези обстоятелства скоростта, с която ледът ще се преобразува във вода, ще бъде ниска. Като тези обстоятелства са ни познати на Земята. Ледено купче в затворен буркан изчезва побавно, бавно отколкото на открит въздух. На кометата обаче няма въздух, само почти съвършен вакуум. Затова, щом ледът на кометата се затопи достатъчно, той започва бързо да губи водни молекули в пространството, при това завинаги. Фик 38. Молекула метан остава оловена в една от шестогълните клетки на ледена кристална решетка. Въглеродният атом е показан очертан в бяло и прикрепен за четири по-малки водородни атома, съставляващи метана, СН. Ледове с такива оловени в тях молекули се наричат клатрати. Водният лед не е единственият съществуващ лед. Ако вземете газовете въглероден моноксид или метан и ги охладите достатъчно, те също ще образуват студено бяло твърдо вещество. Температурата, при която тези газове формират лед, се нарича точка на замръзване и тя е различна за различните материали. На следващата таблица са показани точките на замръзване на някои разпространени газове. Фактът, че водните молекули кристализират при сравнително висока температура, се дължи на силата на химическите връзки на водата. Метановият лед и ледът на въглеродния моноксид се разпадат на парченца при температури, при които водният лед е напълно стабилен. Точки на замръзване на ледовете, в Целзии, вода, но, нула са, циановодород, HCN, въглероден диоксид, СО, амоняк, NH3, формалдехид, на СНО, метан, СНО, въглероден моноксид, СО, азот, Н2. Сега си представете някаква смес от метан, амоняк, вода, въглероден моноксид и други газови молекули, но се излишък от вода, както предполага космическото изобилие. Трябва да сте толкова близо до някоя подобна на Слънцето звезда, колкото е Земята, за да може водата да е в течно състояние. По голямата част от Вселената, разбира се, е отдалечена от звездите и поради това с температура доста под точката на замръзване на водата. На някоя малка песъчинка отвъд Сатурн или някъде сред звездите температурите са много ниски и молекула вода, ударила се в песъчинката, ще залепне за нея. Докато песъчинката преминава в продължение на милиони години през рехавия междузвезден газ, тя нараства и кристалната решетка малко по малко се разпростира във всички посоки. В този процес в клетките може да се уловят и други видове молекули, например молекула метан или амоняк или пък нещо друго, вжа. ФИК, 38, тази структура от воден лед, в който в клетката са уловени чужди молекули, се нарича клатрат. Уловената молекула не е химически свързана с леда, но е почти затворена физически. Виждате, че в една клетка има място само за един голям атом и затова метановите клатрати имат по-около 6 водни на всяка метанова молекула. При изпаряването на воден кватра оловените молекули се освобождават в пространството в същото време, когато се разпадне кристалната решетка. Ако тази песъчинка нараства в продължение на милиони години, тя може да се състои основно от воден лед, тъй като има много повече вода, отколкото каквото и да било от друго, която ще кондензира върху нея. Други материали обаче ще бъдат уловени като кватрати, а на повърхността ще се формират и други ледове, петналет от метан, въглероден моноксид или въглероден диоксид, както и много посложни молекули. Ако песъчинките продължат да нарастват и да се сблъскват помежду си, формирайки структури с нарастващ размер, накрая те ще еволюират в нещо като кометно ядро. То няма да е отчистле, ще съдържа и много други видове вещества, някои от които ще споменем по-късно. За сега обаче нека приемем кометното ядро като съставено само от ледове и си го представим как навлиза във вътрешната част на Слънчевата система. Температурата на повърхността му бавно се покачва. Тъй като ледът не е добър проводник на топлината, вътрешността на кометното ядро още дълго време остава с температурата на междузвездния студ. Но отвън то постепенно се затопля. В някакъв момент то става толкова топло, че химическите връзки, които поддържат леда, започват да се късат и външните слоеве лед се изливат от кометата в пространството. ФИК, 39, състояние на материята в сегашната слънчева система на различни разстояния от слънцето. От слънцето навън са показани концентричните орбити на планетите Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер и Сатурн. За три вида вещества силикатни скали, вода и метан са показани районите в Слънчевата система, в които те са газообразни, облак, течни, капка и твърди, куп. Силикатите се изпаряват във вътрешността на орбитата на Меркурии. Водата е течна в района на Земята и в замръзнало състояние на по-голямо разстояние от Слънцето от Марс. Метанът може да бъде течен до орбитата на Сътур, но е твърд при още по-големи разстояния от Слънцето. По този начин смес от твърд метан, вода и силикати, изграждаща една комета и навлизаща в Слънчевата система отдалече, метанът се изпарява пръв близо до орбитата на Сътурн, водата близо до орбитата на Марс, а силикатите е във вътрешността на орбитата на Меркурии. Различните ледове преминават през това бурно изпаряване при различни температури и следователно при различно разстояние от Слънцето. Докато комета прекусява орбитата на Нептун, Петно от чист метанов лед слабо се затопля с приближаването на Слънцето и с разрушаването на химическите връзки облаче метанов газ се освобождава в космоса. Облаче амонячен лед ще се изгуби, когато кометата прекуси орбитата на Сатурн. Ледът от въглероден диоксид ще започне да се изпарява някъде между орбитите на Сатурн и Юпитер. Обикновеният воден лед няма да започне да се изпарява значително, докато кометата не наближи астероидния пояс между орбитите на Юпитер и Марс. Но именно в района на астероидния пояс се наблюдава формирането на повечето кометни глави. Само по себе си това е доказателство, че водният лед е основната летива съставка на кометите и че водната и продуктите от нейното разграждане са основните компоненти на главите на кометите. Сега обаче съществува и много попряко доказателство за кометната вода, както ще видим. Понякога наистина наблюдаваме комети, които освобождават газ и формират поне временна глава и дори опашка в района извън астероидния пояс. Изкушаващо е да припишем това явление на изпаряването на други видове лед, така наречените екзотични ледове като сънна или съл. Колкото подалече от Слънцето обаче се случват тези изригвания, толкова по малко вероятно е те да бъдат забелязани от чепата астрономи на Земята. Представете си комета с повърхност, съставена от малки участъци от различни видове лед воден, метанов, амониечен, от въглероден диоксид, в орбита, която първо я доближава само до района на Уран или Нептун, например. При всяко перихелино преминаване, тя ще изхвърля газ само от метанов лед. А също може би азотен лед и лед от въглероден диоксид, ако на повърхността и има такива. Тези облаци газ, колкото и значителни като мащаб да са, ще останат незабелязани и неотбелязани на Земята. След множество перифелийни преминавания, метанът, поне във външните слоеве на кометното ядро, вече ще се е изгубил напълно в космоса, тъй като ще се е изпарил. С всяко намаляване на количеството метан в нея кометата става относително побогата на пода. Ако сега такава комета бъде отклонена във вътрешността на Слънчевата система, поради близко преминаване край Нептун например, при преминаването си край Сатурн тя ще избълби и своя амоняк. Тя обаче ще е най-лесно откриваема, когато навлезе във вътрешността на орбитата на Марс и се затопли достатъчно, за да може силната решетъчна структура на Леда да се разкъса и от нея да започне да се излива огромен облак от изобилна летива вода. Ето как преобладаването на воден лед в кометите се дължи на три фактора – голямото космическо изобилие от вода, възможността за загуба на другите летливи вещества в нея при поранни варианти на кометната орбита, и факта, че водата започва да се изхвърля само във вътрешността на Слънчевата система, когато кометата е достатъчно близо, за да бъде наблюдавана от Земята. Уипъл и някои други показали, че ако една комета е съставена от ледове, тя може да осигури изобилни количества молекули и малки частици, които да формират глава и опешка. Кометно ядро може да изгуби метър и повече материя при всяко перихелино преминаване на едно АЕ. Ако започне с радиус от 1 км, всичкият му материал ще бъде изразходван след 1000 перихелини преминавания. След него ще останат само нелетливи минерални зранца, някои от които земята рано или късно ще помете, предизвиквайки метеорен дъжд. Представете си две комети и двете с перихелино преминаване близо до земната орбита, но с различен афелий и различен период на въртене около Слънцето. Да речем, че едната от тях е късопериодна комета, която извършва една пълна обиколка за 5 години. Тогава от момента, в който тя пристигне във вътрешността на Слънчевата система, до момента, в който се испари напълно и се превърне в метеори, ще изминат 5000 години. Дългопериодната комета с период от 100 години, да речем, се нуждае от 100 000 години, докато изгуби напълнолетливите си вещества. Това е типичната продължителност на живота на кометите, която бихме могли да очакваме, стига с всяко перифелино преминаване да има прясна ледена повърхност, изложена пряко на слънчевата светлина. Слоевете на кометната глава, подобно на луковата, се обелват един по един с почти всеки перифели, докато накрая не остане нищо. Следователно популацията късопериодни комети би трябвало да се попълва от някакво подалечно кометно хранилище, точно както изчислили Лаплас и някои други. Глава 5. ФИК 4.10. Молекулна структура на течна вода Водните молекули не са подредени в стройна кристална решетка, а са произволно ориентирани и свободни да се движат. Уипос също осъзнал, че моделът на мръсния лек би могъл по съвсем естествен начин да обясни странното негравитационно движение на някои комети като енке. Вземете обикновен надут детски балон, завържете края му и го пуснете да падне. Траекторията му надолу е бавна и стабилна. Но ако вдигнете балона над главата си, притискайки отвора му с пръсти и после го пуснете, той започва да се стрелка хаотично и стаята на неравномерни тласъци, като издава резки звуци. Това е реактивният ефект, когато въздухът се изстреля през отвора, запръща балуна в обратната посока. Причината се нарича трети закон на Ньютон за движението – всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Ракетите работят на абсолютно същия принцип. Изгорелите газове се изхвърлят надолу към ракетната площадка и това изстрелва ракетата нагоре в небето. Тези газове не се отлъскват от Земята или от каквото и да било ракетите работят също толкова добре и дори още по-добре в космическия вакуум. Друг познат пример е откатът на пушката куршумът се изстрелва напред и прикладът отскача назад към рамото ВИ. Подобен на въздуха в Балуна, горивото в ракетата и куршума в пушката е ледът в кометата. Представете си айсберг, устремил се към Слънцето, с повърхност, осеяна с участъци от стелист материал и полетиви ледове. С приближаването към Слънцето, повърхността на кометата се загрява. Някои от ледовете се затоплят и изпаряват. Представете си малко облаче от метан или амоничен газ в космоса, което може би открива някаква подълбока жила от друг материал отдолу или пък някаква скалиста структура. Тези струи газ обаче не се изхвърлят равномерно от цялата повърхност на кометното ядро. С изпаряването на участък от метанов лед, Действие на разстояние колкото орбитата на Нептун, орбитата на кометата леко потреперва, противодействие. Поблизо до Слънцето участъци от амоняк или въглероден диоксид могат да предизвикат подобен реактивен ефект. Подробни изследвания показват, че малкото негравитационно движение на късопериодните комети лесно може да се обясни с реактивния ефект на излизащи на повърхността на кометата жили от воден лед. Течна вода Видът вода, който описахме, е най-разпространеният. Шестоъгълните кристални решетки са характерни за снежинките и айсбергите, гледчерите и ледените сокчета на Земята. Структурата е наистина забележителна. Ледът има по-ниска плътност от течната вода заради големите празни обеми или дубки в структурата. Ето защо ледът плава в течна вода. Това е и причината той да се разширява при замръзване. В течността, в фик. 40 водните молекули се движат твърде активно, за да се подредят в ледена решетка. Те се премят и изблъскват помежду си, като не оставят много вътрешни празнини. Когато температурата падне обаче, движението става по-бавно и химическите връзки между съседните молекули започват да се установяват. Формира се шестоъгълната решетка и се получава материал с значително по-малка плътност. Плътността на течната вода е 1 грам на кубически сантиметр, а на обикновения лед 0 грама на кубически сантиметр, обстоятелство, което иначе е практически непознато в природата. При другите вещества твърдото състояние почти винаги е поплътно в сравнение с течността и пота в нея. Плаващите айсберги и покритите с летрики биха били нечувани на планети, където преобладаващите течности са например амомяк или въглеводороди като метана. За да не се изпари ледът направо в пара, а да бъде задържан в междинното течно състояние, е необходима атмосфера. Тогава сблъсъците с намиращите се отгоре газови молекули потискат изпаряването. Без атмосфера няма такива сблъсъци, няма потискане, а следователно няма и течности. Дори Марс, чието атмосферно налягане е хиляди пъти по-високо, отколкото на повърхността на комета, днес не може да поддържа открити басейни с течна вода. Върху ядрото на комета не може да има течна вода, защото дори когато кометната глава е най-ясно изразена, ядрото все още според земните стандарти е огърнато от вакуум. Бихте могли да си представите вътрешен джоб в комета, в който при достатъчно висока температура би могла да се формира течна вода. Но ако единственият източник на топлина е намиращата се отвън слънчева светлина, с навлизането по дълбоко в кометата температурите ще стават все по ниски Съвременните разсъждения относно живот на комети, които ще разгледаме по-късно, са тясно свързани с възможността за наличие дълбоко в кометното ядро на течна вода, а може би дори океани от подземна вода. На Земята е най-топло след а не точно поплътне, когато Слънцето е най-високо в небето, защото на Земята и е нужно малко време да се затопли. Същото въжи и за една комета и следователно следобедната страна е тази, която се нагрява най-много и изхвърля най-голямо количество изпарен лед в космоса. Според посоката, в която се върти кометата, това или ще ускори, или ще забави нейното орбително движение. Понякога една комета е структурно отслабена то от поради сблъсък или бързо въртене, при което тя се разпъва от две кохерентни сили и се разцепва на две или повече части. Новите замръзнали летливи вещества, които сега биват изложени на Слънчевата светлина, създават нови строи от газ и прах, както и някои допълнителни преметания и ускорявания на кометните фрагменти. Нещо подобно може да се случи дори при комети, които никога не доближават Слънцето. Най-известният случай е кометата Швасман-Вахман-1. Тя се подвизава между орбитите на Юпитер и Сатурн и преживява епизодични изригвания при които само за няколко дни яркостта и се увеличава хиляда пъти. Когато няма такива изригвания, тя е тъмен червеникъв обект, много подобен на астероидите, богати на органична материя. Едно от обясненията на избухванията на Швасман Вахман едно е, че в нея има дълбоко погребани екзотични ледове, които малко по малко се затоплят от Слънцето. Слънчевата светлина успява да изпари джоп от лед и водната изригва на повърхността. Малки зранца лед и прах, отнесени от строящата вода, създават временен облак около обекта Далечна глава, която виждаме като временно увеличаване на яркостта. Кръговата орбита на тази комета говори за дълъг престой в тази част на Слънчевата система. Защо тогава изобщо все още има някакви екзотични ледове близо до повърхността? Може би тук не става въпрос за екзотични ледове, а за нещо друг сблъсък на кометата с обект с размерите на голям стален блок някъде по орбитата и или пък сблъсъци между компонентите на множество ядра, които все още не са регистрирани пряко. Истинското обяснение на изблиците на Швасман-Вахман едно си остава загадка. Това ни кара да се питаме и за други обекти във външната част на Слънчевата система, например Хирон, един малък свят между Сатурн и Уран. Или път за ледените уни на гигантските планети? Дали някой от тях някой ден няма изведнъж да се обвие в облаци и рязко да заблести? През последните години открихме, че Хирон прави точно това. Когато немският математик бе Бесел наблюдавал строите, изригващи от ядрото на Халеевата комета през 1835 той заключил, че това може да доведе до малко негравитационно движение на кометата. Предположението останало пренебрегнато 115 години, докато Уипъл не го възродил в съвременен контекст. Днес можем да наблюдаваме строи материя от ядрото на затоплена комета, които се изхвърлят на пресекулки, подобно на стабилизиращата система на космически апарат. Всеки път, когато в космоса се изстреля такъв голям фонтан, кометната орбита прави лек завой. Така моделът с мръсния лед с един замах обяснява времето и стъпента на формиране на кометни глави и опешки, гравитационното движение, а също и експозивните строи от кометните ядра, наблюдавани поне от времето на Томас Райт. Както ще видим, сега съществува и пряко доказателство за водния лед като основна съставка на наблюдаваните комети. Очевидното, обяснение на Фред поипъл в духа на най-добрите научни традиции превръща една скромна хипотеза в неочаквано точно предсказание. Изглежда, че кометите действително са гигантски ледени кълба, устремени в орбита около Слънцето. Колко лед е това? Представете си, че по цялата планета Земя са разположени снегорини, чието предназначение е да изринат до последната снежинка целия сняг, паднал за една година. А после си представете, че целият този сняг някак е събран в една груба сфера, изнесен в космоса и оставен там на съхранение. Така ще получите нещо като кометно ядро с размер 10 километра. С толкова сняг бихте могли да направите хиляда обикновени ядра. Иначе казано, типичното кометно ядро съдържа толкова сняг, колкото пада за година в Източна Европа или пък в Северните Американски щати. Не изглежда чак толкова много. Фик! 41. Астроном на Земята се опитва да разгадае анатомията на комета. Корица на партитура, 1910 благодарение на Пимса, Фрайтък, библиотека на Конгреса. В известен смисъл хипотезата на Уипъл за Снежното кълбо е разочароваща. Ньютон и Халей превърнали кометите от ужасяващи знамения в обикновени природни тела, подчиняващи се на невидима, но явна божествена повеля. Но ако кометите действително са само някакви снежни кълба в орбита, останала ли е изобщо някаква мистерия? Или сега, те са понижени до прозаичност, граничеща с досъда? Забележително е, че новите трактовки за кометите предполагат, че те се ключът към произхода на Слънчевата система, на живота и на нас, хората, а също и към повърхностните характеристики на повечето от познатите ни светове. Глава 7. Анатомия на кометите, обобщение до тук след това се яви друга поличба на небето. Ето, голям червен змей. Опашката му повлече третината от небесните звезди. Откра. 12. В търсенията ни да проумеем какво представляват кометите, откъде идват и какво би могло да бъде тяхното значение за нас, ние сме облагодетелствани от хиляди години, търпеливи наблюдения и водене на регистри от хора по цялата земя. Писар на китайската династия Хан или на Селевкитската династия. Щателно отбелязал характеристиките на комета, хилядолетия по-късно ни помага да проверим нито новата теория на гравитацията, или постоянството в темпото на пристигане на нови комети. В цялата човешка история са регистрирани по малко от хиляда отделни комети, като само няколко са били наблюдавани в повече от едно преминаване през Земята и Слънцето. Клинии пише, че видимите с просто око комети са можели да бъдат наблюдавани между седмица и 6 месеца което все още като цяло е така. В повечето случаи кометата е бледо, едва видимо светло петънце в небето като слънчево зайче или откъснало се от млечния път парченце, поело по свой път. Видимостта на такива комети сериозно се подобрява с малък телескоп или дори с бинокъл. Кометите не се носят остръмно по небето, а изгреват и залезват със звездите. Идеята за профучаването отчасти се дължи на объркването им с метеори и отчасти от впечатлението, с което ни оставят техни рисунки и фотографии, защото в нашия ежедневен опит обекти с подобна форма обикновено се движат много бързо. Когато видим рисунка на комета, повечето от нас я асоциират в жена с дълга права коса, отвявана зад нея. Това е и причината името да произхожда от гръцката дума за коса. Кометата обаче не живее тук долу където има въздух, който да отвява нещата назад. Тя съществува в почти съвършения вакуум на междупланетното пространство. А опашката и не винаги се стеля отзад, а вместо това след перифелийното преминаване, когато кометата се отдалечава от Слънцето, опашката й предхожда ядрото. И явно се случва нещо друго. Когато комета наближава Земята, обикновено се увеличава нейната яркост, както и дължината на опашката й. По време на перифилийното си преминаване тя може да се скрие зад Слънцето, а после отново да бъде видима дори още поярка или пък по бледа в зависимост от относителното разположение на Слънцето, Земята и кометата. Опашките на някои видими с просто око-комети са се простирали от хоризонта, чак до Зенита. Някъде между орбитите на Юпитер и Марс-ярка комета може да се появи за пръв път пред неподготвени наблюдатели на Земята като светла точица звезда от четвърта-пета величина. Обгърната в мъгла. Такива появявания обаче са рядкост. Кометите, разбира се, варират значително като яркост, повечето са видими само с много голям телескоп, някои се виждат и с просто око, а на няколко години се появява и такава, която предизвиква всеобщо вълнение. веднъж в един човешки живот се появява комета, която може да бъде наблюдавана и посред бял ден, дори когато е много близо до Слънцето. Голямата комета от 1910 Ай, която в човешката памет понякога се бърка с пристигналата по късно същата година Халеева комета, била наречена Голямата дневна комета. Повечето комети биват открити от астрономи, били те професионалисти или любители. Понякога по време на пълно затъмнение, окъпана в светлината на слънчевата корона, откриваме близо до слънцето комета, която до този момент не е била видима заради слънчевия блясък. След затъмнението кометата отново става невидима. Такива случаи обаче не са чести. По-често комети биват откривани в района на Слънцето, докато движението им ги отнася извън блясъка му, а също така и далече от Слънцето, когато при дълга експозиция на отрезък от небето се открои блед мъглявинен обект, не фигуриращ на стандартните карти. Любители, запалени по търсенето на нови комети, Понякога системно сканират небето на ивици с помощта на специални телескопи, които могат едновременно да обхванат големи отрязъци от небето. Наскоро любител-астроном откри комета от своята дневна, докато наблюдавал с бинокъл през прозореца си по правило непроницаемото британско небе. Някои любители се откривали на 10 отделни комети през живота си, отдаден на тяхното търсене. С атмосферното замърсяване и градските светлини тази практика става все по-непопулярна, но някога много хора са познавали картата на звездното небе като дуанта си и са можели само с са един поглед по време на вечерната си разходка да забележат новата точица или петънца светлина там, където преди е нямало звезда. Понякога по този начин се откриват експлодиращи звезди, или нови, а понякога комети. Случва се и комета да бъде забелязана за пръв път с просто око от наблюдатели които съвсем не са астрономи. Класически пример е голямата дневна комета от януари 1910, открита от трима работници на Южноафриканската железница. Тогава, както и по времето на Халей, астрономите, които наблюдавали Южното звездно небе, били по-малко. Средно всяка нощ някъде по Земята има поне един астроном, който наблюдава през телескопа си комета. Почти винаги това не е част от откривателски процес, а сегмент от далеч по сложна изследователска програма за разкриване на природата на кометите. Астроном може да фотографира комета, да прекара светлината й през спектрометър, за да научи нещо за нейния състав и движение, или да измери температурата, излъчвана от главата й. Най-често откритието не се прави от човешко същество при окуляра на телескоп, а от фотография на небето, направена през телескоп със съвсем друга цел. Какво да търсите, ако смятате, че сте открили комета далече от Слънцето? Откривате мъгляво пятно светлина, дали не е плотна фотографската емулсия. Направете нова снимка, възможно ли е да е някакъв друг вид бледо петно светлина мъглявина или далечна галактика, която не е отбелязана на вашата звездна карта? Направете нова снимка, ако се придвижва спрямо звездите с някаква разумна скорост, вероятно сте открили комета. Ако изображението не е мъгляво, тогава това може да е астероид. Наименуване на кометите Кометите често биват наименувани на своите откриватели, като например кометите Хелбоб или Уест. Съществува дори комета, наречена на обсерватория, Пурпурна планина, открита във време, когато в Китайската Народна република индивидуалните постижения не били на почет. Понякога кометите се кръщават не на своите откриватели, а на онези, които първи се установили, че две или повече появявания всъщност представляват завръщането на една и съща комета. Такъв е случаят с Халеевата комета, а също и с кометата Емке. Кометите също така се отбелязват с римски цифри, бележащи поредния номер на перихелийното им преминаване в определена година 1858 v или 1997 и откриването на комети от професионални астрономи обикновено става, когато кометите са далече от Слънцето и го приближават или, порядко, след перихелийното им преминаване. Почти неизменно, освен когато позната комета бъде преоткрита, подобни открития са страничен продукт на някакво съвсем друго изследване. Откритията от астрономия матьори точно обратното често се правят, когато кометата е близо до Слънцето няколко часа преди залез Слънце или преди зазоряване. Тъй като яркостта на кометите може да варира рязко, комета, която е била неоткриваема дори с голям астрономически телескоп, когато е била далече от Слънцето. Понякога може да бъде открита със съвсем скромен инструмент или дори с просто око, когато е близо до Слънцето, както в случая с голямата дневна комета от 1910. Значителна част от кометите с орбити, надежно установени като периодични, са преоткрити, наблюдавани при някакво следващо приближаване до Земята. Но как да сте сигурни, че това, което виждате, е същата комета от преди години? Кометата по принцип няма ясни отличаващия характеристики като униформена вратовръска или емблема. И все пак си има начини. Следвайки пионерското дело на Едман Халей, орбиталните характеристики на поранните комети се сравняват с тези на настоящите – период, ексцентрицитет, перихелино разстояние от Слънцето и наклон на орбитата например. За завръщането на Халеевата комета през 1986 астрономи бяха изчислили точно къде трябва да се намира тя във всяка точка от своята орбита. Тя бе открита с голям телескоп отново на 16 октомври 1982, повече от 3 години преди перихелия си, докато беше отвъд орбитата на Сатурн. Тогава кометата се отклоняваше от предсказаната си позиция с по-малко от 1% от видимия размер на Луната. Понякога се правят открития на комети, които остават непотвърдени, обикновено защото орбиталните им периоди са неопределени и твърде дълги. Понякога късопериодни комети с ясно определени орбити не се откриват при следващата им поява. Много подобни сведения вероятно се дължат не на грешка на астронома, а на комета, която е твърде бледа, за да бъде наблюдавана, и която преминава през експлозивни изригвания на газ и прах. Когато тази активност приключи, кометата отново потъва в мрак. Тези невидени повторно комети ни напомнят, че съществува огромно множество неоткрити комети. От кумулативния ефект на астрономическите наблюдения се появява една цялостна картина на анатомията на кометите и дори на част от тяхната физиология. Вече споменахме различни елементи на тази картина, а сега нека се задълбочим. Към момента кометите са най-големите и променливи обекти, видими в Слънчевата система. Малко ядро създава значителна глава и огромна опешка, често много по-голяма и от Слънцето. Но при две комети на еднакво разстояние от Слънцето едната може да има огромна опешка, а другата никаква. В духа и прецедента, създаден от Томас Райт, глава 4 на Фик. 42. Показваме относителните мащаби на типично кометно ядро, глава и опашка. Когато изобщо може да бъде наблюдавано, гледано през телескоп, ядрото на комета изглежда като светла точица, подобна на звезда. Обикновено т.е. диаметър от няколко километра и все пак това малко ледено кълбо може да генерира видима опашка, по дълга от разстоянието между съседни планетни орбити във вътрешността на Слънчевата система. Еднокилометров обект с опашка, дълга 100 милиона километра, е като самотна прашинка, танцуваща на слънчевата светлина във Вашингтон, докато опашката изтига чак до Балтимор. В поранната научна литература се съобщава за наблюдение на кометни ядра, достигащи стотици и хиляди километри диаметър. Почти сигурно е, че тези измервания, направени в момента на най-голямо приближаване на кометата до Земята, са всъщност на най-ярката част на главата. Самото ядро, което е много по-малко, трябва да се е намирало скрито вътре. Някои наблюдатели са твърдели, че са могли да видят малка звезда, която е премигвала отзад, докато ядрото е преминавало пред нея. ФИК, 42. и компонентите на комета. Ей, глава на комета във вътрешността на Слънчевата система е показана до изображение на Земята. Главата е съставена от дифузен газ и фини частици, а ядрото е една незначителна и в случая невидима точка в центъра. Б. типично кометно ядро с размери от няколко километра, показано в мащаб близо до дифузния външен край на типична кометна глава. В добре развита кометна опашка, която се простира от орбитата на Земята до орбитата на Марс. Диаграми от Джон Ломбърг, БП, са Понякога по случайност комета преминава през зрителната линия между Земята и Слънцето. Ако ядрото беше огромно например с диаметър 1000 км, то би изглеждало като малка движеща се черна точка на фона на Слънчевия диск. Но винаги, когато са правени опити за такива наблюдения, например, когато голямата комета от 1882 или халеевата комета през 1910 правят транзит през Слънцето, ядрото е било твърде малко, за да бъдат наблюдавани някакви следи от него. Понякога близо до Земята идва комета с много плътна глава, в която може да се види малка ярка точица. Това може би е кометното ядро, но може да е и поплътна вътрешна глава от прах. Когато кометите приближават Земята, те се загръщат във Воал, скриваш ги от любопитни астрономи. Като цяло те се разсъбличат само в мрака отвъд орбитата на Юпитер. Ако можехте да уловите комета, докато е далече от Слънцето и още не е развила глава, тогава бихте могли да зърнете нейното оголено ядро. Но тъй като, колкото и да са ярки, на голямо разстояние от Слънцето кометите са твърде малки, ние можем да ги видим само като точица светлина, без да можем да откроим никакви детайли от повърхността им. За наземните телескопи съществува определен предел на възможностите, а оттам и на нашите възможности да открояваме фини детайли. Как тогава бихме могли да узнаем размера на кометното ядро? Астрономите са изнамерили друг начин. Измерва се количеството слънчева светлина, отразявано от ядрото обратно до земята. Тогава, ако знаем колко тъмно е ядрото, можем да изчислим колко голямо трябва да е то, за да връща измереното от нас количество слънчева светлина. По големите тела отразяват повече светлина, колкото по отражателна е повърхността, толкова по-малко трябва да е ядрото, за да връща измереното количество светлина. И обратно колкото е потъмно, толкова по голямо би трябвало да е то. Изчислените размери на тъмните и мръсни кометни ядра, за които нямаме други сведения, са от няколко километра или по-малко. По 5 начин за определене на размера на кометно ядро е изпращането на радиовълни от Земята, които да достигнат кометата и да се отразят обратно. Дори плътна планетна атмосфера като тази на Венера е прозрачна за такова радиосондиране, и затова тези радиовълни ще преминат през главата без никакви затруднения. Малкото комети, които са се доближавали достатъчно до Земята от зората на напредналата радарна астрономия, показват ядра между 200 метра и няколко километра в диаметър, което е в съгласие с най-добрите оценки, направени с други техники. Най-прякото изследване на размера на ядро е с космическа камера, прилитаща през главата в Ж. Фик 43. Кометно ядро с диаметър дори от 5 км, почти с размера по сегашни преценки на халеевата комета, не звучи много, но ако бъде внимателно поставено някъде по океанското дъно, то закачиво ще се подаде над океанската повърхност, създавайки, поне докато не се стопи, един доста любопитен тропически остров. Досега по този начин са измерени под 1% от познатите ни комети. Каква е вероятността да съществува много по-голяма или много по-малка комета? Комета с диаметър от няколко километра е с размерите на град. Тогава дали има комети с размерите на къща или големи колкото Люксембург или пък Бруней? Много малки комети във вътрешността на Слънчевата система биха били невъзможни за откриване и освен това биха имали изключително кратък живот, тъй като ледовете им ще се стопят и кометата ще се разпръсне. С разцепването и разчупването на комета със сигурност се откъсват фрагменти, които са с размерите на къща или дори по-малки, но те не оцеляват дълго. Странно, но наблюдавайки все по-бледи обекти, астрономите не откриват все повече малки комети. Според някои това е така просто защото по-малките комети се откриват по-трудно. Други обаче подозират, че определено липсват комети с размери по-малки от футболно игрище диаметър от 100 метра. Никой не знае защо, ФИК, 43, семейен портрет на някои малки луни с неправилна форма в Слънчевата система. Тъй като тяхната гравитация е прекалено слаба, те не са се компресирали в сферична форма, а Деймос – най-външната луна на Марс. Б. Три изгледа от различни гледни точки към Сатурновата луна Хиперион. В. Някои от малките луни на Сатурн, Г. Фобос – най-вътрешната луна на Марс. Очаква се формите на кометните ядра да наподобяват показаното тук. Фотографиите са направени с космическите апарати Viking и Voyager по време на историческите им опознавателни мисии. Благодарение на НАСА, налице е непопряко доказателство, че някои дългопериодни комети са значително по-големи, може би 100 км в диаметр и дори повече. Най-яркият пример е голямата комета от 1729. Която била видима с просто око, макар перихелият и да е бил отвъд астероидния пояс, почти при орбитата на Юпитер. Ако вместо това тя беше дошла в зоната около Земята, щеше да е толкова ярка, че на нея щеше да може да се чете вестник посред нощ. За да бъде толкова ярка, толкова надалече, кометата трябва както да е била много голяма, така и да е изхвърляла огромни количества екзотични ледове. В района на Юпитер е твърде студено за съществено изпаряване на обикновен воден лед. Както вече видяхме, айсберг от замразен азот, въглероден моноксид или метан започва бурно изпаряване близо до орбитата на Плутон или дори отвът нея. Кометите, изградени от такива материали, трябва да са изразходвали повечето си материя, преди дори да са доближили Земята, за да бъдат наблюдавани. Кометите, съставени от амоняк или въглероден диоксид, ще започнат бурно изпаряване между орбитите на Юпитер и Сатурн. Но, освен ако не са особено масивни, тяхното изхвърляне на газове ще остане незабелязано на Земята. Фик 44. Фотографски негатив на кометата Рикея. Ай. Тъй като тя се движи леко на фона на подалечните звезди, на тази дълга експозиция те изглеждат като къси тъмни линии. Прозрачната опашка е потвърдена чрез звездите, които се виждат през нея. Хоризонталният мащаб е 1 милион км дължина. Автор на снимката е Екс Гейер, обсерватория, Бойден, Южна Африка. 24 февруари 1963 кометата Кухолтък беше изключително ярка, докато все още беше далече от Слънцето, откъдето дойдоха и широко разпространените очаквания колко красива ще бъде. Когато преминава край Земята през декември 1973 гледката обаче далеч не беше впечатляваща. Кохолтек беше видима с просто окол от Земята, макар да беше доста поясно видима за астронавтите на Skylab в околоземна орбита. Очевидно тя е била толкова ярка на такова голямо разстояние от Слънцето заради изпаряването на екзотични ледове, което е било напълно приключило с приближаването и до Земята. Не такива са очакванията за Хейл Боб. От периодичната поява на строи беше възможно да се изчисли периодът на въртене на кометното ядро, макар то да е изолирано вътре в главата на кометата. По този или други методи вече е изчислена скоростта на въртене на десетки комети. Типична комета прави едно пълно завъртане за около 15 часа, което е достатъчно се измеримо с дължината на деня на Земята. Посоката на уста на въртене в небето изглежда напълно произволна. Кометните ядра, например, по правило не сочат към полярната звезда. За определене на скоростта на въртене на някои комети може да се използват наблюдения, правени в продължение на век и повече. Кометата Ренке, например, за 140 години не е променила много периода си на въртене, макар че той е непостоянен поради реактивния ефект на леда. Глава 6 Тъй като типичната комета е много малка, нейното гравитационно привличане е незначително. Ако застанете на повърхността на кометно ядро, ще тежите горе-долу колкото едно бобено зърно на Земята. Спокойно можете да отскочите десетки километри нагоре в небето и с лекота да хвърлите снежна топка, така че да отлети в открития космос, както си представихме в глава първи. Земята и други планети са почти идеални сфери, защото, както е показал Ньютон, гравитацията е централна сила, която притегля всичко към центъра на света докато самият той е задържан цял от силата на гравитацията. Планините, които стърчат от сферичната повърхност на Земята, са по-малко отклонени от идеалната сфера, отколкото слоя Боя или емайла по повърхността на географски глобус. Ако можехте да поставите планина върху връх Еверест, тя няма просто да си остане там, стърчеки самотно и величествено в стратосферата. Тежестта която сте добавили, ще смаже основата на Еверест и новата планина ще рухне, докато не падне до размерите на Еверест днес. Земната гравитация строго ограничава допустимото отклонение от перфектната сфера. От друга страна, на комета гравитацията е толкова малка, че неправилни, грапави, подобни на картов фигури няма да бъдат сматкани до сфера. Такива форми вече са ни известни при малките луни на Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун както и при малки астероиди, в Ж. Фик 43 на типична комета бихте могли да изградите Кула, издигаща се милиони километри в космоса, която няма да рухне под напора на гравитацията, макар че определено ще бъде запратена в космоса поради въртенето на кометата. Както малките луни, така и кометните ядра остават безформени, защото гравитацията им е слаба. Те обаче добиват такава форма от части и поради различни причини луните заради историята им на сблъсъци с други тела. а кометите защото са се сраствали неравномерно или защото повърхностните им ледове са се изпарявали неравномерно. Какво е налягането в центъра на кометно ядро? Да изберем такова, чието радиус е 1 км. Подземната земната повърхност всеки има усещането, че налягането от тежестта на намиращите се над главата му 1 км скали е значително. Всички сме чували зарухнали подпори на въгишни мини и премазани миньори. Но ако гравитацията беше 30 000 пъти по-малка, тогава и скалите щяха да тежат 30 000 пъти по-малко. Иначе казано, налягането в центъра на такава комета е същото, каквото е на едно 000 с равнима дълбочина на Земята. Но едно 000 от 1 км е само 3 см или около инч. Така че налягането в центъра на комета е приблизително същото, каквото е на завивка или дори тънко одеяло. И най-крехки структури могат да оцелеят в ядрото на комета. Да предположим, че някои комети имат вътрешна структура с калисто вътрешно ядро или дори подземно езеро. Как бихме могли да ги открием? Когато комета преминава много близо до Слънцето и се разцепи, нейната вътрешност изведнъж се оказва изложена в космоса. Наблюдавано ли е тогава изпаряването на някакъв друг вид лед. Наблюдаваме ли неоткрити до тогава молекули в спектъра на комети след тяхното фрагментиране? Или различно съотношение между газовите и праховите частици? Отговорът на всички тези въпроси изглежда е – не. Вътрешността поне на тези комети изглежда изградена от същите материали, както и външната част, макар че възможността за нелетливо ядро трудно да може да бъде изключена. Истина е, че малко комети са били изследвани след разцепването им и е възможно да си представим съвсем различна популация от комети са вътрешност, много различна от повърхността им, които през изминалия век не са се приближавали до Слънцето и поради това не са били подлагани на този тест. Възможно е да съществува достатъчно изобилно множество от по-големи комети, които съвсем не са еднородни по своя състав. Просто все още не сме наблюдавали такива. Гледана от космоса, атмосферата на Земята е тънка синя ивица, обрамчила хоризонта и компресирана от гравитацията. На кометата е точно обратното трогателно ниската гравитация позволява на атмосферата да строи на разстояния, много по-големи от размера на самото ядро, създавайки глава с диаметър от десетки хиляди километри. В действителност по-голямата част от кометната атмосфера изобщо не е обвързана с ядрото а скоростта на зрелищните строи доближава километър в секунда, което е много повече от скоростта за излитане в космоса. На повърхността на кометното ядро атмосферата е рехава като в черното небе на 75 км над земната повърхност. Газовете около кометното ядро не формират постоянна атмосфера, както на Юпитер или на Земята. Вместо това те се намират в преход между създаването им от се селед и изхвърлянето им в междупланетното пространство. Гравитацията просто е твърде ниска, за да задържи дори и най-тежките газове на кометата. Обстановката на комета не е като на Земята, където изпаляването на зимните снегове или газовите изригвания на вулкани или фумару като цяло предизвикват незначителни промени в общия състав или налягането на сравнително масивната земна атмосфера. На кометата, напротив, реакцията на фината кометна атмосфера на промени в газовете, идващи от ядрото, Съвремето предизвиква драстични промени в главата и опешката. Именно това и се наблюдава. Главата често е асиметрична качулка, която се развива от към огляната от слънцето половина на кометното ядро. Понякога тя има яска граница и последователните и обвивки регулярно биват изхвърлени при последователни изригвания на газ. Уилям Хъгинс описва главата като светла мъгла, обгръщаща ядрото. Във вътрешността на Слънчевата система съществува и удължен ореол от атомен водород ионна от разграждането на водната от Слънчевата светлина, който обгръща всяка комета и свети силно в ултравиолетовия диапазон. Като цяло ореолът е по-голям от Слънцето. До на телескопите в орбита в началото на 70-те години на X-Rex никой не беше наблюдавал водородната корона. Дори видима светлина главата на кометата заедно с ядрото, без опашката може да бъде по-голяма от Слънцето. Пример за това е голямата комета от 1800 с приближаването на земната орбита, размерът на главата се свива, макар че кометата става по-активна. Новите и дългопериодните комети обикновено са по-ярки и по-големи от своите късопериодни посестрими, тъй като пристигат от външната част на Слънчевата система и са заредени с тиви ледове които все още не са били излагани на топлината на Слънцето. Когато изпарят голяма част от своя лед след няколко последователни перихелени преминавания, те стават по-малки и не толкова активни. Газът, струящ от ядрото, е нещо като вятър, който духа в междупланетния вакуум и подема кометния прах. Някои комети са много прашни, докато други са сравнително чисти. Дори в стареещо кометно ядро все още има локализирани струи газ и източници на фин прах. Макар да са непредсказуеми, съществува тенденция изригванията и негравитационните сили да се увеличават с приближаването на кометата към Слънцето, което е в съгласие с изпаряването на ледовете и реактивния ефект. Наблюдавани са прашни комети, които изхвърлят в междупланетното пространство тонове фини частици в секунда. А повечето комети губят няколко пъти повече вода, отколкото твърди вещества. Освен миниатюрните отделни частици прах, изхвърлени в космоса, в струите може да има и кревки бучици. Средар беше открит облак от частици с диаметър от по няколко сантиметра, обгръщащ кометно ядро. Относителното количество прах и лед в близост до повърхността на кометното ядро вероятно варира при различните комети. Кометата Швасман-Вахман-1. Която обикаля около Слънцето, винаги отвъд Юпитер, има над 100 известни изригвания средно по две годишно. В последователните си перихелини преминавания много комети, изглежда, губят по около метър от своите ледове с всеки пасаж, което продължава няколко обиколки, след което затварят Юкиана. Възможно е рефракторната скалиста материя, която не е била изхвърлена в космоса, сега да преобладава и да възпрепятства проникването на слънчевата светлина в студената вътрешност, а също да пречи и на погребаните под нея ледове, макар и затоплени, да си проправят път до повърхността. След последователни изпарения повърхността на някои комети може да наподобява отлаганията върху гледчер, като нелетивият скалист материал покрива дълбок слога от все още замръзнал лед. Но при повечето комети слой след слой от LED се изгубва при всяко следващо перифелийно преминаване. И тъй като материалите в главата и опашката повече не се връщат на кометата, тя постепенно се смалява, докато последователните слоеве се обелват и се изгубват в космоса, оголвайки нейната вътрешност. По един или друг начин всяка комета, която виждаме, е умираща. Смятаме се за злочести, когато се появи комета, а всъщност бедата е за самата нея – Бернарде Фонтанел. Множествеността на световете – Париж, 1686 Г, глава 8, отровен газ и органична материя. Нима ти Нивга не си виждал комета, луннала в полет. То странник, като преминава, крез себе си вселява ужаснат в перилите в него взор своя огнен колесник. Прострел в безкрая е своя бой, но обиколка се отправя през етерните дълбини и светове на изброими. Крез Слънцето едва шпоснажен, закрил небето с ярък плащ, и към Земята се завръща в хилядолетния си път, Едуард и Среднощни средношни размисли, 1741 г, лопоците, изпитват особено безпокойство от някои промени в небесните тела. Например, че Земята се била разминала на косъм с докосване до опашката на последната комета, която иначе несъмнено щяла да я превърне в пепел, и че следващата комета, която по техни изчисления щеше да дойде след 130 години, не минуемо ще ни унищожи, Джонатан Суифт. Пътешествията на Галивер, 1726 г. Уилям Хъгинс взял смут в света, при това съвсем непреднамерено. Никой не би могъл да го предвиди. Той просто си вършел работата, която по някакъв начин била свързана с астрономията. Заради Хагинс обаче през 1910 Япония и Русия били обзети от паника, която продължила със седмици. 100 000 души по нощни удаяния усеяли покривите на Константинопол, в Чикаго трескаво тъпчели парцали в процепите под вратите, а папа Билекс заклемил тропането на цилиндриски слород в Рим. Депеше от Лексингтън. Кентаки, типична за сведенията, идващи от цял свят, обявявала, че развълнувани хора ще прекарат тази нощ в религиозна служба и с песни и молитви ще се подготвят да срещнат своята съдба. В страха си от неизбежната катастрофа в много страни хора са ми отнемали живота си. Всичко това обаче изпреварва нашата история. Хъгинс бил един от първите астрономи-спектроскописти учени, които разграждат светлината на съставните и цветове, или частоти. И в резултат са способни да направят изводи за движението и състава на далечен обект. Спектроскопията води началото си от още едно внушително постижение на Исак Нютон, който възатъмнена стая пропуснал слънчев лъч през стъклена призма и процеп, и така демонстрирал, че бялата светлина всъщност е смесица от светлина с множество цветове. При преминаването си през призмата различните цветове на светлината са пречупвали под различни ъгли и така може ли да се разпръснат върху повърхност от другата страна на призмата. В началото тази повърхност била парче бял картон. Много по-късно, тя вече била заменена с фотографска емусия. Машината, изградена около призмата, била наречена спектрометр, а на получената поредица от цветове било дадено името спектър. ФИК 45. -и. Светлината Идваща от комета, навлиза в телескоп и преминава през призма, където съставляващите я частоти се разделят и се получава спектър от видима светлина. Петте цвята, показани схематично тук, всеки от които представлява различна частота или цвят на светлината, съответстват на петте отличителни емисионни диапазона на молекулата, съставена от два въглеродни атома и показана най-долу. В допълнение, кометните спектри показват емисионни диапазони и на други молекули, както и характерните абсорбционни линии на отразяваната от тях Слънчева светлина. С използването на спектрометър с по-висока дисперсия било открито, че Слънчевата светлина, освен от спектралния си континуум, е съставена и от неравномерно разположени тъмни линии, представляващи липсващи частоти. Скоро станало ясно, че тези линии се създавали, когато светлината от поборещите дълбоки слоеве на Слънцето бива абсорбирана от похладката и по висока атмосфера от газ, обгръщащ Слънцето. Всеки химичен елемент поглъща различен набор от частоти и създава различен набор от тъмни линии. В лабораторни условия при получаването на спектър от смес от химически елементи и прости молекули се виждали тъмните линии на всички съставляващи атоми. Скоро станало възможно да се идентифицират някои от спектралните линии в Слънчевата светлина, чрез сравняване с лабораторни експерименти на абсорбционните спектри на вещества, характерни за Земята. Всеки елемент оставя свой уникален отпечатък в спектъра. Когато съставите каталог от такива отпечатъци, после можете да разпознаете в спектъра на Слънцето следите от съставляващите го атоми. За своя голяма изненада, учените си дали сметка, че вече измерват състава на Слънцето и звездите. Спектроскопията революционизирала науката по нова време и най-вече астрономията. Хъгис бил облагодетелстван от спектроскопска технология, която так му достигала своята зрелост. Той поставил спектрометъра си в фокуса на големи телескопи и наблюдавал всичко, което можел. Пръв той показал, че звездите са съставени от същите химически елементи като Земята и Слънцето и доказал предположението на Халей, че някои междузвездни мъглявини са обширни облаци от сияен газ. Когато през 1868 кометата винаги е преминала покрай Земята, това, разбира се, било повод за Хъгис да изследва спектъра на нейната глава. Той потвърдил откритието, направено за друга комета от Донати през 1864, че в синята част на кометния спектър има три ярки ивици. Хъгинс открил и, че в спектъра на кометите има два компонента и ивица цвят, осеяна с тъмни абсорционни линии, за които правилно предположил, че са просто отразена слънчева светлина, а също и трите ярки ивици, наблюдавани от Донати. Ако тъмна линия означавала, че атом или молекула абсорбира светлина, тогава една или повече ярки линии биха означавали, че нещо излъчва светлина. Но какво? Единственият начин да се отговори на този въпрос бил в лабораторни условия да се разгледат емисионните спектри на голямо разнообразие от материали. През 1868 Хъгинс направил изненадващо откритие. Той възпламенил етилен СНН. Нещо като природния газ, използван в домакинството, разгледал го спектрометър, и открил абсолютно същите три ярки ивици, каквито били наблюдавани в емисиите от кометите. Така той заключил, вече няма никакво съмнение в еднаквостта на химическата природа на кометната материя с гаста, която използваме, и че въгле родът в някаква форма, състояние или съчетание е наличен в състава на кометите. Сега вече е известно, че трите ярки ивици се създават от молекулния фрагмент с два свързани въглеродни атома. Получава се, когато пропуснете искра през Сънна и така разкъсате молекулата. С появата на голямата комета от 1881 и първи Хъгинс отново получил нейния спектър, в който днес разпознаваме наличието на Съ, но също и на Съ, Сънна и Сиен един богат ржей, събран от първия кометен спектър. Самият Хъгинс идентифицирал са, СН и обосновал наличието на въглеводороди, от които молекулният фрагмент СН е най-простият екземпляр. Сега вече знаем, че трудно може да се открие комета без спектралните характеристики на СН и сиен в нейната глава. Хъгинс бил поразен от факта, че материалът в кометите бил подобен на органичната материя, която на Земята имала несъмнен биологичен происход. Много учени предпазливо заключили, че въглеродните съединения, открити от Хъгинс в главите на кометите, по думите на един негов съвременник, били резултат от разграждането на органични тела. Рядко обаче бил изрично повдиган въпросът: дали тези органични тела били биологични. ФИК, 46, кометен спектър от Уилям Хъгинс, тъмни слънчеви абсорбционни линии, обозначени са к H -H -G Наложен върху три снопа ярки линии, представляващи емисия от кометата. Из бюлетин на Кралския институт, Том 10, ФИК 47, Спектри от 19 в, на емисионни ивици в, зехтин, етилен и 5 в две комети. Кометата винак е две, изглежда, има повече общо с зехтина, отколкото с кометата Борсени. Цялото сравнение всъщност показва, че зехтинат, Етиленът и кометните ядра при нагряване или облъчване излъчват молекули като са диаграма от Ками и популярна астрономия, Париж, 1880. Откритията на Хъгинс и следовниците му не представлявали интерес за никого до 1910, когато се появили изгледи Земята да бъде бръсната от опашката на халеевата комета. Молекулният фрагмент Сиен, въглероден атом, прикрепен към азотен вече бил открит в главите и опашките на много комети, след което потвърден и за халеевата. Той бил наречен Циан, при химическото му свързване в сол обаче името му вече ставало друго Цианит. Тъй като дори зранца Калиев Цианит, докоснало се до езика, е достатъчно да убие възрастен човек, идеята Земята да премине през облак Цианит, предизвиквала смут. Хората си представили как се задъхват, давят и масово гинат, задушени от отровния газ. Масовата паника заради отровния газ в опашката на халеревата комета, за жалост, била подклаждана от чепа астрономи, които би трябвало да са поразумни. Ками Фламарион, известен популяризатор на астрономията, изказа опасения, че Сиеновият газ ще се пропие в атмосферата, на Земята и вероятно ще потуши в живот на планетата. До някъде подобното изявление на Гамбар, а също и на Лаплас преди него, както и с традиционния страх от кометите, датиращ от преисторически времена, не е очудващо, че изказвания като това на Фламарион довели до сяване на панически ужас в глобален мащаб. ФИК 48. Съвременен спектър на комета Кометата Кубаяши Бергер Милан показва ясни спектрални характеристики, дължащи се на САИСИН. Показани са спектралните сигнатори и на други молекулни фрагменти. В дъното има скала на дължините на вълните, която покрива целия видим спектър. Наблюдение от обсерватория Хуайс, Митпе, Рамон, Израел Благодарение на НАСА Всъщност дори не било ясно дали Земята ще премине през опашката на халеевата комета. Във всеки случай опашките на кометите са изключително рехави, дим в вакуум. Цианидът, на свой ред, е съвсем малка съставка в опашките на кометите. Дори ако през 1910 Земята действително беше преминала през опашката и нейните молекули някак бяха достигнали до земната повърхност, щеше да има само една молекула циан на всеки трилион молекули въздух, значително по-малко от замърсяването, причинено дори далече от градовете от индустриалните и автомобилните газове, и далеч по-малко от това което биха предизвикали горящите градове при една евентуална ядрена война. Освен това, половин век по-рано, Земята вече била преминала през опашката на кометата от 1861 без никакви осезаеми вредни последици. Всичко това или нещо подобно е било заявено ясно от Световната астрономическа общност, но, подобно на обхваналия света Смут през 1979, че сателитът Skylock ще падне на главата на някой невинен минувач, такива уверения нямали особен ефект. Защо световното население е било толкова плашливо? Това било времето на назреващото индустриално замърсяване и придружаващите го респираторни заболявания. Също така е възможно страхът да не е бил толкова заради отровния газ там горе в кометата, колкото тук долу заради националните арсенали. В Война на световете, Найт Джа, Уелс от 1898, марсианците нападат Земята с химически оръжия. Това е един от многото романи от този период, в който се описва бъдеща война и се обрисуват ярки картини на опустошителни нападения с отровен газ. Все пак, тези творби не били просто измислици на автори на научна фантастика, а отразявали една ужасяваща реалност. Поне няколко години преди появата на Халеевата комета през 1910 в европейските военни служби са провеждали активни изследвания в областта на химическата война. На конференцията в Хага през 1899 излязло предложение за забрана на определени химически оръжия, което обаче успешно било контрирано от държавния секретар на САЩ Джон Хей. Приета била резолюция за забрана на задушливите газове в артилерийските снаряди която обаче не била ратифицирана от САЩ. С избухването на Първата световна война 4 години след завръщането на кометата 120 000 тона отровен газ били използвани основно от Германия и Франция и в по-малка степен от САЩ, което довело до 1 милиона жертви. Над една четвърт от американските жертви през Първата световна война се дължали на отровен газ. Само една малка част от използваните отрови били цианиди, през 1910 обаче кометата минала, никой не бил задушен и Земята изглеждала невредима след това преживяване. И най-чувствителните изследвания не показали дори следа от Циан във въздуха, което било облегчение за мнозина, но не и отеха за откривателя на кометния Циан. По малко от седмица преди най-голямото приближаване на халеевата комета до Земята с Роилям Хъгинс, човекът, път плашил мнозина с това че си вършил работата, починал на 86 години. От тогава са се появили необорими доказателства за наличие на замръзнала вода и силикатни минерали в добавка към органичните вещества в кометите. Повечето от тези прости молекули и молекулни фрагменти обаче не присъстват като такива в кометното ядро, а са частици и парченца от по-големи, известни като изходни молекули, отчупени от кометата и освободени в космоса от слънчевото лъчение. Първоначално те са били част от по-големи молекули, за чиято идентичност съществуват различни догътки, но в по-голямата си част те остават неизвестни. Подолу са изброени някои по-нови открития за кометната органична материя. На обикновена видима светлина в спектрите на кометните глави преобладават сините емисии на съ. Тази молекула е непозната, тъй като при удар тя се разпада или съчетава с други молекули. Ако има такава във въздуха пред вас, тя няма да просъществува дълго. Но в кометна глава или опешка плътността е толкова ниска, че ще мине много време, преди се да се сблъска с друга молекула. Представете си молекула в космоса, изложена на лъчението от Слънцето. Футон синя светлина я удре и я издига до така нареченото възбудено състояние. Тя не може да се освободи от тази допълнителна енергия чрез блъсък, тъй като сблъсъци няма. За кратко време тя пулсира в главата на кометата, докато не изхвърли един син фотон, но в произволна посока. Молекулата с няма спомен къде се намира Слънцето. В резултат главата на кометата се обучва със светлина с синя частота от Слънцето, а част от тази светлина, която иначе би се изгубила в космоса, се отразява към Земята. Този процес се нарича флуоресценция. Съответно, тъй като прахът и ледът в кометата отразяват или разсейват слънчевата светлина, от кометата има два източника на светлина – разсеяна слънчева и флуоресцентна светлина, и двете предположени от Ньютон. Други молекули може да са много по-слабо флуоресцентни или може да флуорестират на други дължини на светлинните вълни, които не се регистрират толкова директно от повърхността на Земята. Затова изявеността на някои молекули като са в кометните спектри не означава непременно че те са изобилни в кометите. Изобилието им обаче е достатъчно голямо, за да сочи, че техните изходни молекули въглеродни или органични би трябвало да се доста разпространени в кометното ядро, от което произлиза главата. Много разпространен е молекулният фрагмент ОНА, създаван при разкъсване на водната молекула, наона ОНА, или на Комети не са били наблюдавани в ултравиолетовия диапазон от спектъра до началото на 70-те години на Екс-Екс, когато надземната атмосфера са изпратени ракети, а по-късно и обсерватории в орбита. Тези първи обсерватории показват, че кометите са обгърнати във водороден газ, простиращ се на милиони километри от кометното ядро в посока навън от Слънцето. Заедно с водорода има ионна, очевидно получени от разграждането на водата. Влизаща в състава на кометното ядро. Откриването в кометите на ионизирана вода, но плюс водна молекула с един липсващ отрицателно зареден електрон, изковава ново звено в веригата на доказателствата за водата като основна съставка в кометното ядро. Тези резултати количествено и качествено осигуряват сериозна допълнителна подкрепа на уипаловия модел на кометното ядро, изградено от мръсен лед. Последвали наблюдения в утравиолетовия диапазонното от и в орбита и специално изстреляни за целта ракети разкриват множество нови молекули и молекулни фрагменти, сред които S и CS, първото откритие на сяра и нейни химически продукти в комети. Най-вероятната изходна молекула за CS е cs е 2 която на свой ред вероятно произхожда от посложни серосъдържащи органични молекули. В повечето случаи, кометните спектри ни приикънват от по-прости молекулни видове да проследим назад това, което лесно можем да идентифицираме, до все посложни и несигурни изходни молекули, сред които може да има сложни органични молекули от вида, откриван в междузвездните песъчинки и газ. От тогава са открити кометният метан, съна, етан, съна и метилов алкохол, CH3OH. Инфрачервените спектри както на главите така и на опашките на някои комети, например на кометата Кохолтек, показват спектроскопски емисионни характеристики, дължащи се на силикати и основната съставка на скалите. Тръгвайки от наблюденията на голямата септемврийска комета, две спектроскопските сигнатори на метали са били открити в комети, стигали много близо до Слънцето. Могат да бъдат открити атоми като хрома, никела и мета, които не се наблюдават в други комети. Причината е ясна, както право отбелязва Исак Ньютон, някои комети се приближават толкова много до Слънцето, че дори желязото в тях се нажежава до червено. Отделните минерални зънца се изпаляват и кипят, а газовите съставки в металните атоми се изливат в главата на кометата, за да бъдат наблюдавани от астрономите на Земята. В студа и мрака, откъдето идват кометите, преди субстанцията им да изври под действието на слънчевата светлина, металите им вероятно са химически свързани с силикатите и с кислород. Дори при комети, които никога не доближават слънцето, по време на перифилийното им преминаване съставляващите ги прахови, зранца и органични молекули се озовават в нещо като домен на пещ в сравнение с спокойната и безопасна среда далече от слънцето. Високоенергийни слънчеви фотони и заредени частици непрестанно обстрелват кометните молекули, като ги разкъсват, отчупват от тях парченца и унизират ги и ги разграждат. Много от тези молекули са толкова крехки, че в ултравиолетовото лъчение на слънцето те издържат не повече от час, преди да бъдат разкъсани. Това е още една причина молекулите, наблюдавани в кометните глави и опашки, да не са непременно най-изобилните, защото това, което виждаме, обикновено са най устойчивите и неподатливи на обстрелващото гилъчение молекули. Тъй като се очаква метанът, СН, да е изобилен във външната част на слънчевата система, естествено е той да бъде смятан за изходната молекула на фрагменти като СН. Но освен ако по някаква случайност не се разкрие нова жила метано точно когато кометното ядро навлиза във вътрешността на слънчевата система, съна не може да бъде очекван при такива високи температури. Поради тази причина е примамливо да снятаме метана за уловен като кватрат в ледена кристална решетка, глава 6. И все пак никакво количество метано в кватрат не би могло да обясни молекули като саиса, които би трябвало да произхождат от посложна органика. Така дори най-простите кометни органични молекули като СЕНА биха могли да произхождат от посложни органични вещества, а не от метан. В добавка към измерванията в видимия, ултравиолетовия и инфрачервения диапазон на спектъра съществува спектроскопия и на радиочестоти. При нея не се използват призми или нещо подобно, но тя е напълно способна да разграничи абсорционните или емисионните линии, дължащи се на определени атоми или молекули. Първият опит за радиоастрономически наблюдения на комета бил проведен при най-голямото приближаване до Земята на Халеевата комета през 1910 от Лий Де Форест, изобретателя на триодната електронна тръба и основен компонент в развитието на съвременното радио. С помощта на антена и своя нов приемник той наблюдава от покрива на сграда в Сиатъл, Вашингтон и предположил, вероятно погрешно, че кометата била източникът на усиленото статично пращане, което той смятал, че е отчел. В наше време радиообсерваториите са открили изобиленонна в кометите фрагменти, за които се очаква да са получени от разпада на водни молекули. В допълнение са осигурени някои доказателства за комета на HCN, циановодород, и CH3CN, ацетонитрил, цианиди, които може да са изходни молекули за циана. Хвърлил в паника милиони през 1910 през 70-те години на X-X, радиоспетроскопията отвори изненадващо ново поле на изследвания, когато в междузвездното пространство беше открито многообразие от екзотични молекули. Възможно е, например, да наблюдавате някакъв далечен източник на радиоемисии в центъра на галактиката и да откриете множество нови спектрални линии, създавани от разсеяния газ между радиоисточника и вашия радиоспектрометър. Газът между звездите е изключително рехав, но когато го наблюдавате през наслагването му от хиляди светлини години разстояние, може да откриете дори особено редки молекули. Познатите към момента междузвездни молекули, повечето от които органични, са едно химическо изобилие, очевидно включващо и най-простите аминокиселини. Астрономите са склонни да нервничат при споменаването на думата органични, загрижени, че тя би могла да се възприеме като знак за наличие на живот на друг свят. Органични обаче се отнася само до молекули на въглеродна основа. Органични химикали се създават и рушат, дори ако никъде другаде да в Вселената няма живот. Често се прибягва до заобикалки като въглеродни или CHON частици, според съставляващите ги атоми, но тук ние ще използваме точния химичен термин органични. Докато органичната химия в никакъв случай не предполага биология, съществуването на сложни органични молекули, създавани някъде в Вселената, все пак може да предизвика въпроса за живот другаде или дори тук долу на Земята. Действително, происходът на живота трябва да е включвал предварително съществуващи органични молекули, които по дефиниция не биха могли да се създадат от живи организми. Тъй като кометите основно живеят далече от планетите, в междузвездното пространство, и може да са изградени от междузвездни зрънца, не е неоснователно да предположим, че те би трябвало да са съставени от междузвездна материя. Ако приемем, че кометите просто съдържат междузвездни силикати или ледове замръзнали, СНА, NH3, СОИТА, НА. И допуснем, че молекулните фрагменти се получават вследствие на слънчевото лъчение. Изчисленията сочат недостатъчно произведено количество с ICN в сравнение с други молекули. Само силикатите и ледовете не обясняват всички органични фрагменти, открити от Уилям Хагинс. Но ако приемем че кометите в крайна сметка произхождат от богата на органични вещества междозвездна материя, тогава молекулите, открити в техните глави и опашки, вече могат да бъдат обяснени. Кометните силикати вероятно са тясно примесени и покрити със сложни органични съставки. Сравнителното изобилие на атоми в кометите, известно към момента, е много подобно на това в междузвездните сранца и газ. В спектрите на кометите се открива относително по-малко въглерод, отколкото наличният в спектрите на междузвездните зранца. Едно възможно обяснение е голямо съотношение на сложни органични молекули, или само обикновен въглерод, в кометното ядро, които са нелетливи или не произвеждат достъпни спектрални характеристики. Ако тази интерпретация е вярна, кометите може да са съставени от 10 до 25% органика. Само няколко процента тъмни органични вещества стигат, за да потъмнят и придадат достатъчен червен отенък на кометните снегове в съответствие с наблюденията. Най-добрите доказателства за органична материя и въглерод в кометите обаче са получени от прелети на космически апарати и събрани малки частици кометен материал тема, с която ще се занимаем понататък. Картината, която се оформя от работата на Хъгинс и неговите следовници в спектроскопията. Е следната, кометата е снежна топка, пълна с малки минерални зранца и сложна органична материя. Органичните молекули са разпределени из цялата комета, макар че може да са концентрирани най-вече в повърхностните и слоеве. Количеството на органичните вещества е поне няколко процента, вероятно между 10 и 25, достатъчно да потъмни значително и да придаде червеника в отенък на снеговете. Този химичен състав е подобен на онова, което ми е известно за молекулите сред звездите, и е трудно да бъде обяснен, освен ако кометата не е била формирана от междузвездна материя. Затова, повече от всяко друго тяло, до което имаме достъп, кометите може да са пратеници от междузвездните дълбини. Глава 9 Опашки Съмрачи се Ден Небе Ови се в траор Комети предвещаващи промени в страни и времена, по да размаха и блестящите си плитки. Уилям Шекспир. Хенри Ви. Част 3. Опашките на кометите изглеждат съставени от най летливите молекули, които топлината от Слънцето издига от повърхността, задвижва слъчите си и прокожда на неопределено разстояние. Различната летивост, големина и плътност на молекулите би следвало да водят до значителни разлики в описваните за тях траектории. От тук проистича и голямото разнообразие във формите, дължините и ширините на наблюдаваните кометни опашки. Ако вземем предвид тези ефекти и ги съчетем с други, които може да са резултат от движението и въртенето на кометата, Джей, можем части да осмислим необичайните явления, представени като мъглявости в опашките на кометите. Пиер Симон, Маркис Делаплас. Системата на света, Париж, 1799 г. Това е една глава за нищо или нещо, което е поблизко до нищото от всичко друго в нашето ежедневие. Един кубически сантиметър е обемът на бучка захар. Ако изберете един кубически сантиметър въздух пред носа си и го разгледате изключително отблизо, ще откриете 30 трилиона молекули. Всичките съвсем малки и яростно блъскащи се една в друга. Ако, от друга страна, съставите инвентар на атомите или молекулите в един кубически сантиметър от кометна опашка, бихте открили по малко от хиляда, което на практика е нищо. Опашката на ярка комета е много по-близо до съвършения вакуум, отколкото най-добрият вакуум, който технологията ни е способна да постигне на Земята в лабораторни условия. Но дори с много малко молекули на кубически сантиметр, кометната опашка е съставена от огромно количество кубически сантиметри. Понякога се казва, че подобно на джина от хиляда една нощ, кометна опашка, простираща се от един свят до друг, може да бъде побрана в маслена лампа. Ньютон пише, да заобразна комета, та. Само опашката, с радиус от милиард мили, подложена на същата степен на кондензация като Земята, лесно може да бъде побрана в голям напръстник. Но дори и само с една молекула на кубически сантиметър, огромната опашка, която си представя Ньютон, ще се нуждае от напръстник с диаметър 3 км, за да се побере в него. Наистина, голям напръстник. Опашката е почти напълно прозрачна. Когато преминава пред ярка звезда, Последната винаги се вижда през нея. И все пак може да изглежда странно, че въздухът в стаята би трябвало да е прозрачен, докато почти съвършеният два в кометната опашка е виден с невъоръжен око. Въздухът е нещо, можем лесно да го усетим при лек полъх. Кометната опашка е много близо до нищото. Как тогава нещото може да бъде невидимо, докато нищото се вижда ясно. Ключът към отговора на този въпрос е в припомнянето, че ние виждаме кометата на фона на черното небе, докато дневното небе е почти равномерно осветено. Ньютон е направил много труден експеримент, в който запомнил яркостта на комета и е сравнил с яркостта, наблюдавана при лабораторен експеримент. яркостта на опашките на повечето комети като цяло не е по-голяма от тази на нашия въздух. Когато е съдавелина 4-5 см и затъмнена стая отразява светлината на слънчев лъч, пропуснат през дубчица в прозоречните штори. Достатъчно много силно раздалечени частици отразяват светлината, както същият брой частици, компресирани от атмосферата над тях. Съвсем малко въздух, осветен от слънчевата светлина и гледан на черен фон, е толкова ярък, колкото и кометна опашка в нощното небе. И все пак какво е това, което виждаме, когато погледнем опашката на комета. Ако имате късмета да стоите под ясно небес, видима над вас комета, забележете ориентацията на кометната опашка спрямо слънцето. Ако е точно преди изгрев слънце, забележете как опашката струи надалече от просветващата зора на източния хоризонт. Ако е точно след залез слънце, наблюдавайте как опашката сочи в обратна посока на слънцето което сега се намира точно под западния хоризонт. А ако сте такива късметлии, че да наблюдавате голяма дневна комета, тогава ще е напълно очевидно, че опашката изсочи сочи надалече от Слънцето. Това правило няма съществени изключения и макар при различните комети опашките да са под различни ъгли спрямо правата линия от кометата до Слънцето, тази зависимост е толкова неизменна, колкото наблюдението, че рочетата на луния сърп винаги сочат обратно на Слънцето. ФИК – 49 фотографии на халеевата комета близо до перифелийното и преминаване през 1910, разположени в действителните и орбитални позиции и точно ориентирани. Диаграма от Джон Ломбърг – БПС – кометните опашки са обърнати в обратна на Слънцето посока, независимо дали кометата го приближава или се отдалечава от него. Това заключение за пръв път е направено от китайски астрономи при появата на Халеевата комета през 837 г. След перифилийното преминаване кометата отлита от Слънчевата система с опашката напред. Кометните опашки са много по-подобни на дима от индустриалните комини, отвявано от вятъра, отколкото на развяната назад дълга коса на велосипедистка, която се носи надолу по хълм в безветрен ден. Ориентацията на кометната опашка не се определя от посоката на нейното движение в някакъв вид, показващ съпротивление газ, а по-скоро се дължи на нещо като вятър, идващ от Слънцето. Кометните опашки биват два вида да – дълги прави бледосинкави опашки, сочещи в почти точно противоположна посока на Слънцето и обикновено по покъси извити бледожълти опашки. Преди да бъде разкрито естеството им, те са били наричани съответно тип А и тип 2, вж. Фик. 50. Тези обозначения се ползват и до днес. Опашките тип 2 са жълти, защото отразяват към нас слънчевата светлина. Опашките тип Ай обаче излъчват собствена синя светлина, макар да не са много изразени във видимия светлинен спектър. В различни моменти една комета може да има един от двата, никой от двата, или пък и двата типа опашка. Опашките от тип Ай често показват сложен танцуващ рисунък от струящи прави лъчи, всеки потесен от диаметъра на Луната, но с дължина от може би 10 милиона километра. Опашките тип Ай са различни не само при различните комети, но и в различните часове, дни и седмици за една и съща комета. Подобно на глуштерите, кометите могат да си пуснат нови опашки. Те са бързо преобличащи се артисти. През 1908, например, кометата Морхаус значителни фрагменти, от която напускат ядрото и се озовават в опашката, където излъчват собствени подопашки, удивлява астрономите, събрали се на конференция в Оксфорд. Формирането на опашката изглежда по-скоро на пресекулки, отколкото непрекъснато. Сякаш на интервали в ядрото се случват конвулсии или експлозии, изхвърлящи големи букети или бучки в формата на опашка които отлитат и за известно време оставят кометата с малка опашка, признаците на предстояща конвулсия могат да бъдат разпознати. Един млад британски астроном на име Артър Едингтън използвал наскоро усъвършенствания диапроектор в беседа за кометата Морхаус. Ето я същата комета ден по-късно. Всичко е напълно променено. Вече не можете да посочите характеристика от опашката на тази фотография и да кажете – че тя съответства на определена характеристика от предходната фотография и че едното се е преобразило в другото. Не можете да кажете, че това е модифицираната опашка от предишния ден. Доколкото може да се прецени, това е напълно нова опашка. ФИК 50. Фините прави опашки тип Ай и извитите опашки тип 2 на кометата Донатин Париж, 5 октомври 1858. От Кометите на Амеде Гиман. Париж, 1875 Опашките типа и понякога показват възли, малки кондензации на материя, поярки от тяхната околност. В някои случаи се наблюдава ускоряване на възлите надолу по опашката надалече от Слънцето. В беседата за кометата Морхаус-Едингтън бил явно озадъчен от произволното «включване» и «изключване» на ускоряването. Чрез бърза последователност от фотографии можете да измерите скоростта на преместване на възлите. Тяхната скорост достига 250 км в секунда, 0 мили в час, и повече, а ускорението им, което бихте почувствали, ако се движехте заедно с възела, може да достигне едно G ускорението, което земната гравитация придава на падащи предмети. Също така може да има и възли с много малка скорост или ускорение. Движението на възлите в кометните опашки е толкова непредсказуемо, колкото и времето. Кометата от юли 1819 и синьора биета. О, гледай каква беда! С моя мъж ни сполетя. Две седмици не ми дойде. Синьора биета, знаете кое? И всичко и зарад една комета. С опашка тя ни омагюса. Та същото се случи и с бабета, и с Джина, Амели и Руса. Нанунция да месец цял. От глупост е била обзета. И заради тази комета, сега грози я от скандал. А помните ли как играхме? Под опашката разкошна. И дори и се посняхме. Но нима е и възможно. Поемал деветнесет вън на неизвестен автор. Спектроскопски анализ на видимата светлина на опашка тип 2 показва отразяване на слънчевата светлина към наблюдателя, без опашката да добавя или отнема каквито и да били свои характеристики. Това е характерно за праха, а в инфрачервения спектър на някои кометни опашки има индикация за силикати основните съставки на обикновените скали на Земята. Поради тази причина опашка тип 2 се нарича прахова опашка, макар да подозираме тясно свързване на фините силикътни прахови частици с лепкава тъмна органична материя. Опашките тип 2 очевидно са съставени от неизбройно множество фини частици. Ако там действаше нито новата гравитация, такава сбирка от фини частици не би могла да пътува през космоса като едно солидно тяло. Вместо това всяка частица щеше да е в отделна орбита около Слънцето една микропланета, движеща се в почти съвършение вакуум. Тъй като началните скорости на праховите частици, напускащи кометата, зависят от свойствата и ориентацията на облачето газ, което ги е отнесло, някои от тях ще се движат малко по-бързо, а други малко по-бавно от кометата. По своята орбита Марс се движи по-бавно от Земята, а Земята по-бавно от Венера. По същия начин по-бързите частици ще се придвижат навън и ще забавят скоростта си, докато по-бавните ще паднат навътре и ще се забързат. На този бавен градиент на скоростта се дължи, както качествено, така и количествено, характерната извивка на кометната опашка тип 2. Големите извити опашки на кометите със самата си форма предполагат наличието на отделни малки частици в самостоятелни орбити около Слънцето. Миниатюрни частици гроздове от още по малки прашенки силикати и органика се изхвърлят от кометното ядро и пренасочват обратно в посока обратно на Слънцето. Тогава нито новата гравитация ще създаде грациозно извита опашка. Но кое е това загадъчно влияние, което тласка частиците назад? Първият, досетил се за верния отговор, бил Йохан Кеплер, който твърдял, че опашката на кометата се отмята назад под напора на слънчевата светлина. Крайният резултат според него бил, че кометата рано или късно ще се разсея в междупланетен газ. ФИК, 51- първи Схематично представяне на натиска на слънчевата светлина, която отфива назад газовете и фините частици в кометната глава, създавайки опашката. Радиационното налягане не е фактор в ежедневието ни. Дори и най-дребните хора не биват запращани на Земята от слънчевата светлина, когато излязат навън в безоблачен ден. Силата на радиационното налагане се равнява на теглото на слой с дебелина е върху земната повърхност. Радиационното налягане на практика се равнява на почти нищо. Но ако поначало вие самите сте направени от почти нищо, радиационното налягане може да ви подмята наоколо. Общата сила на слънчевата светлина върху нас зависи от площа ни, но съпротивлението, което оказваме на слънчевата светлина в усилията и да ни запрати на някъде, зависи от нашата маса. Колкото по малка е една частица, толкова повече площ има тя спрямо своята маса. По този начин в свободното пространство една достатъчно малка частица ще изпитва силата на радиационното налягане, което я изтласква навън от Слънцето по-силно, отколкото Слънчевата гравитация я притегля навътре към него. Както силата на радиационното налягане, така и гравитационната сила се изменят обратно пропорционално на квадрата на разстоянието от Слънцето. Затова, когато една частица е достатъчно малка, за да бъде подвластна на радиационното налягане, тя е постоянно ускорявана навън от Слънчевата система. Ако радиационното налягане надделява над гравитацията при орбитата на Меркурий, то продължава да надделява и когато частицата е на половината път до най-близката звезда. Праховите частици обаче трябва да са много малки по малко от една 000, 000 от сантиметра, твърде малки, за да бъдат наблюдавани с обикновен микроскоп, за да може радиацията да ги изхвърли от вътрешността на Слънчевата система. Поради това от праховите частици, отвявани от строите от ядрото на кометата, само най-малките биват изтласкани в космоса от Слънчевата светлина. Най-големите частици достигнали скорост на откъсване от кометата, но не и от Слънцето се установяват в индивидуални орбити около него. ФИК, 52, турбуленция в опашката на кометата Брукс, ИВИ, Благодарение на обсерватория, ЛИК, Калифорнийски университет. Когато частиците са много по-малки, те са по-малки дори от дължината на повечето светлинни вълни от Слънцето, затова се промъкват между гребените и падините им и така отново не се отвеват навън. Така съществува само един малък диапазон от частици с размери от порядъка на дължината на вълната на жълтата светлина, които се ускоряват от Слънчевата светлина извън Слънчевата система. Междупланетното пространство би трябвало да е лишено от частици с този размер. Щом опашката тип 2 е от прах, то какъв е съставът на подългата и поясно изразена опашка тип Ай. Аристотел смятал, че кометните опашки имат някои прилики с полярното сияние един възглед, повторен от Кант. Земята има в себе си нещо, което може да бъде сравнено с разширяващите се изпарения от кометите и техните опашки, а именно Северното сияние, или Аврора Бореалис, същата сила на слънчевите лъчи, която създава Аврора Бореалис би създала глава от Ио ако най-фините и летливи частици бяха толкова изобилни на Земята, колкото и в кометите. ФИК-53, протуберанс от протони, електрони и хилиеви иони се изстрелва от Слънцето и създава смущения в Слънчевата корона. Още по енергийни Слънчеви изригвания изхвърлят кълба от заредени частици от Слънцето. Макар по времето на Аристотел или Кант то все още да не било разгадано, днес ние знаем нещичко за полярното сияние тази многоцветна менеща се с времето цветна феерия в небето, понякога напомняща за шумолеща драперия, наблюдавано основно в арктическите и антарктическите райони на Земята. Сиянието се появява в полярните райони, защото именно там заредените частици и особено протоните от Слънцето биват насочвани от земното магнитно поле. Протоните се изливат в атмосферата над полюсите, разкъсват леко молекулите на въздуха и ги карат да засияят. Полярното сияние е непостоянно, защото постъпващото количество протони е непостоянно. Докато предполагаемата прилика във външния вид на полярното сияние и кометните опашки тип Ай може да не е толкова очевидна, определено е вярно, че електричеството и магнетизмът са в основата на разгадаването и на двете. Спектрите на кометните глави най-вече показват, както вече казахме, наличието на молекулни фрагменти като С, С и CN. Но когато телескопът се насочи от главата към опашката, наблюдаваният спектър е съвсем различен и в него преобладават линиите на СО+. СО плюс е молекула въглероден моноксид с един липсващ електрон. Такива електрически заредени молекули се наричат иони. Село плюс преференция му абсорбира синята светлина от слънцето, която чрез флуоресценция се излъчва наново във всички посоки като същата синя светлина. Ето защо кометните опашки тип Ай се наричат ионни опашки и сияят в синьо. Ако някак можете да изключите честотите на синята светлина, праховата опашка щеше да изглежда почти същата, докато ионната би станала невидима. Относителното количество на СО плюс в опашките на кометите е съвсем малко, но ако го премахнете, синята йонна опашка би била заменена от много по бледа червена йонна такава, дължаща се на НОО Молекулите обикновено са електрически неутрални, като броят на отрицателно заредените електрони във външната част на атома уравновесява броя на положително заредените протони във вътрешността му. Представете си молекула вода в междупланетното пространство край Земята. Тя бива ударена от фотон-утравиолетова светлина от Слънцето, или протон, и един от електроните й в космоса. Така молекулата остава положително заредена, защото има повече протони, отколкото електрони. Заредената молекула се нарича ион, а процесът, при който е бил отнесен един нейна електрон, се нарича ионизация. Ако е бил отнет един електрон, обозначаваме тази водна молекула като ноплюс, като плюсът случи излишъка от положителен електрически заряд или съответно не достига на един електрон. Ако бъдат отнесени два електрона, ще обозначим тази молекула СНО плюс плюс. Същото се отнася за СНО плюс, Н2 или СОО И така, да речем, че молекула си извита от кометното ядро в космоса и е блъсната от светинен лъч, като в суматохата губи един електрон. Защо сега тя да се устреми надалече от Слънцето? Защо възлите фионните опашки на кометите се ускоряват хаотично? Кое е това излъчване от Слънцето, което един ион вижда, а едно зрънце прах не вижда? Радиационното налягане е твърде слабо, за да обясни ускоряването на възлите фионната опашка. Също така това ускоряване се промени с времето, докато светлината, излъчвана от Слънцето, е изключително постоянна. Трябва да има нещо друго, освен излъчваната от него в космоса светлина, чрез което Слънцето да влияе на кометните опешки. Ако наблюдаваме възлите в продължение на месеци, понякога откриваме периодичност в ускоряването, която е почти равна на периода на въртене на Слънцето от гледна точка на кометата. Заключението е ясно – влиянието проистича от определен район от Слънцето, а не от Слънцето като цяло. Влиянието, каквото и да е то, достига кометата само когато активният слънчев район е обърнат към нея. Докато Слънцето се върти, една обиколка на 27 дни от гледна точка на Земята, активният му регион в някакъв момент е обърнат в обратна посока на кометата и ускорението на йонната опашка утихва само за да се възобнови с новото завъртане на този район. Фик 54. Вляво фотографии направени през около час, на кометата Луипъл Фетке Тевзадзе, на 8 март 1943 фотографирано във военна нацистка Германия от Куно Хофместер, от Севатория, Зоненберг. От Нелбър Рихтер, природата на кометите, Метуен, 1963. В дясно, форми на комети, нарисувани по писмени описания на плинии. От Светът на кометите, на Амеде Гейман. Париж, 1877. Отдавна е известно, че Слънцето епизодично излъчва заредени частици, с телескоп наблюдаваме слънчево изригване и три дни по-късно Земята е поразена от магнитна буря, осветяваща радиокомуникациите на дълги разстояния. По някаква щастлива случайност на 29 март 1943 ионната опашка на кометата Уипъл Фетке Тевзадзе показва явно ускорение на възлите и в същия ден силна магнитна буря достига Земята. От тези наблюдения астрофизикът Лудвик Бирман, който работи в Германия през Втората световна война и след нея, изчислява характеристиките на тези изригвания на заредени частици от Слънцето. Заключението му е, че би трябвало да има постоянен слънчев вятър, който непрестанно духа навън от слънцето и отвява йонните опашки на кометите, независимо в коя част от небето се намират в момента те. В допълнение обаче епизодичните ускорения в йонните опашки би трябвало да се дължат на нещо друго и неизвестно, което усилва слънчевия вятър, докато се излива от слънчевата корона и се върти заедно с слънцето. За пръв път слънчевият вятър е пряко отчетен през 1959 от съветския космически апарат Луна-3, а по-късно и от американския експорър-10 и особено от междупланетния апарат Маринер 2 при историческото му първо пътуване от Земята до Венера през 1962 измерванията показват, че слънчевият вятър се състои основно от протони и електрони. В района около Земята те са само няколко в кубически сантиметър, но се устремяват радиално от Слънцето със скорост от няколко стокин километра в секунда. Наблюдавани са и пориви с по-висока скорост и плътност. В добавка случайни изригвания и други буйни явления на Слънчевата повърхност изхвърлят в космоса кълба от високоенергийни протони и електрони. Този вятър от Слънцето носи със себе си магнитно поле, което помита ионите по пътя си. Щом една молекула се ионизира от слънчевата светлина, тя се улавя от магнитните полета, носени с слънчевия вятър. Молекулите, които обаче не бъдат ионизирани и останат електрически неутрални, не се повлияват от магнитните полета. Ето как кометните опашки са като ветропоказатели на слънчевия вятър, който винаги духа право назад, като понякога необичайен магнетизиран облак от слънцето застига опашката и я лишава от ионите й. Ионните опашки са поразнообразни и често по структурирани в сравнение с праховите опашки. В рамките на часове фините правила чим могат да се изменят, слеят и разсъят. Мимолетни свойства приемат сложни форми, включително резки правоъгълни прекъсвания и спираловидни извивки с дължина от милиони километри. Някои от формите на опашките изглеждат почти сякаш кометата се стрелка хаотично, подобно на димните бомбички на 4 юли. Кометата обаче се движи по почти идеална елиптична орбита, а виновникът за тези форми е Слънчевият вятър. Понякога цялата опашка се откъсва от ядрото и изостава и изтява, докато напълно се стопи. Обикновено след такова откъсване ядрото формира нова опашка, като старата и новата може да имат някакъв контакт и дори за кратко да се преплетат. Сложността и изменчивостта на опашките на кометите носи усещането за нещо почти биологично. Преобладаващото мнение сред астрономите е, че взаимодействието на електрически заредените молекули в фионната опашка с изключително променливия слънчев вятър е причината за по-голямата част от странното поведение на кометните опашки. Кометата, разбира се, допринася с някои собствени странности, като например със силата и интервалите на изригванията на газ и прах. Като се стигне до детайлите обаче, ние все още сме далече от обяснението на изменящите се форми на ионните опашки на кометите. ФИК, 55, кометата Мъркос, фотографирана на 22 август 1957, обърнете внимание на лишената от структура бледа прахова опашка и изключително сложната муфология на йонната опашка. ФИК, 56, кометата Хюмасън, 8. Забележете очевата структура. Снимка от обсерватория – Маунт Паумар. Благодарение на НАСА, астрономите са прекарали дълги часове в подреждане във времето на снимки на една и съща кометна опашка, като с помощта на оборудване, вариращо от лупа до система за компютърно увеличение на контраста, са разглеждали всяко хвъцване и шавване с надежда да разкрият физичните механизми в основата на всичко това. Тъй като потокът от заредени и неутрални газове през движещо се течение от протони, носещи собствено магнитно поле, не е нещо, с което често се сблъскваме в ежедневието си, темата неизбежно е мистериозна. Тя включва сложни триизмерни магнитохидродинамични изчисления и лабораторни симулации, в които електрически заредена плазма взаимодейства с някакво солидно тяло, например топка-восък, с цел възпроизвеждане на кометното ядро. Движението на кометите в слънчевото гравитационно поле по същество се подчинява на същата физика, като тази на нахвърлен във въздуха камък, който пада обратно на Земята. Вече имаме такъв пример от ежедневието си. Изпаряването на лето от кометното ядро в междупланетния вакуум не е много различно от изпаряването на сняг в земната атмосфера в слънчев ден. Отново, ние лесно разбираме това явление, защото то е част от нашето ежедневие. Но извън далечната си връзка с полярното сияние физиката на плазмата на кометните опашки няма готов вземе на аналог и за това естествено притежава някои загадъчни черти, които устояват на опитите ни да ги проумеем. Все пак в резултат от това кометните опашки са истински природни лаборатории, в които да изпробваме познанията си за физиката на плазмата. Познанията ни за ионните опашки на кометите са нови и в някои отношения все още несигурни, но те напълно удовлетворяват очакванията на астрономите от една поранна епоха. През 1909 американският астроном е, Барнард пише, При всеки опит да си обясним някои от тези характеристики на кометата сме принудени да пристъпим в много опасна територия, тъй като нищо във възприетите теории за кометите не ги обяснява и сме принудени да предполагаме за непознати величини, които може би нарушават всичките ни представи за условията в космоса в района на Слънцето и планетите. Но тъй като, изглежда, няма друго обяснение, самият факт, че сме тласнати към крайности в търсенето на възможна причина, може да доведе до познание за междупланетните условия, които никога не биха станали възможни без помощта на някоя разгърнала всекометна опашка. Днес ние вече разбираме, че ионните опашки са пориви на Слънчев вятър. Междупланетни метеорологични сонги, които иначе биха могли изобщо да ни обягнат. След като комета започне да изхвърля газ и формира глава, слънчевият вятър и носените от него магнитни полета се сблъскват с кометната атмосфера. Молекулите във външните слоеве на главата се ионизират от утравиолетовата слънчева светлина. Слънчевият вятър подема тези иони нагоре, че обърнатата към слънцето част от главата и ги отнася надалече. Създава се шокова вълна, подобна на тази пред самолет, когато достигне свръхзвукова скорост. Тази челна ударна вълна се разпростира на милион километра на ветрено от кометата. Ионите, запратени под ветрено от слънчевия вятър, може да се разпрострат на 100 милиона километра надалече от слънцето, заредени от слънчевата светлина да излъчват призрачно синьо сияние. Понякога опашката бива застигната от порив, а порядко от малък циклон в слънчевия вятър и в нея настъпва безпоядък, след като само до преди малко тя се е разпростирала съвършено радиално от слънцето навън. Поради тяхната бърза и хаотична изменчивост, както и заради технически и организационни ограничения, доскоро не са съществували достатъчно продължителни снимки на забавен кадън с накометна опашка. Сега обаче достигнахме момент когато това действително е възможно както от Земята, така и от космически апарат. Сега са възможни дори цветни стереоскопични филми. Нещо повече днес съществуват множество наблюдателни станции в междупланетното пространство, които рутинно проследяват слънчевия вятър и неговите вариации. Вече сме почти готови да впрегнем сведенията си за междупланетното време в едно цялостно познание на дългите и грациозни опашки на кометите. Глава 10 Кометен бестиарий. При появата на комета с рядка и необичайна форма всички искат да узнаят какво е това и, пренебрегвайки останалите небесни явления, питат за новодошлата, несигурни дали да изпадат в почуда или боязън, тъй като не липсват и хора, които насъждат страх и чертаят зловещи знамения. Сенека, естествено научни въпроси, книга 7, комети. Астрономите придават по-голямо значение на спадовете в движенията им, отколкото на странностите във формата им. Имануел Кант за кометите. Обща естествена история и теория на небесата 1755 г. Подобно на скок на кит, преди да се вмурне в океанските дълбини, кометата за кратко се наслаждава на слънчевата светлина и после вече я няма. Кометите танцуват в нощното небе. Капризно изменяйки своята яркост, големина и форма. Понякога различаваме необичайна активност близо до ядрото. Създават се ореоли, които после се изхвърлят и разсейват. В космоса може да се наблюдават множество фонтани от струящ газ. Тъй като кометата обикновено прави по едно завъртане на няколко часа, строите имат отчетива извивка. Всичко се отвива назад от Слънцето чрез натиска на неговото лъчение и Слънчевия вятър. Някои комети като по-часовник изтласкват в пространството поредица от подобни наволи глави. Кометата Донати е един такъв пример. Най-вероятното обяснение е, че има зона с повърхностен ле, който експлозивно се изпарява на слънчевата светлина, и тъй като кометата се върти, тази зона преминава през ден и нощ, като новата глава се генерира от огляната от слънчевата светлина страна веднъж на всяко завъртане. На тези страници събрахме нещо като кометен бетери, подобно на животинските бетери, съставени от средновековните автори за удивление и забавление и дори с поучителна цел. Повечето описани в тези сборници животни били истински, много от тях екзотични, а някои, като еднорога, били резултат от грешки в препредаването или изопачаване на сведения в случая за африканския носорог. Съществували, разбира се, и умишлени заблуди. Обръщаме се назад към бестиариите с известно умиление, тъй като разпознаваме в тях предшествениците на съвременните учебници по зоология. В техния дух тук ви предлагаме една сбирка от изображение на формите на кометите, фотографирани или нарисувани край телескопа, като особено внимание е обърнато на строите в техните глави. Понякога кометата е обърната така, че я гледаме по посока на уста и на въртене, а друг път под някакъв ъгъл. Във всички случаи е лесно да се определи къде се намира Слънцето. За подсилване на контраста илюстрациите иллюстрациите са възпроизведени в черно-бяло. При телескопа астрономът наднича през океан от турбулентен въздух и полученият образ е разкривен. Една от причините телескопите да се разполагат на усамотени планински върхове над голяма част от атмосферата е за подобряване на видимостта. Във фокуса на голям телескоп, окото на астронома и има огромно предимство пред фотографската плака, той може да си спомни как само предимик атмосферата се е стабилизирала и са се виждали фини детайли от кометата. Припомняйки си такива моменти и рисувайки видяното, астрономът често може да възпроизведе детайли, недостъпни за камера, прикрепена за същия този телескоп. Недостатъкът на този метод е, че хората са несъвършени записващи устройства и на прага на разделителната способност очите може да ни изиграят номер. Все пак, чрез съмняване на рисунките на независими наблюдатели, налагане върху снимки, както и с помощта на нови техники за подобряване на изображенията е възможно да се потвърди, че в общи линии ранните кометни наблюдатели са си знаели работата. ФИК, 57, кометата както е била описвана в различни епохи и култури. Художник Ан Норсия. Подробен ключ към изображенията в Ж. На следващата фигура. Фик. 58 комети, описани в множество култури. А. Китайска рисунка върху Коприна. 168Г. П. Х. В. Отгоблена Байо. Отрази появата на Халеевата комета през пролетта на 1066 от яидуанския псалтир, ръкопис върху пергамент, ок, 1145, от монаха и Идуан, според сведения за халеевата комета, появили се по нова време. Ди, от фреската, поклонението на вълхвите, от джото, ок, 1304 златните пигменти са изгубени, разкривайки червеното лепило, с което са били залепени за мазилката. Е. От Нюрнбергски хроники, Илюстрация върху Дървен Блок от 1493, изобразяваща появата на Халеевата комета през 684 г. Е. Ф. Ацтекско описание на ярка комета, наблюдавана от император Монтесума II в началото на 16 век. Ис, история на индиите на Нова Испания, от Диего Дуран. Д. Турско изображение на голямата комета от 1577 г. Форма на комета според Плини, взета от Кометография на Хевели 1640 г. Ай, една от няколкото кометни форми, показани в Кометография на Хевели 1640 г. J – Детайл от вероятна комета върху предпазител. Цуба на Японски кован меч ОК 1700 г. Илюстрация по фотография на Халеевата комета, получена през май 1910 от Южната наблюдателна станция на обсерватория Лик Серусан Кристобал, Сантьяго, Чили. Ел, кометата Братфилд, наблюдавана около 17 ча, Гринич на 10 януари 1980 компютърно обработено изображение от космически център Годард. Всяка от тези кометни форми представлява запечата миг от живота и смърта на една комета един поглед към издевателството на Слънцето с една голяма буцелет. Всяко от тези зрелища е създадено поне от части от строи газ и прах, въртене, радиационно налягане и местните метеорологични условия в Слънчевия вятър. Строите и главата обикновено са с дължина от хиляди и повече километри. Работата на детективите е от онова, което се вижда, да заключат какви събития са го предизвикали. Същото правят и геолозите. Разгледайте разнообразието от кометни форми, което сме ви подготвили, и се опитайте да потърсите достоверно обяснение за това какво става във всеки отделен случай. Нафик, 59 гледаме косо към ядрото, докато пет или шест строи се изстрелват към Слънцето. Нафик. 60 ясно се вижда, че фунтаните са ограничени в обърнатото към Слънцето на двето полукълба от кометното ядро. За посоката на въртене често може да бъде заключено от извивката на строите. Фик, 59, 5 или 6 строи се изхвърлят от ядрото на кометата Тебот, 2, нарисувана от Шмид. Благодарение на НАСА! На следващата фиг 60 гледаме косо към множеството фонтани от прах, изригващи от дневната страна на голямата комета от 1860 и първи представете си обаче, ако вместо да приближаваше Земята отзад, полюсът на кометата случайно сочеше в нашата посока. Тогава щяхме да гледаме право по оста на въртене и да наблюдаваме истинска въртелешка от фонтани. Такъв изглежда случаят с кометата Хейл Боб към края на 1996 фиг. 60. Множество фунтани от обърнатото към Слънцето ядро на кометата от 1861 нарисувани от Лоран Деларо, 2 юли 1861, от Небесата, на Амеде Диман, Париж, 1868. Фик. 61. Ранно комбинирано дигитализирано изображение на кометата Хелбоб, направено от любител-астроном с помощта на зарядо свързан прибор, на което се виждат множество строи в различни посоки, много от които вероятно дължащи се на изпаряването на различни ледове. Тим Пакет, обсерватория. Пакет, септември 1996 и самата идея предполага, че извивките на опашните строи може да са спирални извивки, създавани от въртенето на ядрото на кометата по време на изхвърлянето на струите, Артер Стенли Едингтън. За щастие, земната гравитация е недостатъчна, за да привлече преминаващите комети към нас. От време на време обаче по чиста случайност някоя комета ще преминава близо до Земята. Всичко е само въпрос на време. Ако можете да чакате достатъчно дълго 100 милиона години, например, вероятно ще видите и доста странни комети. Между орбитите на Сатурн и Уран например се намира Хирон, един изключително необичаен обект, открит през 1977 год Чарлз Ковал от обсерваториите, Хейл, в Калифорния. Наречен на Кентавара, учител на Язон и Ахил, Хирон е с диаметър 300 до 400 км и е по-голям от всяка позната комета, макар и не по-голям от по-големите астероиди. Възможно ли е той да е най-видимият член на досега неизвестна популация от масивни комети, населяващи предимно зоната отвъд Плутон? През 90-те години на XXV започна да се открива голяма популация от такива обекти, наричани понякога астероиди тип кентавър. Хирон е тъмен. Други обекти от този вид фолус, например, са тъмни и червени. Отражетелните свойства на фолус могат да се обяснят само с повърхност, покрита със сложна органична материя. Може би тези светове са комети, чието повърхностни ледове от метан и други екзотични летливи вещества са се изпарили, оставяйки след себе си само тъмна органична матрица. На всеки няколко хиляди години Хирон прави достатъчен брой далечни преминавания край Сатурн, за да се смята орбитата му за нестабилна. Възможно е той бавно да си проправя път към Слънцето и един ден да се превърне в късопериодна комета. Представете си как след множество срещи с Сатурн и Юпитер един ден, Хирон навлиза във вътрешността на Слънчевата система. Щом кометата Швасман-Вахман едно все още може да създава гейзери от далечния си пост между орбитите на Юпитер и Сатурн, щом голямата комета от 1729 и може да е видима с просто око, когато е отдалечена почти колкото Юпитер, как ли тогава би изглеждал обект като Хирон когато за пръв път пристигне от далечните краища на Слънчевата система и приближи Земята. Много е вероятно на него да има воден лед, който би се изпарявал експлозивност с приближаването на Хирон до Слънцето. Една много тъмна комета, може би видимо червена, с големина от стотици километри, с множество прахови фонтани и огромна опашка, би била изключително зрелище при преминаването си край Земята. Изглежда, че не съществуват исторически сведения за подобно появяване. Несъмнено това е рядко събитие. Нека тогава зададем един поскромен въпрос – съществуват ли исторически сведения за приближаване до Земята на някакъв вид въртящо се и изхвърлящо строи кометно ядро? В случая с кометата Морхаус 3 вътрешната глава с нейните строи е била са големина от около 4000 км, една повече или по-малко типична големина горе-долу, колкото Луната. Ако такава комета се приближи до Земята, колкото Луната, главата ѝ ще ни изглежда голяма, колкото Луната, около половин градус. На 11 май 1983 кометата Иреа са и Алкук, наречена на робот и двама души. Премина на 5 милиона километра от нашата планета, което е 12 пъти разстоянието от Земята до Луната. От наблюдаваната частота, в която нови комети пристигат във вътрешността на Слънчевата система, е възможно да се изчисли колко дълго трябва да чакаме, преди комета да се приближи колкото Луната. Отговорът е най-много няколко хиляди години. Ако сте готови да чакате 4-5 хиляди години, кометно ядро би трябвало да премине доста близо до вас. Представете си небето, превзето от матов червен обект с неправилна форма, който изхвърля бели балдахини, проблесващите му извити фунтани строят в космоса и всичкият този материал е отфляван назад в дълга опашка, простираща се от хоризонт до хоризонт. Би било паметно събитие, освен ако не приближи Земята от някой малко вероятен сектор от небето, кометата ще бъде наблюдавана от народите по целия свят. Сигурно ще има някаква митологична рамка, наричана понякога мироглед, в която да бъде вписана тази поява. Хората, естествено, биха си помислили, че тази гледка веща е нещо или има някакво значение за тях. Така някои кометни форми биха навлезли в изкуството на много култури, може би дори като централна тема. С времето споменът за истинските събития вероятно ще избледне, разказите ще стават все по мъгляви, но формата на кометата ще си остане доминиращ мотив в изкуството и в регистрите на предишните поколения. Ако видехме подобна поява и вярвахме, че тя е някакво послание към нас, тогава не бихме били склонни да я пренебрегнем. След като отминат хиляда години, символът на кометата... Какъвто и да е бил той, може вече да е напълно откъснат от своя странен и внушителен происход. В едно преднаучно общество на прага на грамотността сведенията за безпредседентни появи, включващи необичайна физика, след около хиляда години ще заживеят собствен живот. ФИК 62. Халеевата комета отново през 1910 от Рико. Благодарение на НАСА! Поради екстравагантните твърдения, основани на оскъдни доказателства в поредица популярни книги и статии през вековете, идеята, че исторически катастрофи са били причинени от сблъсъци на комети със Земята, е силно дискредитирана. Но поне от времето на Хале е станало видно, че големи приближавания и дори сблъсъци на комети със Земята ще се случат, стига да изчакаме достатъчно дълго. Както при всички научни въпроси, този се свежда до качеството на доказателствата. Наясно сме с необходимостта да се подходи внимателно. Изкушението да се спекулира с тази материя е лесно разбираемо. Штом комети са се приближавали през последните няколко поколения. Тогава през историята някоя наистина голяма комета трябва да е дошла достатъчно близо и да е била далеч позрелищна от всичко друго в живата ни памет. Затова преравяте изкуството, литературата, митовете или пък геоложките сведения, докато откриете нещо, което според вас би могло да се припише на комета. След което написвате книга, ето как Игнациус Донали, конгресмен, лейтенант губернатор на Миннесота, страстен защитник на човешките права и опазването на природата, през 1883 в своята изключително популярна книга, Рагнарог, предположил че плътните отлагания от глина по целия свят са паднали от небето, когато Земята е преминала през комета със строеж според модела за обикалящата в орбита Копчина-Пясък, глава 6. Глините обаче лесно се създават от познати геоложки процеси и повечето не показват никакви признаци в своята атомна или молекулна структура за какъвто и да било извънземен происход. Освен това вече е известно, че моделът на кометите като копчината пясък е невалиден, макар по времето на Донали да е бил приет единодушно от експертите. Или пък друг пример руско-американският психиатър Имануел Великовски изказва идеята, че напастите в Египет, Манната небесна и някои други извъки от древни митове са били предизвикани от комета, приближила твърде много до Земята. Кометата обаче едва ли е единственото предполагаемо или най-вероятно обяснение на такива истории, а други елементи от хипотезите на Великовски са дълбоко погрешни. Фик, 63. Кометата Арен Ролан, 3. На 25 април 1957. Фотография Екс Некел. От Нелба Рихтер, Природата на кометите, Метуен, 1963. И все пак съществуват основания да смятаме, че древните са направили някои много точни описания както на необикновени, така и на обикновени комети. Например, през Ивив, Пр, Хр. Историкът Ефур съобщава за комета, която през 371 г. Пр, Хр. се е разцепила на две. По късни автори продължават да цитират Ефур, макар и с значителен скептицизъм. До времето на Сенека и Плини няма други примери за фрагментиране на комети и все пак сведението, че комета някога се е разцепила на две, е предадено във времето до наши дни. Днес ние знаем, както е с кометата Биела и преминаващите близо до Слънцето комети, че фрагментацията действително се случва. Ефор е реабилитиран, а ние научаваме, че необичайни кометни събития могат да бъдат предавани прецизно през хилядолетията. ФИК! 64-ти, голямата комета от 1861, нарисувана от Лоран Деларо на 2 юли 1861, от Светът на кометите на Амеде Гииман, Париж, 1877. През нашия са проведени пространни нятонови изчисления на орбитата на Халеевата комета заедно с предвиждания или по-скоро следвиждания за датата и позицията и в небето при всяка нейна поява назад до 240 г, За всяко от тези изчислени появявания в древните хроники съществуват убедителни доказателства, че на въпросната дата в прогнозираната част от небето действително се е появявала ярка комета. В допълнение към увеличаването на и друго високото ни доверие в нито новата теория на гравитацията това съгласие между теорията и наблюденията възражда нашата възхита от прецизността и наблюдателността на древните китайски, корейски, японски, вавилонски и европейски хроникюри. Макар уважението ни да не се простира до там, че да им се доверим напълно по отношение на описанията на кометите, гъмжащи от дракони, мечове или лица. То все пак предполага, че в историческите описания на формите на кометите за нас може да се е запазило нещо от естествената история на тези самовитни посетители от дълбините на космоса. Плини отбелязва появата на комета, твърде ярка, за да бъде наблюдавана директно. Тя беше бяла с сребърна коса и не подобяваше Бог, приел човешка форма. Какво бихме могли да заключим? За да бъде една комета твърде ярка, тя трябва да е обгърната в глава кома? и да преминава близо до Земята. Не е невъзможно, конфигурацията на главата може да е сложна и да наподобява човешка форма. Но Сребро бог, комета определено не е широко разпространен в митовете и изкуството по света. Плини описва и друг вид комета със следните думи, подобно на конска грива. Тя се движи много бързо, като кръг, въртящ се около себе си. Темата за въртенето понякога в древните регистри е свързвана с комети. Епиген предполага, че кометите се раждат във вихрушки, което Сенека с основание отхвърля, но едно близко въртящо се и кометно ядро може много да наподобява вихрушка. Някои от възраженията на Сенека са, че вихрушките са краткотрайни и въртящото им движение би се разсеяло от бързото движение на небесата около Земята. Сенека не знаел, че Земята се върти. Той казва, формата на вихрушката е кръгла, следователно намиращият се вътре огън. В хипотетичната кометна вихрушка, трябва да е като вихрушка. И все пак първото е удължено и разпръснато и далеч няма кръгла форма. Възможно е просто Сенека и Епиген да описват различни аспекти на кометите Сенека главата и опешката, а Епиген поглед близо на бързо въртящото се ядро. Преди изобретяването на телескопа кометата би трябвало да се приближи изключително много до Земята, за да бъде въртенето и очевидно. Затова ние питаме дали съществува някакъв широко разпространен древен символ, свързван с небето, който обозначава въртене. Много предпазливо бихме искали да посочим, че има такъв символ и това е свастиката. Този символ на четири пречупени ръкава, излизащи от общ център, е бил официално прият и превърнат в символ на ужас от нацистския режим в Германия. Нацистките престъпления срещу човечеството са добре документирани, макар и недостатъчно премислени, и дълго след тяхното изчезване те все още трове доверието между нациите. Имало е обаче време много преди нацистите, когато свастиките изобилствали като благоприятен символ, известен почти във всяка култура по света. Ако можете, поне за момент се опитайте да пренебрегнете асоциирането на този символ са нацизма и го разгледайте сам по себе си. Фик 65 кометата Тебут 2, нарисувана от всеки. Благодарение на НАСА, през 1979 за нашата телевизионна поредица Космос посетихме Индия, за да заснемем фестивала Понгъл в чест на цикъла на сезоните. Бяхме дълбоко затрогнати от щедростта и добротата на индуистките селени в Танжавур, Дравицка, Южна Индия. Малко се притеснихме обаче, когато те започнаха весело да рисуват с тебе шир свастики по праговете си. Обясниха ни, че това е древен символ на сполука. И наистина е такъв. Фик, 66. Кометата Коджия. 3. Нарисувана от Чеймбърс. Благодарение на НАСА. В двете най-дълбоки и следователно най-стари нива на троя, датиращи до 3000 г. Пр. Хр. От ранната бронзова епоха не се откриват свастики като се започне от третия, или изгорения град, датиращ от началото на 2000 хил, пръ, Хр. Хайнлих шимън, откривателят на троя, намира навсякъде. Стотици артефакти и особено вретена, с които се работи с въртеливо движение, са украсени със свастики. През китайската династия Тан всеобщото използване на този символ достига такива мащаби, че се налага издаването на императорски декрет, забраняващ отпечатването им върху куплина. В Западна Индия има пещери, които служат за будистки храмове, като повечето стални рисунки в тях са предхождани или завършвани със свастики. Джейнистката религиозна общност в Индия, която в своята почет към светоста на живота във всичките му форми е пълната противоположност на нацизма, използва свастиката, като знак на благословия, и поради тази причина японците някога са я поставили върху ковчезите. В лондонския вестник, Times, от 1904 четем следната информация за Тибет, няколко бели колипки, подредени и в редица. На вратата на всяка е изрисувана в бяло красива свастика с кръгло петно и полумесец над нея. Това са астрономическите символи на Слънцето и Луната. Върху одеяла, завивки, керамика и други артефакти, свастиката някога била един широко разпространен, почти типичен символ за народите на Северна Америка. Томас Уилсън, куратор на отдела по преисторическа антропология към Американския национален музей, през 1896 пише «Не знаем дали това е религиозен символ, знак за благословия, талисман или пък само орнамент. Не знаем дали тя е имала някакво скрито, загадачно или символично значение». Но ето я преисторическа или ориенталска свастика в цялата си простота и чистота се появява в една от мистичните церемонии на местните племена в голямата американска пустиня във вътрешността на Североамериканския континент. Как така един и същ обопитен символ се е установил в древните култури на Индия, Китай, Американския югозапад, Мексико на майите, Бразилия, Британия и Турция, наред с много други. Свастиката е била използвана в Европа от бронзовата ера от Артика до Средиземноморието, а през Желязната епоха се е разпространила в Етруската, Микенската, Троянската и Хетската цивилизация. Самата дума е санскритска. Коренът свасти буквално означава благоденствие. Знакът свастика вероятно е съществувал много преди да му бъде дадено име, дълго време преди появата на будизма или санскритския език. Разглеждайки целия преисторически свят, Откриваме свастиката, използвана върху малки и сравнително незначителни предмети, като вази, делви, лекове, пособия, сечива, домашни стоки и потреби, и повяко върху статуи, ултари и други подобни. Била е използвана в Италия върху урните, в които са погребвали пепелта на починалите, в швейцарските езера, отпечатана върху керамика, в Скандинавия върху оръжия, мечове и т.н. и в Шотландия и Ирландия върху брошки, игри в Америка върху камъни и застриване на зърно. Бразилките я носели и инкрустирана върху съдовете си. Индианците по Ебо я рисували върху танцовите си хлопки, докато северноамериканските индианци в епохата на мобилостроенето в Арканзас и Мисури я рисували в спирална форма върху керамиката си. В Тенеси тя била гравирана върху раковини, а в изрязвана в най-простата си форма от медни листове, тъй като не я откриваме в Америка върху местни религиозни монументи. То Идоли или други свещени предмети, са можем да твърдим, че тук тя не е била използвана като религиозен символ. С това преимущество в полза на общата употреба изглежда, че като изключим будистите и ранните християни, както и повече или по малко свещените церемонии на северноамериканските индианци, би следвало да се откажем от претенциите за свъщения характер на свъстиката. Това е извадка от класическата разработка на Уилсън на етнографията на свъстиката. Уилсъм бил скептичен относно идеята, че свастиката е била предавана от една култура на друга чрез дифузия. Ако сред местното население на Америка знакът носеше същото име като в Индия свастика, тогава това би било едно много силно доказателство за контакт и комуникация. Ако религията, която той представлява в Индия, бе открита и в Америка, веригата на доказателствата можеше да се смята за завършена. Фик! 67. А. Вретено. Украсено със свастика едно от стотиците, открити от Шлиман в троя. От Томас Уилсън. Свастиката. Най-ранният познат символ и неговите миграции. С наблюдаване на миграциите на определени производства в преисторически времена. Институт. Смитсониан. Вашингтон. 1896. Би. Символът свастика върху етруска златна. Була. От Уилсън. Копия от желязната епоха, открито край Бранденбург, Германия, с символи, включващи и свастика с четири ръкава под прав ъгъл, долу в дясно, както и с образна свастика с три извити ръкава, горе в дясно. От Уилсън, в случая обаче не е така. От друга страна Уилсън твърди, че свастиката далеч не е толкова проста фигура, която би могла да се появи спонтанно по целия свят. Като доказателство посочвам факта, че тя не се използва широко и е почти непозната сред християнските народи, че тя не е включена, нито е спомената в никое от съвременните европейски или американски изследвания на декорацията, нито пък е позната или използвана от художници и декоратори от други страни. Правата линия, кръгът, кръстът, триъгълникът са все прости форми, които се възпроизвеждат лесно и вероятно биха били измислени отново и отново във всяка епоха от примитивния човек както и във всяка част на света. Като всеки път това би било едно независимо откритие, означаващо много или малко, както и различни неща при различните народи или през различните периоди на един и същ народ, или пък те биха могли да нямат установено определено значение. Свастиката обаче вероятно е първата, създадена с определено намерение и еднозначно или последователно значение, знанието за което се предава от един човек на друг, това е истинска главобласканица символ на хиляди години, който нито се появява спонтанно в ума на художника, нито се предава от култура на култура. Това озадачило и Шиман, който отбелязал, проблемът е нерешим. Възможно е да е така. Все пак, ако свъстиката поначало беше нещо в небето, което би могло да бъде наблюдавано независимо от удалечения една от друга култури, тогава загадката би била решена. Тогава символът щеше да е пристигнал във всяка култура отвън, а не да е предаден от други култури. В подревните изображения на свастиката често виждаме извити, а не пречупени ръкави. Това се нарича есъобразна свастика. Размишлявайки над значимостта на свастиките, които открил в Древна Троя, Шлиман сметнал, че наблюдавал опит да се опише в въртенето, и предположил, че посоката на въртене е посочена чрез посоката на ръкавите, които винаги били увлечени от въртенето. Но кое е било това нещо, което се въртяло, той нямал предположения. Друга дилема от научните трудове за свъстиката е, че от една страна, тя изглежда свързана с нещо ярко в небето, а от друга страна, очевидно е нещо отделно от Слънцето. За да добиете представа за често високопарния научен дебат около този аспект на свастиката, ето някои аргументи на граф Гобледъл Виела. от 1891, ръкавите на свастиката, са лъчи в движение. Изображенията, най-тясно свързвани с нея, представляват Слънцето или Слънчевите богове. Понякога свастиката се редува с изображение на Слънцето. От това Гобледъл Виела заключава, че свастиката обозначава Слънцето. Решаващо доказателство е една тракийска монета, на която думата за «ден» е заменена с символа свастика. Това според него означава пълна идентификация между свастиката и «идеята за светината» или за деня. Според критиците обаче не е нужен допълнителен символ за слънцето, а свастиката по никакъв начин не го наподобява. В някои индийски монети свастиката се появява отделно от слънчевото колело, но също толкова отчетливо. Това се казва изходица. ФИК 68, керамика от древна Самара. Откритото парче с фигури, показани в черно, е използвано в опит за възпроизвеждане на целият мотив. Според граф Южен Фелисиен Аубер Гобледел Виела, миграцията на символите, Париж, 1891, Фик 69, 4 симетрично разположени строи в осветеното полукълбо на невъртиящо се кометно ядро, горе. Ако ядрото се въртеше бързо, обратно на часовниковата стрелка на това изображение, ръкавите щяха да следват въртенето и щеше да се получи нещо като свастика, долу. Всички тези трудности биха били разрешени, ако някога в небето над земята е имало ярка въртяща се свастика, наблюдавана от народите по целия свят. Тази идея изглежда толкова отдалечена от астрономическата реалност, че макар и разгледана за кратко от други, размишлявали над произхода на свастиката, никой не се е задълбочил в нея поради простата причина, че сега в небесата няма нищо, което дори бегло да напомня за горяща свастика. Достатъчно е обаче само да разгледаме съхраняваните от поколения астрономи скици и фотографии на гейзерите, изстрелващи се от кометно ядро, за да осъзнаем че тук има потенциал за създаване на подобен феномен. Това, което си представяме, е нещо такова, намираме се в началото на 2000. хил. Пр, хр, може би хамурапи е цар на Вавилон, сено сред управлява Египет или пък Минус Крит. Повероятно обаче е време, което днес не се свързва с никой известен персонаж. Докато хората по земята са олисени в своите ежедневни дейности, се появява въртяща се бързо комета с 4 активни строи. Вдигайки поглед към нея, хората я гледат точно по уста и на въртене. Четирите строи, разположени симетрично по екватора от към дневната страна, създават поради бързото въртене на кометата извити ръкави, каквито лесно можете да видите при въртяща се градинска пръскатка. За обичайното представяне на свастиката наблюдателите би трябвало да се наблюдавали въртележката да се върти обратно на часовниковата стрелка с ръкави, увлечени от въртенето. Стига и четирите строи да са били активни едновременно, хората по земята щяха да наблюдават ярка свастика, вероятно леко смалена в перспектива в дневното небе. В свастиката има нещо антропоморфно. Разчитаме го като ръце и крака в движение. Това е един от малкото символи, които не са нормално срещани в природата и са едновременно прости и завладяващи. Ако нещо подобно бавно се материализира в нощното ви небе сред воли и фонтани от прах, Нещо движещо се, живо, почти целеустремено, със сигурност бихте сметнали това преживяване за забележително. Бихте разсъждавали над неговия смисъл, религиозното му значение, неговата поличба. Хората биха изписвали символа, за да го покажат на други и така това чудо да не бъде забравено. Независимо дали го възприемате като благоприятен знак или вестител на бедствия, не е нужно някой да ви обяснява, че това е нещо важно. Формата на свастиката не е много различна от подобните на въртележка структури, наблюдавани при много комети и извадени на показ чрез фотографии, направени с големи телескопи. Един скорошен пример е кометата Бенет 1970 -и. При нея въртележката беше жълта, което предполага, че структурата е от прах. Ако разгледате тези форми, вероятно поне бихте допуснали, че ако се въртят достатъчно, сред тези преминаващи край Земята изхвърлящи строи и комети все някога някоя ще изглежда точно като свастика. Сам по себе си обаче този аргумент не е достатъчен, за да убеди вас, както и нас, в кометния происход на символа. За толкова спекулативна тема е нужно поне едно пряко доказателство. При тези обстоятелства е поразително да открием именно в културата с най-продължителни традиции, във внимателното наблюдаване на комети, едно съвсем ясно и недвусмислено описание на свастика като просто още една комета. Такъв е случаят с 29-та и последна комета от древния копринена тласък на кометните форми, открит в гроб от династията Хан в Мавандуй, Китай, глава 2. Той датира от 3 или Вив, Пр. Хра, но представлява антология на вероятно по стари наблюдения. 29-та комета е наречена Диксин, дългоопашатата звезда Фазан. Описанието ѝ е най-дългото от всичките 29, тъй като кометата Свастика сама по себе си е подложена на разнородни интерпретации. Тази комета се свързва с промяна. Появата и през пролетта означава добра реколта, през лятото суша, през есента наводнения, а през зимата означава древни столкновения. Тези знамения, разбира се, са фантазорски, но произходът на свастиката вследствие на появата на комета сега ни се струва реална възможност. Питаме се дали тази взаимовръзка не съществува и в други, не толкова известни артефакти от древни култури. Фик, 70-ти, последните 7 комети, изобразени на мавандуйската коприна от 3 и Ви, в, пр, хр. В Китай, нищо в описанието не подсказва формата на свастиката да е била смятана за фундаментално различна от другите показани комети. Уанул, Малунгфюирошу, Тиан, Уланчи, Зианг, Сачан, Нейджунг и Малунгфюян Цал и Том 2 Симп, 1, Пекин, Уланхучу Панше, 1978. Много отдавна свастиката достигнала глобално разпространение и за разлика от обичайните кометни атрибути почти навсякъде била смятана за добър знак. Хиляди години, по-късно възниква нацисткият расизъм и грабителство, който се нуждае от символ, представляващ възприетите за повиши и расово хомогени народи на Северна Европа. Те вече наричат себе си арийци на светлокожите персийски нашественици в тъмнокожа Индия в средата на две хил. Пр. Хр. При нацистите свастиката украсява униформи, оръжие, канцеларски принадлежности, авиация и различни символи на властта. Децата по цял свят се упражняват да рисуват знака. Под флага на свастиката нацистите избиват десетки милиони и налагат ера, в която хората са способни да унищожат глобалната си цивилизация, а вероятно и човешкия вид като цяло. Въртелешка от изпаряващ селец се появява в самотно величие в земното небе и 3500 години по-късно нейната форма, запомнена през поколенията, все още служи за символ както на добро, така и на зло. Когато се взираме навън в космоса, виждаме отразени към нас множество разновидности на собствената ни природа, както формата на това ино изигване. Така и посоката, в която бе изхвърлено от ядрото, преминаха през необикновени и непостоянни изменения, различни фази, следващи една след друга с такава бързина, че нямаше две последователни нощи, в които да има някаква прилика. В един момент изхвърляният гейзер беше единичен и ограничен в тясна струя спрямо ядрото, в друг с лестовича или ветрилообразна опашка, подобна на газовия пламък, излизащ от сплесната дюза а в трети две, три или повече строи се изстрелваха в различни посоки, Джон Хершел. Относно появата на Халеевата комета през 1835 г, астрономически сведения, Лондон, 1858 г, Плака и Едманд Халей на 30-годишна възраст. Художник Томас Мърей Благодарение на Лондонското кралско дружество Плака две Кометно ядро се фрагментира при преминаване край Юпитер, тук гледано почти от към полюса. Всеки от големите фрагменти ще развие собствена опашка, докато този рояк от парчета с неправилна форма приближава вътрешността на слънчевата система. Художник Майкъл Карол Плака 3 Земята и Луната преминават през кометна опашка на фона на Млечния път. Художник Рик Стърнбах, Плака и Ви Комета със своя шлейф блужда е сред светлините на нощното небе. От Един друг свят на Изидор Гранвил Благодарение на Пимса Фрайтак Библиотека на Конгреса. Плакави, правите сини ионни опашки и извитите жълтеникави прахови опашки на кометата Уест Ви, снимани на 8 март 1976 от Денис Дичико за Sky-End телескоп. Ви еволюция на кометите и слънчевата система. В междозвезден облак от газ и прах, горе вляво, се формира и развива слънчевата мъглевина, горе в дясно. Сблъсъкът на километрични кондензации и последвали сблъсъци и изхвърляния създават Слънчева система за малък брой планети, долу и голям брой комети. Не са показани. Художник Казуаки и Вазаки плака 7. След удар от комета на Марс за кратко потича вода. Художник Дон Дейвис плака 8. Моментен кадър от произхода на Слънчевата система преди почти 5 милиарда години. Сплеснатият диск около младото Слънце е Слънчевата мъглявина, в която кондензират огромен брой километрични обекти от сняти скали. Някои от тях, тук са показани само няколко, развиват опашки и определено могат да бъдат описани като комети. Смята се, че именно от Слънчевата мъглявина са произлезли всички планети, луни, астероиди и комети в Слънчевата система днес. Художник Джон Ломбърг Плака и екс Комета или астероид от Луната, вследствие на което се образува кратерът Тихо, наречен на Тихо Брахе, в Ж. Глава 2 Този кратер е формиран в лунните възвишения след много от другите кратери там. Забележате кратерите върху кратери. Художник Дон Диксън плакаха Голямо кометно ядро с диаметър 10 км в момента преди сблъсъка му със Земята преди 65 милиона години на това схематично представене. Смята се, че експозията в резултат от сблъсъка е предизвикала огромни облаци от пулверизирано океанско дъно по цялата земя, вследствие на което са настъпили тут и мрак, довели до измирането на динозаврите и много други видове. Ядрената зима е с подобен ефект. Художник Дон Дейвис плака екси, комета профуча в атмосферата на Юпитер, прониквайки под облаците. Поради своя размер и орбитите на кометите от семейството на Юпитер, най-голямата планета, получава сравнително много подобни удари. Художник Дон Диксън, Квака 12, Слънцето в центъра и Антуражът му от комети се срещат с малка бледа звезда. Получените в резултат гравитационни смущения запръщат дъжд от комети към вътрешността на Слънчевата система. Статистически подобни срещи се случват от време на време. В допълнение, според един възглед Слънцето има звезда Компаньон със силно ексцентрична орбита, която при перифелия си навлиза в облака на Оорт и затова периодично запръща комети навътре към планетите. Плака 13 Комета от Лесияния слънчев диск Тъмните части са слънчеви петна с локално увеличени магнитни полета. Никъде на Слънцето няма твърди или течни вещества, всичко е газообразно. Художник Ан Норсия. Плака 14. Ранната земя по време на произхода на живота. Луната, която тогава е била много поблизо, е надвиснала над хоризонта. Органичните молекули достигат до примитивните океани с падането на кометна материя и се генерират локално в богатата на водород атмосфера чрез мълнии и ултравиолетова светлина. Художник Казулаки и Вазаки. Плака 15. Халеевата комета, каквато е била наблюдавана през 1301, описана като Витлеемската звезда. От поклонението на влъхвите, от Джото Ди е фреска, завършена през 1304, плака 16. След няколко века в района на Сатурн кометни ядра поддържат растежа на огромни генетично създадени дървесни форми. Художник Джон Ломбърг, плака 17. На тази иллюстрация на вероятните последици от сблъсък с комета преди 65 милиона години трицерът от скита самотно изкование от ступ и мрак пейзаж от късната креда. Художник Дон Дейвис плака 18, астронавти от 21, изследват повърхността на кометно ядро. Струя изпарени ледове се изстрелва в космоса отвъд хоризонта, докато космическият кораб на посетителите следва движението на кометата. Художник Памела Лий Плака 19. Записите в седиментите. Това е яската граница в крайпътните скали край Губио, Италия, съответстваща на края както на Кредата, така и на мезозойската геоложка ера. Долу вдясно са скалите от Кредата, ясно показани като бял варовик при леко отчупване с чук. Цветът на този слой се дължи на фосилите на микроорганизми, живеели в океаните от Късната Креда. Червеникавокафявите кафявите скали горе вляво са от Терциера период който не са открити никакви динозавърски в каменелости и през който бозайниците са във възход. За добиване на представа за мащаба горе е показана монета от 500 лири, горе-долу колкото монета от 25 цента. По диагонала на тази илюстрация, разделяйки кредата от терциера, лакатоши слой от сива глина. Той съответства точно на времето, когато последните динозаври се появяват в фусилните архиви и е богатна на иридии. Фигурата е използвана с позволението на Уолтър Алварес от Калифорнийския университет, Бъркли. Плака Екс, кратери от сблъсък, биотос кометен или астероиден происход, сравнително редки върху повърхността на Венера, която е на 300 милиона години. Кратерът на преден план е 37-километровият хао, радарно изображение от сондата, Магелан, благодарение на лабораторията за реактивно движение, НАСА. Плака 21, Юпитер веднага след сблъсъка с фрагментите от кометата Шумейкър Леви 9, вижда се едно от образуваните от ударите около 20 петна в атмосферата и високите облаци на Юпитер. Всяко петно е с размери горе-долу колкото Земята, което предполага, че подобен кометен сблъсък с нея би имал глобални последствия за околната среда. Благодарение на Екс Хамел, МТИ и НАСА Аура. Плака 22. От наблюдателен пост на Марс хора наблюдават за връщането на халеевата комета през юли 2061. Земята е яката синя точица светлина в небето. Изобразяването и на конструкцията показва планетата, от която произхождат заселниците. Художник Дон Дейвис Плака 23. Фрагменти от кометата Шумейкър Леви 9 в облак от кометен прах пред изблъсъка с Юпитер Юли 1994 изображение от космическия телескоп, Хъбъл, Дараекса, Луиварита, Ейс Смит. Благодарение на НАСА, Аура. Плака 24. Комплексно изображение на ядрото на Халеевата комета, направено с цветната камера, Халей, на борда на космическия апарат, Джото, найка. Копиред 1986 Макс Планк, Институт по атмосферна физика, Линдал, Харт, ФРГ Благодарение на Екс У Келер Плака 25 Огромни пилони от светащ газ в мъглявината ма, там вероятно се формират Слънца, планети и комети Благодарение на Джа, Хестър и Пъвс Сколен, Аризонски щатски институт Плака 26 Изображение на кометата Хейлбоб, Боб, направено на 26 септември 1995 с широкоъгълната планетна камера 2 на космическия телескоп, Хълбъл. На изображението се вижда ядрото, разделено на два компонента, или две планини, разделени от долина. Не се очакват изображения на Хейл Боб в опашка, докато кометата не приближи Слънцето през януари 1997, благодарение на Ексал Уивър, Корпорация за приложни изследвания. ПД Фелтман, Университет Джонс Хопкинс и НАСА Аура. Част 2. Произход и съдба на кометите. Глава 11. В сърцето на трилион светове. Колко ли другите освен кометите се движат потайно, без да изгреят пред човешките очи? Защото Бог не е създал всичко само за човека, Сенека, естествено научни въпроси. Книга 7. Комети Имаме основание да подозираме, че на далечни разстояния от Слънцето съществуват много повече комети, но тъй като нямат опашка, обягват на нашите наблюдения. Едманд Х. Е. и кратко, доклади на Лондонското кралско дружество, том 24, страница 882, 1706 г. Древните си представяли планетите закрепени за някакъв невидим механизъм прозрачни кристални сфери, елегантно свързани посредством зъбчати колела. Сега вече знаем, че древните са грешали. Планетите обикалят Слънцето, насочвани единствено от невидимата ръка на нютоновата гравитация. Някои светове са скалисти, други газообразни, трети от Лед и никъде, от Меркурий до Плутон, не съществува нищо, наподобяващо кристална сфера. Представете си обаче как напускаме Слънчевата система с някаква невъзможна скорост, докато дори орбитите на най-външните планети станат твърде малки, за да можем да ги видим, а Слънцето е само светла точица, не от най-ярката звезда, видима от Земята. Тогава ние действително срещаме нещо като кристална сфера, само, че натрошена на облако от трилион късове и парченцеле, малки светове, всеки с размерите на град, мъждиво осветени в дълбокия междозвезден мрак. Ние живеем в сърцето на трилион светове, всичките невидими, звучи като полученията на някоя модерна секта. Но тук не става дума за метафорични светове, а за трилион места, всяко от които отделен свят, какъвто е нашият. Всяко гравитационно свързано с Слънцето, всяко с повърхност и вътрешност, а понякога дори и с атмосфера. Ако над вас има таван, излезте навън. Вдигнете поглед нагоре, концентрирайте се над най-малкото къще небе, което сте способни да разграничите. Представете си както се простира като разширяващ се клин далече в космоса, към звездите. В това малко парченце не бе има над 100 000 светове светове невиждани, неназовани, но в някакъв смисъл познати. Тези далечни братовчеди на Земята са кометните ядра студени, безмълвни, неподвижни, бавно претъркуващи се в междузвездната чернота. Но когато са принудени да започнат да падат към нашата част от Слънчевата система, те проскъртват и боботят, изпаряват се, изхвърлят гейзери и накрая формират опашките, на които толкова се дивят земните обитатели. Как сме научили за това невидимо множество отледени светове, е още една детективска история, която започва с халея. И все пак някак несъвместимо изглежда с неизменността на Вселената това, че след кратка среща с Слънцето, кометите би трябвало да отлетят още понадалече, в онази огромна бездна отвъд пределите на планетите. За да пъплят милиони години из този тъмен и студен район, по скоро те би трябвало да се въртят около Слънцето в установени, макар и дълги периоди. Томас Баркър, из «Открития, засягащи кометите, Лондон, 1757» когато Едманд Халес съставил първия инвентарен списък на кометните орбити, станало ясно, че много комети се завръщат, макар и съвсем нечесто веднъж на няколко века или дори повече. Глава 4 Той знаел, че във всеки един момент би трябвало да има невиждани дългопериодни комети, които скоро не са посещавали Слънцето. И ако по някаква случайност виждаме комети с периоди от години до векове, вероятно съществуват и други, чието периоди се измерват в хилядолетия, че и повече. Както показва един от епиграфите в тази глава, Халей бил готов да повярва в голяма популация неоткрити комети с много дълги периоди и висок ексцентрицитет. Той обаче не си представил истински огромен брой комети. Когато Томас Райт нарисувал розета от орбити, обграждащи Слънцето, не бил изкушен да включи по-голям брой комети освен малкото, които били известни тогава, макар че все пак заключил, кометите, според мен до тук са най-много бройната част от сътворението. Ключът към откриването на кометния облак са орбитите на кометите, които наблюдаваме. Трябва да имаме предвид, че това представлява една съвсем малка извадка от всички кометни орбити. Доколкото ни е известно, нашата извадка може дори да не е представителна за по-голямата популация. Но това е единствената ни отправна точка. Елиптичната кометна орбита има определен размер. Най-близката и до Слънцето точка се нарича перихели, а най-далечната афели понятия, които използваме в тази книга. Линията от перихелия до афелия, преминаваща през Слънцето, е главната ос на елипсата, а половината от главната ос се нарича главна полуост. Главната полуос на земната орбита, разбира се, е една астрономическа единица, АЕ. Кометите с малки главни полуоси никога не напускат планетната част на Слънчевата система и образуват царството на късопериодните комети. Такива комети са тясно обвързани с гравитацията на Слънцето и би било необходимо много голямо влияние, за да се отрази съществено на техните орбити. Кометите с големи главни полуси обаче прекарват повечето от времето си далече отвъд планетната зона и правят по един кратък набег към вътрешността на Слънчевата система порядко отведнъж за един човешки живот. Такива дългопериодни комети са много по-слабо свързани с Слънцето и траекторията им може да бъде отклонена по-лесно. Прието е комета с период на 200 години да се нарича дългопериодна комета. В тези 200 години няма нищо магическо, приети са като ориентир само защото горе-долу се равняват на периода, през който съществува съвременно астрономическо изучаване на кометите. Затова комети като НК или, по дефиниция, халеевата са късопериодни, докато комети като Кохолтек, която премина край Земята през 1973 и няма да се завърне 10 милиона години, са дългопериодни комети. Някога Лаплас е представил Слънцето неподвижно в космоса, но обградено с огромно множество произволно движещи се междузвездни комети. Някои по случайност се движили много бавно спрямо Слънцето, бивали привличани от неговата гравитация и падали във вътрешността на Слънчевата система. Той показал, глава 5, че нетният резултат в района около Земята ще бъде множество комети с силно ексцентрични орбити, но обвързани с Слънцето. И порядко комети по хиперболични орбити, заораващи еднократно във вътрешността на Слънчевата система, за да не се завърнат повторно. И точно това изглежда, че наблюдаваме. Тъй като изчислението съвпада с действителните наблюдения, Лаплас приел това като потвърждение на съществуването на огромен облак от междузвездни комети, в чиято вътрешност се намират Слънцето и планетите. По късни изследвания показват, че Слънцето има видимо движение и по настоящем се е устремило към точка в съзвездието Херкулес. Когато падането на произволно движещи се междузвездни комети се изчислява за Слънцето в движение, се прогнозира голям брой хиперболични комети, което е в противоречие с наблюденията. До късния 19 възгледът на Лаплас за облак от междузвездни комети бил категорично отхвърлен. Решението на това затруднение е да си представим външните комети слабо свързани с Слънцето, така че то да не се движи спрямо тях, изглежда, не е било намерено чак до втората третина на XXV. Лаплас също така изчислил, че късопериодните комети биват унищожавани от гравитационно изхвърляне от Слънчевата система, от спорадичен сблъсък с планета или Сега можем да добавим, просто чрез разсейване в междупланетното пространство след достатъчен брой перифелийни преминавания. Ако съществуваше обширен облак от междузвездни комети, тогава популацията на късопериодните комети би могла да бъде попълвана от каскадата от междузвездни през дългопериодни до късопериодни комети планетния билярд, за който вече говорихме. Но ако Слънцето не забира нови комети от междузвездното пространство, как се подновява популацията от стари комети във вътрешността на Слънчевата система? Съществуват само две възможности или кометите се създават и днес някъде в Слънчевата система, или съществува огромен запас от скрити комети, който осигурява стабилен поток от екземпляри. Всички предположения относно това как по настоящам биха могли да се създават достатъчен брой комети са се провалили. Така остава само възможността кометите да се вземат от някъде. Ако те се намираха някъде наблизо, щяхме да открием някакви признаци. Следователно те би трябвало да се намират на голямо разстояние от Земята и Слънцето. Но къде, и в какъв брой, що сме могли да видим няколко дълго периодни комети по силно ексцентрични орбити, насочващи се към вътрешността на Слънчевата система? Дали не би могъл да съществува далече по голям брой от тях, движащи се бавно по кръгови орбити далеч от вътрешността на Слънчевата система там някъде отвъд Плутон? Това би могло да обясни почти произволните орбитални наклони на дългопериодните комети, можем да си ги представим отделени от влиянието, което ограничава планетите и късопериодните комети в равнината на еклиптиката. Облакът от комети би се движил, както Ньютон си представил движението на планетите, ако Бог не се бил намесил в началото. Такива комети биха били твърде отдалечени от Слънцето, за да развият глава и опашка, и съответно не биха били видими от Земята. Тази статия показва как три факта, отнасящи се до дългопериодните комети, които до не са били добре разбрани, а именно произволното разпределение на орбиталните равнини и перифелиите и преобладаването на почти параболични орбити, може да се снятат като неминуеми последствия от звездните пертурбации, въздействащи върху кометите, я структурата на облака от комети, обгръждащ слънчевата система, и хипотеза относно неговия происход, в на Нидерландския астрономически институт, ТОМ, страница 91, 1950 г. в продължение на десетилетия Ян Орд бил доен на бележитата модерна холандска астрономическа школа. Сред многото му приноси за науката са първото правилно изчисление на разстоянието на Слънцето от центъра на нашата галактика. Първото прилагане на радиоастрономията за картографиране на спираловидната структура на Млечния път и откриването на епизодични и титанични експлозии в лоното му, които биха могли да са признаци за наличието на огромна черна дубка там. Ор бил и този, който скоро след края на Втората световна война предложил идеята за съществуването на далечен облак от комети, слабо свързани с Слънцето. Макар някои аспекти на теорията да били вече изложени от естонско-ирландски астроном Ерн за първ път в цялата и прелест идеята била формулирана и развита от Орт. Точно както Халей разгледа орбиталните характеристики на шепата комети, с които разполагал тогава, така и Орт изследвал 19 дългопериодни комети с ясно определени орбити. Той открил няколко дългопериодни комети с голяма полос от няколко хиляди астрономически единици. А е, и дори от няколко десетки хиляди астрономически единици. Последните вече се намират много далече от Слънцето, стотици пъти подалече дори от Плутон. Но буршинството комети сякаш били скупчени в района от около 20 хиляди и повече астрономически единици. 19 комети не са голяма, но все пак са достатъчна извадка. След пионерското изследване на Ор през 1950 статистиката ни е значително усъвършенствана, но заключението си остава същото – повечето дългопериодни комети идват до нас от район, намиращ се на около 50 000 АЕ от Слънцето. Ор предположил, че огромен облак от невидими за нас комети отгръща Слънцето на такива големи разстояния и че всички комети, които виждаме, са бедолци от тази далечна общност. Повечето от тези комети имат почти кръгови орбити с скромен ексцентрицитет. Те никога не навлизат в планетната част на Слънчевата система и никога не ги виждаме. Понякога обаче кометно ядро напуска своите себеподобни и навлиза във вътрешността на Слънчевата система, където може да доближи Слънцето достатъчно, за да го определим като дългопериодна комета, или пък да премине в близост до една или повече от големите планети което прогресивно да промени орбитата му и в крайна сметка да бъде класифицирано като касопериодна комета. Кое обаче кара тази случайна комета, слабо удържана от гравитацията на Слънцето, да навлезе във вътрешността на Слънчевата система? Оорки изчислил, че Слънцето в своето движение около центъра на галактиката Млечен път понякогато толкова се приближава до други звезди, че това предизвиква гравитационен смут в кометния облак, разхвърляйки голям брой от тези кометни ядра в различни посоки, включително и навътре към Слънцето. Типична комета в облака на Орд обикаля около Слънцето с умерено темпо от около 100 метра в секунда. Промяната на скоростта, предизвикана от преминаваща звезда, е само няколко десетки сантиметра в секунда, което е приблизително скоростта, с която можете да придвижите пръстите си по плота на маса. Това е една съвсем малка промяна в общата скорост на кометните ядра, която обаче е достатъчна да запрати няколко от тях към планетите. Никой единичен гравитационен импулс от преминаваща звезда не може да причини подобно раздвижване, а по-скоро натрупването на няколко десетки близки преминавания край звезди е създало нестабилна популация от бързо движещи се комети и поредната звездна среща е осигурила последния лек -тласък. Нужен да отклони някой от тях навътре към Слънцето или навън в междузвездното пространство. Това е била само последната капка, която е преляла чашата. ФИК, 71, схематично представяне на кометния облак на Оорт, обръщащ Слънцето. Показана е само съвсем малка част от трилионите комети във външната част на облака, като повечето от тях се намират на около една трета от разстоянието между Слънцето и най-близката звезда. Много по-навътре към Слънцето се намира вероятно още по многобройното кометно множество от вътрешността на облака на Орт. Рисунка Джон Ломберг. Дори ако някоя звезда се гмурне право през кометния облак, последствията не биха представлявали особено зрелище. Иопик го приличава на куршум, профучващ през рояк комари сравнително малко от тях ще бъдат разпръснати или размазани, докато роякът ще продължи почти необезпокоен. А кометите дълбоко в облака на орки общо не са подвластни на тези звездни пертурбации, тъй като са поблизо до Слънцето. Те са потясно обвързани от неговата гравитация и не могат да бъдат разтърсени и утронени от преминаваща звезда, освен ако тя не се приближи твърде много до Слънцето. Следователно, можем да приемем 100 хиляди пъти разстоянието от Земята до Слънцето като предел на средната главна ос на кометната орбита, което съответства на период от около 10 милиона години. Тъй като годишно виждаме около три дългопериодни комети и вероятно пропускаме няколко